Астрит Линдгрен. Расмус и скитникът. Превод Теодора Джабарова. Сечитен Кейнфо. инфо. Деветгодишният Расмус бяга от сиропиталището Вестерхага, за да си намери сам дом и семейство. Случайно среща един необикновен човек, скитник Оскар, наречен Божията куковица. Двамата тръгват заедно на път и неочаквано попадат следите на опасни престъпници. Астрид Линдгрен, 19072002. Е родена в малка ферма в областта Смоланд, Южна Швеция. Тя е най-популярната детска писателка в света. Книгите и кратко са преведени на 85 езика с общ тираж над 130 милиона екземпляра. Романът «Расмус и скитникът» излиза през 1957 година и на два пъти е филмиран. За тази книга Линд Грен получава Андърсенова награда – най-високото отличие за детска литература. Едно. Расмус седеше в любимата си разсоха едно високо в липата и мислеше за неща, които не би трябвало да има. Картофи, те бяха на първо място. Не, все пак би трябвало да ги има, когато са сварени и в неделя на обяд ти ги поднесат като «картофи с сос». Но докато растяха по благоволение Божие ей там на картофеното поле и трябваше да се окупават, тогава не би трябвало да ги има. Можеше да мине и без госпожица Орлен, защото тя казваше... Утре цял ден ще окопаваме картофи. Ще окопаваме картофи, казваше тя, но това не значаше, че госпожица Орлен има намерение да помага. Ами, Расмус и Гонар, и Голям Петър, и другите момчета трябваше да се трекят през целия дълъг горещ летен ден на картофеното поле, и освен това да виждат как хлапетата от селото минават по край тях на път за плажа на реката. Високомерните селски хлапета... Впрочем и тях не би трябвало да ги има. Расмус се замисли дали има още нещо, което би могло да се премахне. Обаче един тих вик отдолу му попречи. Расмус. Скри се. Орлицата идва. Гонар пода през вратата на бараката за дърва, разкривеното си от гримаса лице и Расмус се разбърза. Измъкна се пъргаво от расохата и когато госпожица Орлен Мик покъсно застана пред бараката, в зелените клони на липата не се виждаше никакъв размус, което явно беше късмет, защото госпожица Орлен смяташе, че не бива момчетата да се кукват по дърветата като птички, когато има да се върши полезна работа. Нали взимаш само отборовите дърва, Гунар? Строгият поглед на госпожица Орлен се плъзна по дървата, които Гунар беше сложил в коша. Да, госпожица Орлен, каза Гунар с точно онзи глас, с който трябваше да се отговаря на госпожица Орлен. Онзи особен глас на сиропиталишно дете, с който то си служи, когато се обръща към директорката, или когато пасторът идва на инспекция и го пита дали не мисли, че е много забавно да разкрасява така градината. Или когато пристигат родителите на някое селско хлапе да питат защо е напърдашило тяхното момче, което е крещело подирамо сиропиталишно детище в двора на училището. Тогава е нужно гласът му да звучи точно така покорно и смирено, защото е съвсем мясно, че те очакват именно това. Госпожица Орлен и пасторът, и всички останали. Знаеш ли къде е Расмус? Попита Госпожица Орлен. Расмус се притисна още по плътно клона, в който се бе вкопчил, и се молеше на Бога Госпожица Орлен да си отиде. Много дълго не би издържал да виси така и ако ръцете му отмалеха само мъничко, щеше да се плъзне бавно надолу и да влезе в зрителното поле на Госпожица Орлен. Ризата на сини раята, която носеше, тази сиропиталична риза, също се виждаше отдалеч. Птиците по дърветата се откриват много трудно, защото дядо Господ ги е дарил със защитна украска, им казваше учителката. Ала на момчетата от сиропиталището Господ не беше дал защитна украска и затова Расмус се молеше от цялото си сърце, той да отпрати госпожица Орлен, преди Расмус да се задуши. Изведнъж си спомни, че немного отдавна госпожица Орлен му се беше скарала, задето се цъпал повече от когото и да било друг в сиропиталището. Ще види тя, когато го каже следващия път, той непременно ще отговори, мъча се да си създам защитна украска. Е, вярно, щеше да си го каже съвсем тихо на Такива неща не се казваха така, че орлицата да ги чуе, никога право в лицето и кратко. Защото тя имаше толкова строги очи и устата и кратко беше строги изтисната, а понякога имаше и една строга бръчка на челото. Гунър твърдеше, че дори носът и кратко изглеждал строг. Обаче Расмус не беше съгласен. Расмус смяташе, че носът на госпожица Орлен е направо красив. Но тък му сега, когато висеше на дървото и усещаше ръцете си да отмаляват, той не можеше да си спомни нищо хубаво за нея. А Гонар, който смутан трупаше още дърва в куша, докато госпожица Орлен стоеше до него и го гледаше, не смеше да повдигне очи дори до носи кратко, независимо от това дали е строг или не. Той виждаше от нея само част от твърдо колосаната и кратко престилка. Знаеш ли къде е Расмус? Попита госпожица Орлен още веднъж доста припряно, след като не беше получила отговор на първия си въпрос. Видях го преди малко при курника, отвърна Гонар. А това беше чистата истина. Преди половин час Гонар и Расмус бяха търсили яйца в копривата зад курника, в която понякога се шмугваха глупавите кокошки, за да снасят. Та да, Гонар наистина беше видял Расмус преди малко прикурника. курника. Къде се намираше той сега? Гонар сметна за нейразумно да обади на госпожица Орлен. Ако го видиш, кажи му да наскубе една кошница куприва, каза госпожица Орлен и се вратна на тока си. Да, госпожица Орлен, отговори Гонар. Чули? Добави той, когато Расмус се спусна от липата. Трябва да наскубеш една кошница куприва. И куприва не би трябвало да има. Помисли си, Расмус. Цяло лято трябваше да скубят коприва за кокошките, защото им даваха всеки ден варена каша от коприва. Не могат ли тия глупави животини сами да си кълват копривата, след като им расте под носа? Е, не си въобразявай! Каза Гунар. Моля, заповядайте, поднесено е. Тъй трябва да бъде. Той направи дълбок поклон пред една кокошка, която минаваше покрай тях, като тихо коткодякаше. Расмус не беше сигурен дали кукушките трябва да се премахнат или не, но накрая реши, че трябва да ги има. Иначе нямаше да получава неделното си яйце, а без неделно яйце едва ли щеше да знае, че е неделя. Не, кукушките трябва да ги има и ще е най-добре веднага да отида да наскубе тази куприва. Расмус всъщност не беше по мързалив от другите деветгодишни момчета. Само, че изпитваше естествената за неговата възраст ненавист към всичко. Което не му позволяваше да се катери по дърветата или да се къпе в реката, или да участва в разбойнически банди с другите момчета и да лежи в засада зад картофената изба, когато някоя от момичетата идваше да вземе картофи. Намираше, че именно с това би трябвало да се занимава човек, докато е в лятна на вакансия. Не можеха да убедят госпожица Орлен да го разбере и това беше доста естествено. Сиропителището Вестерхага беше общинско възпитателно заведение. Но части си издържаше от продажба на рейца и зеленчуци. Децата бяха ефтина и необходима работна ръка, и госпожица Орлен наистина не им поставяше непосилни задачи, макар и Расмус да смяташе за непосилно да окопава цял ден картофи. Но тъй като и той, както всички други осиротели деца, щеше да е принуден да си издържа сам, след като навърши 13 години. Беше необходимо на време да се научи да работи, и именно това госпожица Орлен разбираше добре. Обаче не разбираше до там добре. Че децата от сиропителището също имат нужда да играят, но то навярно не можеше и да се изисква от нея, защото самата тя никога не е била игрива. Расмус скубеше послушно коприва зад курника. Но междувременно изрече и някои истини. Мързеливки! Като нищо бих ви отписал. Тук расте толкова коприва, та човек да се побърка. Ама не, така не ви се ослажда. И за това аз трябва да се трепя като негърски роб. И да скубя ли, скубя за вас. Колкото повече мислеше за това, толкова повече се чувстваше като негърски роб и му стана доста забавно. Миналия срок, учителката им беше чела в училище една книга за робите в Америка. Нямаше нищо по-хубаво в живота от часовете, когато учителката им четеше разни книги, а тази книга за негърските роби беше най-хубавата, която Расмус беше слушал. Сега скубеше коприва и тихичко стенеше. Защото към шикът на назирателя на рубите го налагаше по гърба, а зад землянката за лед две дебнеха страшни кръвожадни кучета пазачи, готови да изкочат, ако той не напълни коша достатъчно бързо. Сега береше памук, а не скубеше куприва. Голямата ръкавица с един пръст, която бе нахлузил, за да не го изпари купривата, беше доста необичайна за един негърски роб под палещото слънце на Южните щати, но той не можеше да мине без нея. скубеше ли. Скубеше. Но понякога и на негърските роби се случват дребни приятни изненади. До землянката за лед растяха високи стръкове коприва. Расмус беше вече напълнил коша, но отида да ги отскубне, само за да подразни кръвожадните кучета. Тогава видя нещо сред стърготините до землянката. Беше отчасти покрито с стърготини и много приличаше на петаче. Расмус получи сърцебиене. Не можеше да е петаче, такива неща не се случват. Обаче предпазливо свали ръкавицата и протегна ръка към онова, дето лежеше с търготините. А то все пак беше петаче. Памучните полета изчезнаха, кръвожадните кучета си изпариха яко дим, а нещастният роб стоеше там, зашеметен от радост. Защото какво ли не можеше да се купи за едно петаче? Голяма кесия бомбони или пет карамелени пръчки с орехи, или цял шоколад. Всичко това го имаше в магазина в селото. Би могъл да изтича дотъм утре през следобедната почивка, може би. Или пък би могъл да не изтича дотъм, а да си спести пътечето и да се разхожда дни наред с чувството, че е богат и може да си купи каквото поиска. Да, трябва да има кокошки и коприва трябва да има, защото без кокошките и копривата това нямаше да се случи. Той съжали, задето преди малко бе наговорил такива лоши думи на бедните кокошки. Вярно, те ни изглеждаха много засегнати, както си щапукаха из курника, но той все пак искаше да знаят, че всъщност няма нищо против тях. «Да, да, наистина трябва да ви има», каза и пристъпи до телената мрежа, която ограждаше курника. И всеки ден ще ви скубя копри. Точно тогава стана ново чудо. Точно тогава той зърна още едно съкровище. Вътре в курника... До сами краката на една коткодякаща легхорнска кокошка 3 лежеше доста голяма раковина. Сред всичките курешки там се мъдреше красива раковина с ситни кахяви точици. О! Възкликна Расмус. О! Бързо откачи портичката на курника и без да го грижа, че кокошките ужасено коткодякаха и хукнаха лудешки на всички страни, се втурна вътре и грабна раковината. Сега щастието му беше толкова голямо, че не можеше да го понесе сам. Трябваше да отида при Гонар и да му разкаже всичко. Горкият Гонар. Само преди час беше с него при курника и не намери нито раковината, нито пътачето. Расмус се замисли. Може би преди час там не е имало нито раковина, нито пътаче. Може би бяха попаднали там чрез някакво вълшевство тък му, когато Расмус започна да скубе копривата. Може би този ден беше за него ден на чудесата когато се случват само забележителни неща. А по-добре да попита Гонар какво мисли. Расмус хукна с всички сили, но се сети за кошницата с скоприва и бързо спря. Върна се при землянката за лед, взея изкошницата в едната ръка и ръковината и петачето здраво стиснати в другата, се втурна да търси Гонар. Намери го на игралната площадка, където децата се събираха, когато бяха привършили дневната си работа. И сега цялата дружина беше там. Но сред тях явно цареше безпокойство. Нещо трябва да се случило, докато Расмус го нямаше. Расмус искаше непременно да хване Гонар насаме и да му покаже своите съкровища. Но Гонар мислеше за по-важни неща. «Утре няма да прекопаваме картофи», каза той отсечено. «Ще идват някакви хора да си изберат дете». Пред такава новина петачето и раковината избледняха почти напълно. Нищо не можеше да се сравни с това че някой от дружината ще получи свой дом. Във Естерхага нямаше нито едно дете, което да не мечтае за това щастие. Дори големите момчети и момичета, които скоро щяха да навършат възраст да се издържат сами, противно на всякакъв разум се надяваха на подобно чудо. Да, и най-грозните и най-злонравните, и най-нетърпимите между тях не можеха да се откажат от надеждата, че един ден ще дойде някой, който по непонятни причини ще поиска точно него или нея. Не за рътай или слугинче, които да хука, а за собствено дете. Да имаш собствени родители, това беше най-върховното щастие в живота, което децата от сиропиталището можеха да си представят. Не всички искаха да признаят открито безнадежния си копнеж. Но Расмус, който беше само на 9 години, нямаше достатъчно ум, за да се престори на безразличен. «Представи си, каза разгорещено, представи си, че поискат мен». Ох, как ми се ще поискат мен! Ами! Не си въобразявай, отвърна Гонар. Винаги взимат момичета с кадрави коси. Радостната възбуда на Расмус угасна и по лицето му се плъзна израз на дълбоко разочарование. Погледна умолително Гонар със замислените си сериозни очи. Не смяташ ли, че все пак може да има някой, който да иска момче с прави коси? Казах ти вече. Винаги искат кадрави момичета. Самият Гунар беше необичайно грозно, че по носо момче с коса като козе вълна, което пазеше в дълбока тайна своята надежда да си има баща и майка. Никой не биваше да забележи, че изобщо го е грижа за това, което ги очаква утре. Когато малко покъсно лежеше в тясното си легло до това на Гонар в спалнята на момчетата, Расмо се сети, че още не му е разказал за ръковината и пътачето. Протегна се на тръба на леглото и прошепна. Знаеш ли, Гунар, Днес се случиха много странни неща. Какви странни неща? Попита Гунар. Намерих едно петаче и една чудно красива ръковина, ама не казвай на никого. Може ли да ги видя? Прошепна Гунар любопитно. Ела да отидем до прозореца, за да ги видя. Прокраднаха се тихо и застанаха само по нощници до прозореца. И светлината на лятната вечер, Расмус показа своите съкровища, много предпазливо. Така че никой освен Гонар да не ги зърне. Какъв си късметлия? Каза Гонар и погали гладката ръковина с показалеца си. Да, късметлия съм и за това си мисля, че уния, дето ще дойдат утре, може все пак да ме поискат. Е, дано! Отговори Гонар. В леглото до сам вратата лежеше голям Петър, най-възрастното момче в дома и самопровъзгласен водач. Беше се надигнал на лакът и напрегнато се услушваше. Вървете да си легнете, прошепна сега. Орлицата идва, чувам, как тропа по стълбата. Гонар и Расмус се втурнаха към леглата си, таношниците заплющеха около краката им. И когато орлицата влезе, спалнята беше съвършено тихо. Директорката правеше вечерната си проверка. Минаваше от легло на легло и гледаше дали всичко е наред. Понякога, много рядко, погалваше някое момче срязко, почти на охотно движение. Расмус не обичаше Орлицата, но всяка вечер се надяваше да го погали. Не знаеше защо, просто копнеше за едно нейно погалване. Ако ме погали тази вечер, си мислеше сега, както лежеше в леглото, то ще означава, че и ще е ден на чудесата за мен. Ще означава, че уния, дето ще дойдат, ще ме поискат, въпреки правата ми коса. Госпожица Орлен стигна вече до леглото на Гонар. Расмус лежеше, скован от напрежение. «Сега, ей сега, щеше да дойде при него. Расмус, не скуби отделото, ще го скъсаш!» Каза госпожица Орлен. После продължи нататък и минутка покъсно затвори вратата след себе си, спокойно, решително и неумолимо. Спалнята цареше тишина. Но отлеглото на Расмус долетя дълбока въздишка. Едно разсоха, разклонено като дърво. Четъл Вилка Белред Две в миналото, когато още нямало електрически хладилници, хората в северните страни изрязвали през зимата блокова от лед от реките и езерата и ги съхранявали, затрупани с дървени стърготини, в землянки под земята. Бел пъра, Три хорн, англ, вид кошки, отглеждани за лица и месо. Бел пъра Две на другата сутрин в банята на момчетата се изразходва много сапун. Ако можеше да се вярва на орлицата, осиновителите обичаха току-що измити уши и изтъркани с четка ръце. А днес беше важно всички да изглеждат колкото е възможно попривлекателни. Расмус сложи препълнена шепа мек Сапун едно в своя леген и започна такова търкане, на каквото не се беше подлагало от деня преди бъдни вечер. Той беше момче с права коса, това не можеше да се промени, но ако зависеше само от ушите, Расмус смяташе да се яви с най-чистите, които можеха да се покажат днес в цяла Вестърхага. И никой нямаше да има по-зачервени и по-яко изтъркани ръце от неговите. Въпреки, че момичетата имаха предимство и в това отношение, поначало бяха та и неестествено чисти. Мръсотията сякаш не полепваше по тях както по момчетата, а освен това вечно миеха съдове, търкаха пода. Готвеха и правеха други такива неща, от които на всичко отгоре ставаше чист. Насред помещението стоеше голям Петър и дори не беше докоснал сапун или четка. Несен щеше да навърши 13 години и тогава ще не ще, трябваше да напусне Вестърхага. Той знаеше, че ще бъде принуден да поступи като младши ратай у някой селянин в местността, а освен това знаеше, че и най-добре измитите уши няма да променят тази работа. Пет пари не давам и няма да се мия. Заяви той на висок глас. Край легените и четките настъпи за тишия на размисъл. Голям Петър беше водачът и нямаше да се мие, та сега ставаше трудно да решат кой какво ще прави. И аз пет пари не давам и няма да се мия. Гонар захвърли решително четката. Той също знаеше, че водата и сапунът не можеха да му подействат чудотворно. Да не си полудял? Викна Расмус и отмести от очите си мократа коса, от която шуртеше вода. Нали знаеш кой ще дойде? Ти да не мислиш, че идва самият крал Оскар Жив живеничък, каза Гонар. Пет пари надавам кой ще дойде и дали е кралят, или някой дребен вехтушар от Чиса. Няма да се мия и толкос. Леля Олго от кухнята, която беше малко по-приказлива от госпожица Орлен, им бе разказала, че ще дойде един търговец и то не дребен вехтошар, а изискани богат, който щял да доведе и жена си. Няма ли собствени деца? които някой ден да наследят магазина и за това ще ли да дойдат във Вестерхага, за да си вземат дете, разказа Леля Олга. Да наследиш цял магазин би било чудесно, помисли си Расмус. Един магазин пълен с бомбони и смукалки и лакрицови и дваленти, е, сигурно имаш и брашно, кафе, сапуни и скумрия, естествено. Аз пък смятам все пак да се измия, каза решително Расмус и започна да търка с четката лактите си. Еми се, що ми искаш, обади се Гонар. Аз ще ти помогна. Той хвана Расму за врата и светкавично потопи главата му в легена. Расму се изправи, пръхтящ и разярен. Но Гонар стоеше до него и цялото му добродушно чипоносо лице се смееше. Да не ми се разсърди? Попита малко язвително. Тогава и Расму се разсмя. Никога не можеше да се сърди дълго на Гонар. Но въпреки това щеше хубаво да го накваси. Грабна Легена и тръгна заплашително към Гонар, който застана точно пред вратата към спалнята и очакваше нападението. Расмус надигна Легена, сега Гонар щеше да получи такъв душ, че да го запомни. Но тъкмо, когато Расмус се засили да плисне Легена, жертвата му отскочи пъргаво в страни. В същата секунда вратата се отвори и съдържанието на Легена се изля като тропически порой върху човека, застанал на прага. А човекът, който стоеше там, беше госпожица Орлен. За съжаление става така, че когато се случи подобно нещо, единственият, който не избухва в смях, е онзи, върху когото водата се изляла. Госпожица Орлен не избухна в смях, но момчетата издадоха приглушен кикот. А над кикота се чу пронизителен смях, изпълнен с ужас. И този, който се изсмя, беше Расмус. Той се смя само в продължение на един налудничав миг. А после застана ням и отчаян в очакване на катастрофата. Защото му беше ясно, че катастрофа непременно ще настъпи. Госпожица Орлен беше човек със самообладание, което прояви и сега. Само се отърси като му крокуче и впери на одобрителен поглед в расмус. «Сега нямам време за теб», каза. Но ще си поговорим по-късно. После плесна звучно с ръце и извика. «Ще се съберем на двора след половин час». До тогава да сте оправили леглата си, почистили спалнята и закосили. След това госпожица Орлен си отиде, без дори да погледне Расмус. Когато изчезна, избухна голямото ликуване. Леле каква баня отнесе? Каза голям Петър. Този път улучи право в целта, Расмус. Обаче Расмус не можеше да сподели радостта от своята точна стрелба. Началото на деня не беше добро. Този ден нямаше да е ден на чудесата, нито пък ден, в който ще се здобие със собствени родители. Наказание щеше да има, сигурно някакво много ужасно наказание, защото това, което беше направил, беше много ужасно. Той изъзнаше от страх и тревога и цялото му слабичко деветгодишно тяло се тресеше. Облечи се! Каза Гунар. Замръзнал си, тъчак ти е посиняло лицето. И добави малко потихо. Аз съм виновен. Задето изля водата върху орлицата. Расмус трепереше, докато обличаше ризата и панталоните си. Нямаше значение, чия е вината. Те не бяха искали да стане такава беля, нито той, нито гонар. Но се боеше, страшно много се боеше от онова, което орлицата ще измисли, за да го накаже. Ако някой беше направил нещо много лошо, можеше да се случи да яде бой с пръчка от госпожица Орлен. Голям Петър яде веднъж бой. Когато открадна ябълки от градината на пастора, и елув яде бой унази сутрин, когато така си ядоса на Леля Олго от кухнята, че и кратко кресна в лицето готварска маймуна. Сигурно и той ще яде бой с пръчка в стаята на улицата. Но ако ме бие, ще умра, мислеше Расмус. Просто ще умра, ей така, и ще ми е все едно. След като и без това си момче от сиропиталище с справа коса, което никой не иска да вземе, няма значение дали си жив или умрял. Все още беше потиснат, когато излезе на двора заедно с другите. Госпожица Орлен стоеше вече там, преоблечена с хубава черна рокля и колоса на бяла престилка. Плесна с ръце и каза: Както може би сте чули, днес ще имаме посещение. След малко ще пристигнат един господин и една госпожа, ще ви огледат и ще поговорят с вас. Вие трябва просто да си играете и да се държите както обикновено, е, може би няма да е зле, ако се държите малко по-прилично от обикновено. Хайде, почнете да играете. Расмус не искаше да играе. Не вярваше, че някога ще му се прииска пак да играе. Вместо това се покатери на обичайното си място в липата. Там можеше на спокойствие да мисли и оттам държеше потоку алеята и щеше да види кога идва семейството на търговеца. Дори да не хранеше вече никаква надежда, че тези хора ще го изберат, все пак щеше да му е интересно да види как изглеждат. Седеше под своя зелен купол и чакаше. Ръковината и петачето бяха в джоба му. Извади ги да ги погледа, чувството, че ги държи в ръката си, беше хубаво. Моите съкровища, мислеше той нежно. Моите красиви съкровища, въпреки всички нещастия, изпитваше маничка радост от своето изключително богатство. Тогава в далечината от камалеята слаб тропот на конски копита. Звукът приближаваше и след малко на завоя се поляви файтон. Два кафяви коня препускаха весело в тръс през праха на селския път, но когато возилото стигна до портата, кучешът ги спря с едно звучно. Рърра. Във файтона седяха един господин и една дама. О, колко красива беше тази дама! Носеше малка синя шапчица с бели пера, която се люшкаше на високо с и кратко руса коса. И държеше бяло дънтелено чадърче, за да се пази от слънцето, но го беше наклонила назад. Терасмос виждаше добре красивото и кратко лице. Светлата и кратко памучна рокля беше също хубава, широка дълга пола, и докато слизаше от Файтона, тя я повдигна, като я придържаше с малката си бяла ръка. Расмус реши, че изглежда точно като една от онези феи, за които става дума в приказките. Дребният набит мъж, който и кратко помогна да слезе от Файтона. Далеч не беше толкова хубав като нея. Той не изглеждаше никак приказен, но за това пък имаше магазин, пълен с лакрицови ленти и бомбони, а това означаваше много. С малки, пъргави крачки дамата с чадърчето влезе през портата, която мъжът и кратко беше отворил. Расмус се наведе колкото можеше по-напред, за да не изпусне никаква подробност от това приказно явление. «Ех, как ли би се чувствал човек, ако имаше такава майка? Мамо!» Каза той тихо, сякаш репетираше. Мамо, ох, да, да беше този ден, все пак неговият ден на чудесата. Тогава тази красива госпожа би разбрала, че никой, никой в цяла Вестерхага не би бил по-подходящ да стане нейно дете от него. Тогава тя би казала, щом го зърнеше, Виж ти, ето едно точно такова момче с права коса, каквото толкова много искахме. А търговецът щеше да кимне и да каже, Да. «Ще много подходящ за магазина и би могъл да ръководи отдела за бомбони». А когато госпожица Орлен дойдеше да го отведе своята стая, за да го набие, търговецът щеше да каже «Бъдете така добра да не докосвате нашето момче». След това щяха веднага да го отведат със себе си в Файтона, и той щеше да държи ръката на красивата госпожа, а до портата щеше да стои Орлицата с зяпнала уста и с пръчката в ръка. И докато Файтунът се отдалечаваше по алеята... Тя щеше да чува все по-слабо тропота на конските копита. Най-светна нямаше да чува нищо повече и тогава щеше да си поплаче и да каже, е, замина си Расмус. Той въздъхна. Деда нямаше по света толкова много кадрави момичета. Грета, и и Ялна, три броя само в това сиропиталище. Освен това и Елин, ама тя беше особена, та не нея сигурно не биха поискали да вземат. Расмус побърза да слезе от дървото. Търговецът и жена му бяха вече в двора и всеки миг можеха да грабнат някое къдрокосо момиче. Преди това той искаше поне да се покаже, а после те сами щяха да са си виновни, ако не искаха да го вземат. Тръгна решително към двора, където госпожица Орлен так му беше посрещнала гостите. Елате да пием кафе в градината и ще си поговорим, каза тя с усмивка, която озари лицето и кратко. В това време ще можете да погледате децата, госпожо и господине. Красивата госпожа също се усмихна Усмихна се доста стеснително, а после огледа нерешително децата. Да, и ще видим кой. Мъжът и кратко я е потупа ободрително по рамото. Да, да, каза. Сега ще пием кафе и всичко ще се нареди. На площадката съвсем наблизо децата играеха на народна топка. Бях им наредили да играят и те изпълняваха. Но това беше жалко начинание, от което никой не изпитваше удоволствие. Как можеха да играят? Когато цялото им бъдещо съществуване може би зависеше от това как се държаха и как изглеждаха именно тази сутрин. Много скришни погледи се отправяха към онези тримата, които седяха около масата до люляковите храсти. Над игрището витаеше глуха тишина. Никой не се закачаше, никой не се смеше, Чуваха се единствено ударите по топката и те звучаха някак измъчено в това тихо лятно утро. Плахо като агънце, което се отделило от стадото. Расмус се прокрадна зад люляковите храсти. Той не подозираше, че госпожица Орлен и нейните гости седят до градинската маса и когато ги откри, беше вече късно да се върне, за да тръгне по друг път. Бе принуден да мине по край тях и го направи с дървени крака и много притеснени израз на лицето. Скришон погледна към госпожица Орлен. Намираше се толкова близо до нея, много поблизо, отколкото му беше приятно. И в желанието си да избяга оттам и да се присъедини към цялата дружина на игрището, той се препъна. Погледни изпод вежди и красивата госпожа, и тък му в този миг тя го видя. Тогава той сякаш не можа да мръдне повече от мястото си. Застана смутено, втренчил очи в нея. Ерасмус! каза госпожица Орлен рязко, но не продължи. Защото, нали, в края на краищата господинът и госпожата бяха дошли да видят децата. Значи се казваш, Расмус, обади се красивата госпожа. Расмус не можа да отговори, а само кимна. Да се беше поклонил, когато поздравяваш, предложи госпожица Орлен. Расмус се изчерви и бързо се поклони. Искаш ли Емеденка? Попита съпругата на търговеца и взе една от подноса. Расмус хвърли поглед към госпожица Орлен, дали беше позволено да вземе Емеденката или не беше. Госпожица Орлен кимна и Расмус взе Емеденката. Да беше се поклонил, когато ти дават сладкиш, каза госпожица Орлен. Расмус се изчерви още повече и пак се поклони. После застана там, тъпчеше на едно място и не знаеше какво да направи. Не смееше да захапа емеденката и нямаше представа да си вървили, или да остане. Сега ти че да играеш, каза госпожица Орлен и той се вратна и като подгонен избяга оттам. Седна много огорчен на муравата до игрището и изяда емеденката. Беше се държал като глупак, стоя там толкова трумаво и не му стигна ума да се поклони и да благодари. Съпругата на търговеца непременно щеше да си помисли, че глупак. Слънцето се изкачваше все по-високо на небето. Беше ясен, хубав летен ден, в който нямаше нужда да прекупават картофи. Но за децата от Вестерхага той въпреки това беше труден ден, изпълнен с мъчително очакване. Играта на народна топка скоро свърши. Никой не можеше дори да се преструва, че му прави удоволствие. Те просто не знаеха как да използват чудновата свобода, която им беше дадена и която щеше да трае само толкова време, колкото на онези хора им беше нужно, за да вземат решение. Децата никога не бяха преживявали толкова дълъг предобед. Стояха на малки, унили групички из двора и следяха крадешком с очите си дамата с чедърчето. Мъжът и кратко беше останал до масата и четеше вестник. Стана ясно че тя щеше да направи избора. А съпругата на търговеца вървеше от една групичка към друга. Разговаряше подред с тях, малко притеснено, малко свливо, не знаеше точно какво да каже на всичките тези клетничета, които се взираха в нея с такива странни погледи. Ето го момченцето Расмус, то като че ли гледаше на йопорито. В очите му сякаш имаше някаква мълба, тези тъмни очи, прекалено големи за луничавото му, изпитоличице. Но имаше и други, които просеха и моляха с очи. Между тях онова момиченце, дребно и закръглено, с червени буски и същински облак от руса коса над челото. Нямаше как да не го види, защото то вървеше по подира и кратко, където и да отидеше. Беше срамежливо дете и единственото, което се осмеляваше, да отвърне с усмивка, когато тя му се усмихваше. Жената на търговеца погали насърчително момиченцето по бузата. Как се казваш, малка приятелко? Грета отвърна кадрокос от урусумумиченце, като направи хубав реверанс, а после добави, какъв красив чадър имате, лелю. Лелета завъртя белия дантелен чадър и каза, че и тя си го харесвала. Ала не щеш ли, и дъра чадъра на тревата. Докато успее да се наведе, Грета беше там. Обаче не само Грета. Расмус беше застанал съвсем наблизо, колкото можеше поблизо до красивата госпожа. И сега се хвърли върху чадъра. Ех, най сетне не щеше да покаже, че и той може да бъде вежлив. Пусни! Каза Грета и задърпа чадъра. Не, а ще, каза Расмус. Пусни! Викна Грета и дръпна отново чадъра. И изведнъж Расмус стоеше и гледаше в ужас изтръгнатата дръжка на чадъра, която стискаше в ръката си. Другата част на чадъра държеше Грета. Тя също беше изпаднала в ужас. Когато най-сетна схвана какво е станало, Расмус се разплака. В същия миг дотърча госпожица Орлен. Расмус, нещастнико. Развика се тя. Днес май не си сума си. Никога ли няма да се научиш да се държиш като хората? Горещи сълзи на срами отчаяние изпълниха очите на Расмус и тъмна руменина заля лицето му. Жената на търговеца стоеше пред тях, нещастна от толкова много детска мъка. Няма нищо, каза тя примирително, дръжката може да се завинти. Мъжът ми ще поправи. Взе си повредения чедър и тръгна бързо към мъжа си, който още седеше до масата. Грета избърса сълзите си и я последва като любопитно кученце. Застана на две крачки разстояние и заинтересувано проследи как търговецът завинти дръжката и чедърът отново стана цял. Колко хубаво, че можа да се оправи, каза доволно. Усмихна се и русата и кратко кадрава коса сияеше на слънцето, но Расмус беше изчезнал. Заради своя срам и немъжествените си сълзи се беше скрил в нужника. Той беше място за успокоение на наранени души, най-подходящото място, за да забравиш бедите си. В купчината нарязани вестници винаги се намираше нещо интересно за четене, което можеше да те накара поне за кратко време да забравиш всички красиви търговски съпруги и дантелени чадари в този жесток свят. Расмус седеше там, потънал дълбоко в своето четиво. Наистина има късмет, тук намери нещо много интересно. С широко отворени очи прочете буква по буква какво пишеше на парчето Весникарска хартия. Грабеш във фабриката в Сандю. Опасно нападение бе извършено вчера във фабриката в Сандю. Двама маскирани мъже нахлуха в кантората на фабриката и под заплаха с пистолети принудиха касиера да им предаде цялата каса, която съдържаше седмичните заплати на фабричните работници. След деянието извършителите на грабежа изчезнаха, без да оставят следи. Расмус си представи маскираните мъже и изтръпна от напрежение. В този миг изобщо не помнеше съпругата на търговеца. Но когато семейството няколко часа покъсно напусна Вестерхага, той стоеше до портата и дълго гледаше подир Файтона. На задната седалка седеше Грета, русата и краткоглавица се подаваше до синята шапка с парата. Ето че Грета Замина сигурно държеше ръката на красивата госпожа. Едно мек сапуна на шведски, кона, гъсто сапунено желе, обикновено с зелен цвят. Същност е предназначено за погруби домакински работи и е съвсем неподходящо за миене на тялото и още по-малко, на лицето. Бел пъра. Две лакрица, сок от растението сладник, от който в Швеция и други страни приготвят дъвчещи бомбони и ленти с черен цвят. Сокът и произведените от него лакомства са полезни против кашлица. Бел пъра, три, е, какво ще речеш сега? Попита Гонар, когато файтонът беше изчезнал. Нали ти казах, винаги взимат момичета с кадрави коси. Расмускинна. Така беше. За момчетата нямаше никакви изгледи, ако наоколо имаше кадрокоси момичета. И все пак, сигурно не беше съвсем невъзможно някъде по света да има човек, който би искал да вземе едно момче с права коса. Един единствен някъде е далеч за този завойна пътя. «Слушай, знам какво би трябвало да направим», каза Расмус разпалено. «Трябва да тръгнем и сами да си потърсим родители. Как така?» «Какви родители?» Гонар нищо не разбираше. Някои, които искат да ни вземат. Ако няма други деца, от които да избират, ще трябва да вземат нас, въпреки че нямаме кадрави коси. Ти си бил голям хитрец бе. Каза Гунар. Мисля, че наистина можеш да отидеш при Орлицата и да кажеш: Извинявайте, ама днес не мога да прекопавам картофи, защото трябва да тръгна да търся някого. Който иска да ме вземе. Глупчо. Ще тръгнем без да питаме улицата, естествено. Ще избягаме, не разбираш ли? Е, бегай, ако искаш, каза Гунар. Сигурно ще се върнеш, когато огладнеш и ако още не си бой, тогава положително ще ядеш. Бой, каза Гунар. Гонар. и изтръпна. Как може да забрави ужасното, което го очакваше? Та нали щеше да яде бой с пръчка от орлицата, поне беше почти сигурен, че ще стане така. При тази мисъл го обля студена пот. Ела да играем с другите на Народна топка, обади се Гонар. Нали не смяташ да избягаш още сега? Гонар обгърна с ръка раменете му. Колко добър беше Гонар! Ръката му сякаш закриляше Расмус и той се поуспокои и тръгна към игрището. Всички се бяха струпали около голям Петър, който ситнеше насам там с превзета усмивка и се преструваше, че е жената на търговеца. Как се казваш, приятелче? Попита той е луф и го потупа по главата. Харесва ли ти тук във Вестерхага? Виждал ли си някога Атонобил? А да си напълвал гащите? Никой не беше чул госпожата да зададе последния въпрос, но всички се разсмяха доволно. Приятно им беше да вземат на подбив жената, която им беше създала толкова много тайна тревога и толкова силен тайн копнеж, и която никога повече нямаше да дойде тук. Толкова красива са синята си шапка и дантеленото чадърче. Е, вижте, ето го и момчето с легена. Викна голям Петър, когато Расмус и Гонар приближиха. Какви водни фокуси смяташ да направиш с орлицата утре? А, на Расмус никак не му се говореше за водни фокуси, но след като голям Петър благоволяваше да се обърне към него, трябваше да отговори в същия дух. Ами може да взема градинския мъркуч и да изпръскам. Каза горделиво. Всички се изсмяха одобрително и Расмус продължи, по-ощрен успеха. Или пък ще взема голямата противопожарна пръскачка и ще и кратко дам един хубав урок. Колкото и да бе чудно, на това никой не се разсмя. Внезапно всички застинаха в мъртва тишина, втренчили поглед в нещо зад Расмус. С някакво странно чувство стомаха Расмус се обърна, за да види какво е то. Беше Орлицата. Орлицата? облечена с черното си пълто и с празничната шапка на главата. Щяла да ходи на гости у пастура, беше им казала леля Олга, мили боже, трябваше ли да дойде точно тук и точно сега, тъй значи. Смяташ да ми дадеш един хубав урок, каза госпожица Орлен и изглеждаше почти развеселена. Ела утре сутринта в 8 часа в моята стая, пък ще видим кой ще си получи урока. Да, Орпожица го сел, запълтечи Расмус, извън себе си отуплаха. Госпожица Орлен поклати обесърчено глава. Орпожица Гусъл, просто не разбирам какво те е прихванало днес, Расмус. После си тръгна, а Расмус стоеше и съзнаваше, че е загубен. Сега вече нищо не можеше да го спаси, този път беше сигурно. Щеше да яде бой с пръчка и самият той смяташе, че си го е заслужил. Човек не може безнаказано да направи толкова много глупости за един ден. Хайде, хайде, тя не особено силно. Обади се голям Петър утешително. Не е толкова страшно. Няма нужда да приличаш на кисела кръставица. Обаче Расмус никога през живота си не беше Ялбой с пръчка и съзнаваше съвсем ясно, че няма да го понесе. По никакъв начин няма да го понесе. Ех, защо сега не седеше той до съпругата на търговеца във Айтуна, който се отдалечаваше все повече от Вестерхага? Като се вземе предвид всичко, не му оставаше нищо друго. Освен едно, той трябваше да избяга. Не би могъл да лежи цяла нощ в леглото си, като знае, че щом се съмне, трябва да отиде при госпожица Орлен, за да яде бой. Ала сам не може да тръгне. Гонар трябва да дойде с него, трябва. Размуш ще говори с него, ще го моли и ще настоява той също да избяга. Нямаше време за губене. След няколко часа трябва да тръгнат. Дългият ден привърши. Беше време за лягане, но всички искаха да останат навън колкото е възможно по-дълго. Леля Олга беше дежурна, тъй като орлицата излезе. Обаче те не я уважаваха. Вярно, че момичетата послушно се прибраха, когато тя ги извика, но момчетата трябваше да подкара пред себе си като стадо опорити Никой не искаше да си легне в такава прекрасна светла вечер. Расмус гледаше да е близо до Гонар и докато се се обличаха, му пошепна. Гунар, аз все пак смятам тази нощ да избягам. Хайде да дойдеш с мен, но Гонар на сърдито. Не говори глупости. Защо ще бягаш? Расмус не искаше да признае дори пред Гонар, че го прогонва за от пръчката. Скъсвам с това старо сиропиталище, каза. Смятам да си потърся друго място, където да живея. Така ли? Е, бягай тогава. Отговори Гонар безгрижно. Но ще ми е жал за теб, когато се върнеш. Никога няма да се върна. Това звучеше ужасно. Дори Расмус потръпна, като го каза. От съвсем малък живееше във Вестерхага. Не помнеше никакъв друг дом, нито друга майка, освен госпожица Орлен. Наистина беше страшно да си помисли, че ще изчезне оттам за винаги. И сигурно ще е странно никога повече да не види улицата. това е едно на ръка. Не, че обичаше, Ама все пак. Веднъж, преди няколко години, когато една вечер Расмус го заболя ухо, тя го взе с кута си. Позволи му да притисне болното ухо към ръката и кратко и му изпя. Никой не е по-закрилен от мен. Колко много я обичаше той тогава. Обичаше и още дълго време след това и просто копнеше пак да го заболи ухо. Но ухото не го заболя. Госпожица Орлен никога повече не се погрижи за него и почти никога не го бе погълвала, когато правеше вечерната си проверка. А сега искаше да го бие. Тя заслужаваше, той да избяга, но въпреки това, страшно му прозвуча това, никога няма да се върна. Освен той Гунар. Ако Гунар не се съгласи да тръгне, сигурно и него няма да види никога повече. И то щеше да е по-лошо от всичко останало. Да не види никога вече Гонар, който беше най-добрият му приятел. Леглата им стояха едно до друго спалнята, в училище седяха на един чин и веднъж се бяха побратимили, боднаха се в ръцете и смесиха кръвта си зад кокушарника. А сега Гонар не искаше да избяга с него. Расмус почти му се разсърди заради това. Наистина ли смяташ да останеш във Вестерхага, докато му хлесаш? За това ще си говорим, когато се върнеш, отговори Гонар. Никога няма да се върна. Увери го Расмус и пак потръпна, когато го каза. Тази вечер в спалнята беше бурно. Нали Орлицата беше на гости, а голям Петър каза, че Леля Олга може ли да се въртят около пръста колкото си искат. Тази вечер можеха да се бият, да си правят шиги, да вдигат шум и да не си лягат, докато Леля Олга не влезе са зачервено от отят лице и ги заплаши, че ще ги обади на госпожица Орлен. Едва тогава се вмъкнаха в леглата си. Но дори след това нямаше нужда да млъкнат и да заспят. «Аз съм принц от синята кръв», започна Албин от своето легло въгъла. Винаги започваше така. Наричаха го «Принц Албин от синята кръв». Той твърдеше, че баща му принадлежал към кралското семейство, а самият той попаднал във Вестерхага поради явна грешка. «Това стана, когато бях красиво малко дете», продължи Албин. Но щом порасна... Ще намеря баща си и тогава да видите какво ще стане. Всички, които са били добри към мен, ще получат разни неща, много неща. Благодаря, Ваше Величество, обади се голям Петър. Кажи ми какво ще получим. Това беше една постоянно повтаряща си игра. Никой освен самия Албин не вярваше, че той е принц от синята кръв и никой, освен същия този Албин не вярваше че той някога ще е в състояние да подари дори едно петаче. Но всички се таеше настойчиво желание за неща, каквито никога не бяха имали и никога нямаше да получат, и за това бяха винаги готови да слушат. Когато Албин лежеше вечерно време в леглото си и подаряваше наляво и надясно велосипеди и книги, и кънки, и забавни игри. Обикновено Расмус също обичаше играта, но тази вечер имаше само едно желание – всички да заспят колкото може по-скоро. Цялото тяло го боскаше. Като че ли всичките противни събития от този ден се бяха вмъкнали под кожата му и искаха да го подтикнат да тръгне. През отворения прозорец се виждаше светлата, тиха лятна нощ. Навън всичко беше съвсем спокойно и нямаше пречки, от които човек да се страхува. А може би някъде надалече имаше едно място, което беше по-добро от Вестерхага за сирачета с права коса. По едно време задряма, но се събуди от собствената си тревога и усети. Че часът е настъпил. Спалнята беше тихо. Само хъркането на Елув се чуваше както обикновено над тихото сумтене на другите. Расмус се надигна предпазливо в постелите си. Огледа редиците от легла, за да се увери, че всички са заспали. Да, наистина спяха. Принц Албин мълвеше нещо в съни си. Емил се въртеше както винаги, обаче всички спяха. И Гунар. Спеше спокойно и кротко срушавата си глава на възглавницата, без да го е грижа, че тази нощ най-добрият му приятел ще изчезне завинаги от сиропиталището възстърхага. Расмус въздъхна Колко ще се натъжи Гонар, когато се събуди утре и види, че Расмус наистина е избягал. Гонар нямаше да каже така спокойно «Е, бягай тогава», ако дълбоко себе си вярваше, че Расмус наистина смята да бяга. Той не разбираше че човек трябва по-скоро да избяга, отколкото да яде бой с пръчка. Расмус въздъхна отново. Другите момчета като че ли не смятаха, че тая работа с пръчката е нещо, от което трябва да се боят. Само той едва ли не предпочиташе да умре, вместо да приеме да го бият. Измъкна се колкото можеше потихо от леглото и безшумно се облече. Сърцето му биеше много особено, а краката си чувстваше странни и чудновати. Те като че ли не искаха да бягат, след като трепереха така. Мушна ръка в джоба си. Там бяха ръковината и петачето. Едно петаче не беше голям капитал, с който да тръгнеш по широкия свят, но в крайен случай на глад би могло да послужи за неговото спасение. Сигурно ще може да си купи за своето петаче две кифли и малко мляко. Ръковината, която беше само красива и приятна за пипане, ще остави. Ще я подари на Гонар като спомен от навеки и загубения му приятел от детинство. Когато Гонар се събуди на сутринта, до него няма да има никакъв Расмус, обаче на леглото му ще лежи една красива, много красива раковина. Расмус преглътна и сложи раковината на ръба на леглото. Замик остана там, като се бореше с плача и слушаше дълбокото дишане на Гонар. После доближи ръка до главата върху възглавницата и прекара внимателно мръсния си. Напукам показалец по острата коса на Гунар. Това не беше истинска милувка. Той просто искаше да докосне още веднъж най-добрия си приятел, тъй като навярно никога вече нямаше да може да го стори. С Богом, Гонар промълви тихо. После се прокрадна до вратата. Спря за малко и се ослуша с разтоптяно сърце. Отворя с ръка, мокро от студена поти и замря пак, изпълнен с омраза към вратата, защото така безотговорно скърцаше. Стълбата към кухнята също скърцаше. Ами ако срещна улицата, какво ще и кратко каже? Че го боли стомах и трябва да излезе. Не, това няма да мине пред улицата. Трябва да намери нещо за ядене, което да отнесе със себе си. Опита вратата на килера. Беше заключена. Котиите за хляб в кухнята, Ови също бяха празни. Намери едно единствено жалко парче сухар и го мушна в джоба си. Сега беше готов да тръгне. Кухненският прозорец стоеше отворен. Расмус трябваше само да се качи на масата пред него и с един скок щеше да е на свобода, но в същия миг чу стъпки по пясъчната пътека отвън. Стъпки, които не можеше да не познае. Орлицата се връщаше от гощавката у пастора. Расмус усети как краката му сякаш се подкосиха. Сега беше загубен. Ако орлицата влезе през кухненския вход, той е неспасяемо загубен. Нямаше никакво разумно обяснение за това, че се навърта в кухнята в 11 часа вечерта. Ослушваше се и стръпнал от ужас. Може би имаше една маничка възможност тя да влезе от към верандата. Обаче на нея и презумна и кратко минаваше да мина оттам. Сега той, че стъпки в предверието, сега някой хвана бравата. Изтръпналите му крака изведнъж се раздвижиха и Расмус се хвърли под масата. Задърпа е му шамената покривка, за да скрие колкото е възможно повече от себе си. В следващата секунда госпожица Орлен беше вече в кухнята. Расмус имаше чувството, че е настъпил последният му час. Човек не може да е толкова оплашен и въпреки това да оживее, сърцето му сигурно скоро ще се пръсне, както се е раздумкало. Всяко кът, че в голямата старовремска кухня беше ясно видимо в бледата светлина на лятната мощ. Госпожица Орлен трябваше само да сведе малко погледа си и щеше да види Расмус, свит под масата като изплашено зайче. Но госпожица Орлен явно мислеше за друго. Стоеше насред пода и си мърмуреше нещо. Грижи, грижи, мълвеше тя. Нищо, освен грижи. Въпреки, че Расмус изпитваше такъв страх, не можа да не се запита какво има предвид Орлицата с тези думи. Тя пък какви грижи има. Ето, това той никога няма да узнае, защото сигурно я вижда за последен път, както стои там и сваля шапката си. Той поне се надяваше да е така. С тежка въздишка госпожица Орлен излезе от кухнята. И тихото хлопване, когато вратата се затвори след нея, беше най-божественият звук, който Расмус бе чувал в живота си. Седеше неподвижно под масата и напрегнато се ослушваше. Изчака няколко мъчителни секунди, а после се покатери колкото можеше по-бързо върху рамката на прозореца и скочи навън. Тупна тежко в тревата. Тя беше мокра от роса и студенеше на босите му крака. Нощният въздух също бе хладен, но седише леко. Въздухът на свободата. Да, той беше свободен, слава Богу, сега беше свободен. Но се оказа, че ликува прекалено рано. Един нов звук отново го изплаши почти до полуда. На горния етаж внезапно се отвори прозорецът на стаята на госпожица Орлен. Размусчо как издрънча куката и види орлицата, застанала там, стройна и черна и отправила поглед към него. В отчаяние той се притисна така плътно към ствола на едно ябълково дърво, сякаш искаше да се слее с него. Притай дъх и зачака. Кой е там? Извика урлицата тихо. Расмус потръпна при звука на този глас, който познаваше толкова добре. Съзнаваше, че е най-добре да отговори, преди тя да го открие. Ако мълчи, ще стане още по-лошо. Обаче не успя да произнесе нито дума с треперещите си усни, а просто стоеше и се взираше боязливо в тъмната фигура в рамката на прозореца. Струваше му се, че тя гледа право към него и очакваше всеки миг да извика името му. Колкото и да странно, тя не го стори. Неочаквано затвори прозореца и изчезна стаята. Расмус въздъхна от облегчение. Виждаше я смътно там вътре. Сега ти си запали свеща и в пърхащата светлина, той видя сянката и кратко на стената с на сини цветя и голямата снимка на кралското семейство в рамка. Чудно, никога вече нямаше да види тази снимка, нито пък картината си с пред пилат, която висеше над отсрещната стена. Всъщност съжаляваше, защото му беше забавно да гледа тези изображения, когато, много рядко, биваше допускан в стаята на улицата. Но на това вече бе сложил край и, слава богу, утре той няма да бъде там в 8 часа, това беше сигурно, а кралското семейство и Пилат можеха да са забавни колкото си искат. Той копнеше да се махна оттам, но не можеше да се откъсне, докато сянката танцуваше по стените там горе. Беше му и страшно, и напрегнато да стои навън и да гледа улицата, без тя да знае. С Богом, приятелко, мислеше Расмус. Нищо не ти струваше да ме погалваш малко по-често вечерно време и тогава може би щях да остана, но, с Богом, приятелко, ли сега какво стана? Дали пък урлицата не чу какво си помисли той? Защото изведнъж смъкна транспаранта. Все едно, че каза, с Богом. Все едно, че затвори сиропиталището Вестерхага за него и го остави сам навън в нощта. Той се застуя в сянката на ябълковото дърво, загледам в старата къща, която до сега беше негов дом. Една стара бяла къща и толкова красива сега, през нощта, стъмни прозорци и кичести дървета наоколо. Расмус по нея смяташе за красива. Но Леля Олгав се повтаряше, че къщата била ужасно престаряла по рутина, в която просто не можело да се поддържа чистота. Сигурно има похубави къщи, в които би могъл да живее. Нямаше нужда да тъгува, задето трябва да си отида оттам. Положително ще си намери много по-хубаво място, по света навярно има и други съпруги на търговци. Почна да тича. Премина бегом през мократа трева, тичаше между ябълковите дървета, втурна се към портата. Там отвън криволичеше пътят. Точеше се като сива лента в лятната нощ. Расмус тичаше. Четири. Не се боя по пътечка зелена. Така пишеше в едно стихотворение, което госпожицата им беше прочела в училище. В него се разказваше за едно момче, което също било сам семичко навън през нощта. Той не трябваше да е пострахлив страхлив от онова въглищарче. Но беше много страшно да си сам, никак не бе свикнал на самота. В сиропиталището винаги имаше хора около него, а искаше ли да остане сам, трябваше да се затвори в нужника или да се покатери на липата. Във Вестерхага самотата беше нещо, за което можеш да копнеш. Но сега Расмус беше сам в лятната нощ, а това не приличаше на нищо, което бе изпитал досега. Тази прохладна, безветрена нощ с бледи звезди беше най-тихото, най-безмълвното нещо, което бе преживявал и то го плашеше. Страхуваше се от тишината и странния здрач, който караше всичко да изглежда недействително. Само на сън беше виждал пейзажи, потънали в подобна бледа светлина и досега не знаеше, Челетните нощи са такива. Обзет от страх и премръзнал, той тичеше по пътя, тичеше с всички сили. Босите му крака шляпаха по земята. Той бързаше. Пътят беше опасен, по него можеше да срещна хора, които биха се сетили, че е избягал. Но имаше и един пряк път през ливадите. Той сигурно също водеше към широкия свят. Беше тесен и криволичещ път по който зима се движеха само дърварски коли, а лете, когато изкарваха добитъка на паша, каруци с мляко. Там нямаше нужда да се опасява, че ще срещне някого, който да го пита какво прави нощно време сам навън. Въпреки това се подволми на разклона. Всичко изглеждаше някак малесано и странно между лещаците, а трепетликите шушнеха толкова тъжно, въпреки че нямаше почти никакъв вятър. Как ли го издаваха трепетликите този шепот и защо звучеше тъй жално? Не се боя по пътечка зелена, не, но поне него нарда беше с него. Де имаше някой, когато тък му се да хване за ръката. Сенките бяха толкова тъмни, а целият свят бета и безмълвен, сякаше мъртъв. Всички животни и птици спяха, пък и всички хора, и само той вървеше тук, сам изтръпнал от страх. Много оплашен по пътечка зелена, това беше той и далеч не така смел като въглищарчето. Ужасно далеко, далеко в гората пишеше още в онова стихотворение и то бе вярно. Освен това Расмус беше страхотно гладен. Мушна ръка в джоба си и извади сухара. Изяда го, но все още чувстваше стомаха си празен както преди и взе да се пита разтревожено дали по света има добри хора, които дават храна на самотни момчета от сиропиталища. Въпреки, че заради косата си не бяха подходящи за осиновяване. гладен, уморен, трябваше да намери някое място, където би могъл да поспи. Но още не. За сега не биваше да почива. Трябваше да се отдалечи колкото е възможно повече от Вестерхага, преди да се развидели, преди да открият, че го няма в леглото му. Ех, каква врява щеше да се вдигне, когато забележат. Олицата може би ще изпрати полицията да го търси. Тази мисъл го накара да ускори крачките си. С ръце в джобовете и при свити рамене тичеше по пътя. Беше втренчил поглед напред и се стараеше да не поглежда в страни към мрака, където се стелеха сенките. Вървеше и чувстваше колко самотен, ужасно самотен. Вървеше ли, вървеше. Кратката лятна нощ става дълга, когато човек броди по пътищата. Броди цяла вечност докато краката му едва смогват да пристъпват. Докато клепачите му почти се затварят и така му се спи, че върви и клюма. Зората идва, първите слънчеви лъчи се прокрадват между дърветата, но той не ги забелязва. Паяжините в травата изкрят, росните капки блещукат по листата на шипката, леката утринна мараня изчезва незнайно къде и на най-близката бреза е кацнал ранобуден кос и запява първите ликуващи трели на утрото. Но човек не го забелязва. Защото е толкова уморен и сънлив. Неописуемо сънлив, но изведнъж стига до малка сива плевня, от онези плевни, в които скитниците обичат да спят. Стои насред една ливада и въпреки своята сивота, изглежда много гостоприемна. По това време на годината, такива плевни са пълни с сено. Размос отваря смъка тежката врата. Вътре е тъмно и тихо, и сеното уха е много хубаво. С тежка въздишка която звучи почти като ридание, той се хвърля сеното и вече спи. Събуди се от студ и от едно стръкче сено, което го гаделичкаше по носа. Стреснато се надигна, не помнеше нито къде е, нито как е попаднал там. Но изведнъж всичко изплува в паметта му и чувството на безгранична самота накара очите му да се налеят със сълзи. Колко беше нещастен! То било много по страшно да си беглец, отколкото си го беше представил. Копнеше вече да се върне във Вестерхага при Гонар, в топлото си легло и при сутрешната каша. Да, тъгуваше за сиропиталището като за изгубен рай. Вярно, там понякога можеше да ядеш бой, но то все пак не беше толкова страшно, както да си сам саменичък света и да ти е толкова студено, и да си толкова гладен. През един тесен процеп в стената се процеждаше тънък слънчев поток и стигаше до него. Значи днес времето щеше пак да е хубаво и нямаше причина да е такъв кучешки студ. Беше облякал дъбелия си полувер и всекидневните панталони, онези от сив шеяк, на които Леля Олга бе зашила кръпки на коленете. Но въпреки това му тракаха зъбите от студ. Много му се искаше да легне и заспи отново, но на такъв студ не можеше да се спи. Съдеше в сеното и зъзнаше, и следеше с мрачен поглед прашинките, които танцуваха в слънчевата ивица. Тогава чу нещо. Нещо страховито, което накара тръпка на ужас да премине през цялото му тяло от главата до петите. Някой се прозяваше съвсем близко до него. Той не беше сам в плевнята. Още някой беше спал там тази нощ. Очите му зашариха изплашено наоколо, за да открие кой е. И тогава видя, че над един голям сандък за сено съвсем наблизо се подава кадравка в в перчем. Някой пръхтеше в сеното и след това размус чу един глас да казва. Ох-ох, да през деня и през нощта, ама най е зле на сутринта. После над сандъка се подаде цяла глава, цяло лице, кръгло, небръснато, с покарала тъмна брада. Две примижили очи се взряха стреснато в него, а сетне по кръглото лице се разля широко усмивка. Непознатият всъщност не изглеждаше опасен. Като че ли го напушваше смях, когато каза. Здрасти, Байо! Здрасти, Байо! отвърна Расмус неуверено. Колко изплашен изглеждаш! Да не мислиш, че ям деца? Когато Расмус не отговори, той продължи. Що за птица си ти, как се казваш? Расмус! каза го с доста жален глас, защото се страхуваше както да отговори, така и да мълчи. Расмус, та и значи. Расмус, рече Брадясалият и кимна замислено. Да не си избягал от дума не. Не от дома, каза Расмус и смяташе, че не лъже. Вестерхага все пак не беше истински дом. Как можеше този брадясъл човек да помисли, че някой би искал да избяга, ако си има истински дом? Не ме гледай така стреснато. Продължи, брадясалият. Нали ти казах, че не ям деца? Расмус събра цялата си смелост. А ти, Чичо, избягал ли си от дома? Попита предпазливо. Бредя си изсмя. Чичу. Чичо. На Чичо ли ти приличам, а? Дали съм избягал от дома да, да, ма е точно така, каза и си и още по-силно. Ти скитник ли си, Чичо? Попита, Расмус. Престани да ме чичосваш, моля ти се. Казвам се Оскар. Той си справи сеното и Расмус видя, че сигурно е скитник, защото носеше много раздърпани дрехи, карирано, протрито сако и панталон, който висеше на турби по него. Беше висок и и изглеждаше доста добродушен, а когато се смеше, зъбите му блестяха много бели сред брадатото лице. Скитник ли каза? Да си чувал някога за райски Оскар? Това съм аз. Скитникът на рая и Божия куковица. Това съм аз. Божия куковица. Разму си помисли, че този скитник май не е всичкия си. Защо си Божия куковица, Оскар? Попита той. Оскар взе да клати дълбокомислено глава. Ами нали някой трябва да бъде такъв? Трябва да има човек, който скита по пътищата и е Божия куковица. Бог иска да има скитници. Иска ли? Попита Расмус недовърчиво. Да, иска, увери го Оскар. След като си е дал толкова много труд да сглоби целия свят, той иска в него да има всичко, разбираш ли? А как би изглеждало, ако има всичко? Освен скитници, Оскар закима доволно. Божия куковица, да, да, така си то. После бръкна в една раница, която лежеше до него сеното, и извади голям пакет, във вестник. А сега ще ми се ослади закуската. Когато Оскар каза това, Расмус усети как стомахът му се сгърчи от глад. Такъв глад, че бе готов да задъвче сено като въл. Някъде навън оставих и една бутилка мляко, продължи Оскар. Спърга скок се озова до вратата. Тя скърцаше и се движеше мудно на пантите си, докато той я е отваряше. Оскар успя да я разтвори до край и в плевнята се раства широк килим от слънчева светлина. Насред тази слънчева светлина, Оскар спря и се протегна, но след това изчезна. Подир малко се върна с една добре запушена литрова бутилка мляко в ръка. Както казах, сега ще ми се ослади закуската. Заяви той и се настани удобно в сеното. Разви вестника и извади сандвичи, големи, дебели и дълги резени от селска ръжена пита. С доволно грухтане той захапа един от тях. Расмус видя, че по него има филийки студено свинско месо, а студено свинско месо беше според Расмус най-вкусното нещо света. Изглежда, че Йоскар обичаше студено свинско. Дъвчеше, гледаше влюбено сандвича и пак дъвчеше. Расмус пребледня от глад. Мъчеше се да гледа в друга посока, но се оказа съвсем невъзможно. Сандвичът привличаше на погледа му и той усети как устата му се наля с слюнка. Оскар престана да дъвче. Наклони глава в страни и погледна на смешливо Расмус. Ти сигурно не искаш някакъв си обикновен, прост сандвич със свинско, каза. Такива като теб сигурно ядат сутрин само млечна каша с тафиди? Не искаш един обикновен, прост сандвич със свинско, или... Как да не иска човек небесния разкош, когато му го предлагат? Да, благодаря, каза Расмус и преглътна смъка. Да, благодаря, ако може. Без да продума, Оскар му подаде един сандвич. Беше разкошно дебел и разкошно дълъг, и върху него лежаха две големи фили свинско месо. Расмус го пъхна в устата и захапа. Блаженство, този солен вкус на свинското, който се смесваше със силно уханния вкус на ръжения хляб. Той примижа и почна да яде. Мляко, каза Оскар и тогава Расмус отвори очи. Оскар му подаде пълно некиено канче и момчето отпи няколко големи глътки. Стана му студено на стомаха и се разтрепери още повече от преди, но вече му беше безразлично. Продължи да пие, докато не остана нито капка. Още един сандвич, обади се Оскар и бутна към него втори огромен резен. Може ли, има ли достатъчно? Може. Разбира се, отговори Оскар. Не всички селянки са стиснати, а онази, дето ми даде тези сандвичи, сигурна предчувствала, че ще те срещна. Седяха в сеното, мълчаха, лядяха и дъвчаха, докато и троха не остана. Изпиха цялото мляко и размусусати, че му стана още постудено на стомаха. Благодаря, каза, си ти Това беше най-вкусното нещо, което съмял. Обаче си посинял от студ. Рече Оскар. Трябва да се махнеш от тук и да се стоплиш. Оскар стана и нахлузи раницата. Тръгна към вратата. Расмус видя едрата му, широко фигура в очертанието на вратата и мухрумна, че Оскар смята да си отиде. Тази мисъл беше просто непоносима. Оскар не биваше да си тръгне и да го остави отново сам. Оскар, каза той толкова притеснено, че едва смогваше да изрече думите. Оскар. И аз бих искал да стана такъв един райски скитник. Оскар се обърна и го изгледа. Не, такива като теб не трябва да стават скитници. Такива като теб трябва да си стоят у дома при татко и мама. Аз нямам татко и мама, каза Расмус. Ох, как не можеше Оскар да разбере колко самотен и да се смили над него. Скочи от сеното и хукна да догони скитника. Нямам ни татко, ни мама, повтори той, но съм тръгнал да си търся. Хвана настойчиво ръката на Оскар. Не може ли да скитам заедно с теб, поне докато търся? Какво търсиш същност? Попита Оскар. Някого, който ме иска, отговори Расмус. Не мислиш ли, че все пак може да има някой, който би искал да си има едно момче с права коса? Оскар све с да смаян поглед към слабичкото луничаво лице, което така оживено бе вдигнато към него. Ами да, каза, сигурно има хора, дето искат да си имат момче с права коса. Важното е момчето да е почтено. Почтен съм, увери го Расмус. По него редолу, добави, защото човек може би не беше почтен, щом като избягал от сиропиталище. Оскър го погледна строго. Слушай, сега ще бъдеш така любезен да ми кажеш откъде идваш. Расмус сведа очи и смутено взе дарови в земята с палеца на единия си крак. От Вестерхага от сиропиталището. Ама не искам да отида пак там, каза натъртено и вече беше забравил. Че само преди малко ужасно бе закопнял да се върне. Сега знаеше единствено, че иска да тръгне с Оскар, когато познаваше от по-малко от един час. Защо избяга? Попита Оскар. Направил си нещо, което не е хубаво, а Расмус почна да рови още по-осърдно с палеца на крака си. Да, каза и кимна. Залях с вода госпожица Орлен. Оскар се изсмя, но веднага стана пак сериозен. Значи не си от уния, Дето не могат да си увардят пръстите, а? Не си задигнал нещо? Задигнах, отговори Расмус виновно. Тогава не можеш да ми станеш другарче, отсече Оскар. Ако един скитник краде, всичко свършено. Докато се усетиш, и полицията ще те спипа. Не, не мога да те взема за другарче. Расмус се вкопче отчаяно в него. Моля ти се, моля ти се, Оскар. Няма да ти помогне никакво, моля ти се. Каза Оскар. Какво си задигнал? Расмус пак взе дарови земята с палеца на крака си. Едно парче сухар промълви той. Когато щях да бягам, за да имам нещо за ядене? Парче сухар ли? Оскар така се разсмя, че зъбите му блеснаха. Парче сухар не се брои. Расмус изпита огромно облегчение. Може ли все пак да стана такава една куковица? Да, чак толкова строги не сме, увери го Оскар. А може ли да ти бъда другарче? Хъм, рече Оскар. Ще повървиш известно време с мен, пък да видим ще ни хареса ли заедно, или не. Благодаря, мили Оскар, каза Расмус. На мен, на мен вече ми харесва заедно. И така започна скитничеството. Слънцето стоеше още ниско. Селището почваше да се пробужда. Отдалеч долетя кокоригането на петел, кучета лайха, а по пъти затрака празна кола за сено, теглена от два мършави коня. Един сън рътай стоеше прав колата и държеше юздите. «Да му викнем и да го питаме дали може да се повозим с него», предложи Расмус. «Нищо няма да викаш. За сега трябва да се спотайваш. Кой знае дали госпожица Орлен не е толкова луда по теб, че да насъска полицията да те върне? Вярваш ли да го направи?» Попита Расмус, като трепереше не само от студ, но и от уплаха. «Смятам» че първо ще изчака два-три дни да се успокои. Сигурно си мисли, че ще се върнеш сам, когато огладнеш. Ама няма да се върна. Заяви, Расмус. После се прозя с широко отворено уста. Тази нощ почти не съм спал, извини се той. Все още му се спеше и беше уморен, но не искаше да бъде в тежест на Оскар, който крачеше така безгрижно и то с такива дълги стъпки. Аха, значи ти се спи? Оскар изгледа изпитателно недоспалото и премръзнало клетниче, което потичваше, за да върви наравно с него. Ела, ще намерим някое местенце, където да се стоплиш и да поспиш. Човек не може да легне да спи посред бял ден, възрази Расмус. Та нали току-що станах. Скитниците могат, увери го Оскар. Тогава на Расмус му стана ясно какво означава да си скитник. В един ослепителен миг той разбра чудото на този нов живот. Можеш да правиш каквото си искаш. Можеш да ядеш и да спиш, и да скиташ, когато и както ти падне. Ти си свободен, благословено свободен като птичка в гората. Съвсем опиянен от своето откритие, той продължи да припка до Оскар. Чувстваше се вече като скитник и виждаше околния свят с очите на скитник. Виждаше пътя, който се виеше с смеки извивки през местността и мамеше с нови тайни зад всеки завой. Виждаше зелените ливади. Където кротки крави преживяха под утринното слънце, червените селски къщи, до които току-що станали слугини търкаха съдините за мляко, а ратаите пълнеха с вода коритата за конете. В къщите ревяха деца, кучета пазачи лаяха и се дърпаха на веригите си, а в оборите самотни отелили се крави мучаха за свободата по пасищата. Той виждаше и чуваше всичко, както го вижда и чува един скитник. До него маршироваше Оскар и сита наникаше весело. Изведнъж кривна от пътя и спря на една слънчева полянка сред няколко високи хвойнови храсти. «Тук можеш да си легнеш», каза Оскар. Тук е завет, има слънце и жива душа не може да те види от пътя. Расмус почна да се прозява, но една тревожна мисъл прекъсна прозявката му. «Оскар, обещаваш ли да не ме изоставиш?» Докато спя, Оскар поклати глава. «Спи спокойно», каза само. Расмус се хвърли на земята. Легна по корем и завря нос в едната си лъкът на свивка. Колко хубаво го топляше слънцето и колко му се спеше. Полуна на ти, че Оскар го зависа с си. Вече не му беше студено. Лежеше върху килим от мащерка и вдишваше приятното билково ухание. Хвойновите храсти също ухаяха хубаво, когато слънцето ги огряваше. Миришеше на лято. Да. До края на живота му уханието на мащерка и нагрята от слънцето хвойна, щеше да означава за и скитане по пътищата. Над главата му забръмча е една земна пчела и той отвори смъка едното си око, за да погледне. Тогава видя, че Оскар седи до него и дъвче един стрък трева. После заспа. Пет. Моля ви, госпожо, дали имате малко храна за мен и моето другарче скитниче? Оскар застана на прага на кухненската врата и се поклони вежливо с каската в ръка. Пак ли си тръгнал да скиташ, райски Оскар, каза селянката наодобрително. Нали наскоро ти дадох цяло руло от кайма? Възможно е, отвърна Оскар, но колкото и да странно, оживях. Расму се изкиска тихо и селянката погледна и него наодобрително. Какво е това хлапе, дето си го повел със себе си? А, той е едно клето езичниче, за което се грижа. Заяви Оскар сериозно. Тръгнали сме да му търсим християнски дом. Може би ви трябва едно пъргаво езичниче в къщата, госпожо, самият ти си езичник. Селянката почна настървено да търка кухненската маса с парцела, като замиташе кури от хляб, картофени обълки и разсипано мляко. Личеше си, че всяка частица от тялото и кратко ненавижда скитници и на с почти му се доще да се вратнат и да се отидат. Но това беше първата селска кухня в която влизаше и трябваше да използва случая, за да огледа всичко. Далеч не миришеше толкова хубаво, както в кухнята на Вестерхага. Тук миришеше на помия от свинските кофи до мивката, на мръсни парцали за триене и на нещо друго, някаква особена домашна миризма, която никога преди не беше усещал. Добре, че не го искаха в това стопанство, защото не би искал да остане там. Те и без това си имаха дечурлига, цяла редица бледи и дебели деца, които стояха без да продумат и го гледаха око корено. Сигурно, защото Оскар беше казал, че е езичник. Ако ми нацепиш малко дърва, после ще ви дам да ядете, каза селянката неохотно. Оскар наклони глава и я погледна молително. Трябва ли да цепя дърва? Не може ли вместо това да извиря едно трела Благодаря, ще мина и без тралала заяви селянката, но лицето й кратко просветна малко. Оскар въздъхна тежко. Аха! и значи, каза и кимна тъжно. Да цепя дърва, ти, какво можело да му се случи на човек, както си върви и нищо лошо не подозира. Може ли първо да видя менюто? Марш в бараката за дърва и не говори глупости. Сопна се селянката, ама не изглеждаше вече никак сърдита. Оскар и Расмус бързо излязоха през вратата. Как ще разберем къде е бараката за дърва? Попита Расмус. Ха, мога да я намеря и на тъмно. Ако трябва, отвърна Оскар. Става ми някак навесело на душата, когато попадна близо до няколя барака за дърва. И тогава си казвам, ето я, а сега главата си отрязвам, ако не е тук. Той влезе в една дъщина пристройка и тя наистина се оказа бараката за дърва. Взе брадвата, забита в дръвника и започна да цепи. Бързо и сръчно разсичаше дебелите пънове, та цепениците летяха из въздуха. Расмус ги товареше подред в една количка, която явно употребяваха, когато прекарваха дърва. Колко добре цепиш, обади се Расмус. Ама май си голям мързелан, а Оскар? Оскар кимна в знак на съгласие. Да, що се отнася до работата, се задоволявам с малко. Никой ли не е искал да ти даде истинска, свясна работа? О, имаше такива случаи, но общо взето хората са добри към мен, отговори Оскар. После продължи замислено. Разбираш ли, работата е там, че понякога ми се работи и тогава ми се работи просто до полуда, а понякога изобщо не ми се работи. Пък хората са си наумили, че човек трябва да работи постоянно, ама това не ще да се побере в нещастната ми глава. Да, и на мене не можа да ми се побере в нещастната глава, докато бях във вестърхага, призна Расмус. Количката се напълни и Оскар престана да цепи». Беше оставил раницата си до вратата на бараката и извади от дъното и кратко малък акордеон, грижливо овид в парче червено одеяло. Сега ще му друснем едно трелалах хубсъса, пък селянката да казва каквото си иска. Пръстите му се плъзнаха по клавишите и акордеонът издаде няколко звука като въздишки. Но после Оскар го натисна здравата и бараката се изпълни с най-хубавата музика, която Расмус бе чувал в живота си. Косата и кратко е черна, като черната нощ. И не е чудно, че за нея копне още. Пеше Оскар със силен, топъл глас, от който Расмус го полазиха сладосни тръпки. Това беше много по-хубаво от църковните песни, които им свиреше госпожица Орлен на Хармониума едно. Расмус се настани удобно на дръвника и се наслаждаваше безмълвно и от сърце. Бледите дечурлига се полевиха отвън, но станаха на почтително разстояние, стояха мълчаливо, зяпаха и слушаха. Селянката си беше намерила работа в нивата с ревен до бараката. Береше дръжките с такова усърдие, сякаш нито чува, нито вижда. Но когато Оскар престана да пее, тя дойде и каза почти дружелюбно. Сега може да влезете и да хапнете, печена скумрия и варени картофи. Е, това е най-хубавото ядене, майко. Оскар се плесна доволно по коленете, след като седна до кухненската маса. Расмус се съгласи с него. Не беше ел топла храна, откакто напусна Вестерхага, и душеше уханието на скумрия и лук. Селянката му насипа щедро пет големи картофа и почти цяла скумрия, и той почна да харесва все повече. Въпреки, че го гледаше изпитателно, докато ядеше и най-сетне каза. Знаеш ли, Оскар, този хлъпък е много малък, за да скитури по пътищата. Оскар дъвчеше и устата му беше толкова пълна. Че едва успя да отговори. Естествено, каза. Ама то няма да трае дълго. Оной, дето го каза Ходеве, беше само на шега. Момчето отива при баща си и майка си. Това е вярно, помисли си Расмус. Щом намери някого, който иска да го вземе, няма да скита повече. Но то не е спешно, вече не е спешно да си намери майка и баща. Първо иска да види Тойоной, а толкова му е приятно да скита с Оскар. За нищо на света не би искал за сега да се раздели с него. Но Оскар, дали той не смята, че му е трудно да го води със себе си? Дали пък Оскар не иска колкото е възможно по-скоро да му намери родители? Попита го, когато излязоха на пътя. Да не искаш да се отървеш от мен, Оскар? Оскар беше вече влязал в маршовата си крачка. Когато искам да се отърва от теб, сигурно ще те обадя, отвърна той. Този отговор не беше много успокоителен. Ами ако Оскар му Обади, преди Расмус да е намерил новия си дом. Какво, за Бога, щеше да прави тогава? Една единствена нощ беше изпитал какво означава да си сам и не искаше да го преживее още веднъж. Хвърли плах поглед към Оскар. О, щеше да е много добър, щеше да внимава да не бъде в тежест, само и само да не дотегне на Оскар. Оскар, мога и сам да си носе полувера, каза настойчиво. Но Оскар не одобри това предложение. Няма смисъл, нали е в раницата ми. Не ми става ни по-леко, ни по-тежко. Оскар крачеше ли? Крачеше и Расмус за припка с всички сили, за да ни изостане. Искаш ли да те хвана за ръка, Оскар? Попита Расмус за дахано, когато вече отмаля. Тогава Оскар спря и го погледна замислено. Да, благодаря. Каза. Хвани ме. Моля те, дръжме за ръка, за да ни изостана назад. Расмус смушна ръката си в тази на Оскар и двамата продължиха в поумерен ход. Още не съм свикнал, промълви Расмус като извинение. Беше му ясно, че Оскар забавя крачка заради него. Не, разбира се. Истински обучен скитник не ставаш с едно кихване, призна Оскар. После показа на Расмус как трябва да се ходи. Сякаш поглъщаш пътя с крепка, равномерна крачка. Но ние няма нужда да фучим като че ли искаме още до вечера да стигнем до края на света», рече Оскар. «Нямам нищо против да стигнем утре». Расмус вървеше до Оскар, готов да се пръсна от благодарност към него, задето беше толкова добър. Искаше по някакъв начин да го възнагради, да направи някаква голяма жертва за Оскар или да му даде нещо, така че Оскар да разбере колко много Расмус губича, без да става нужда да му го каже. Край пътя имаше магазин, един такъв малък селски магазин, в който можеш да купиш всичко, от конски чесала, бутуши и газ, до кафе и бомбони. Но това беше рай, в който допускаха само онзи, който има пари. Расмус хвърли за мечтан поглед през отворената врата и краката му сякаш от само себе си забавиха крачка. Щеше да е чудесно, ако можеше поне да спре и да погледа. Обаче Оскър не позволяваше на някакви си магазини да го забавят. Вече беше отминал доста напред. Расмус въздъхна и го догони. Тогава бръкна в джоба си и там напипа петачето. Беше го забравил по край на прегнатите събития от последното денонощие. Сърцето му подскочи от радост, когато усети парата между пръстите си. Ох, колко голямо и великолепно беше все пак едно петаче. Оскар, обичаш ли кнек две? Попита с глас, изпълнен с потайна радост и напрежение. То се знае, че обичам кнек, отговори Оскар. Мисля, че всички хора обичат кнек. Само, че сега нямам пари, разбираш ли, та не можем да купим. Аз пък мога, заяви Расмус и показа петачето. Бойше се малко да не би Оскар да го поткани към пестеливост, но страхът му се оказа съвсем напразен. Виж ти, виж ти, Каза Оскар. Е, хайде, тичай да купиш кнек. Расмус хукна. Какъв страхотен късмет! че се сети за петачето точно тук при магазина. И какъв страхотен късмет, че не го беше похарчил преди това. Върна се тържествуващ при Оскар, който седеше край пътя и го чакаше. Беше микна на наописуемо щастие, когато отвори кисията и показа на Оскар петте големи фуни и кнек. Оскар наклони глава в страни и загледа лакомо кнека. Е сега да видя кой да взема. Вземи ги всичките, каза Расмус разгорещено. Искам да ги вземеш всичките, но Оскар махна отрицателно с ръка. Порядко, посладко. Една такава фуния ми е предостатъчна. Това, че Оскар е такъв скромен консуматор на кнек, го направи още по достоен за обожание в очите на Расмус. Наискрено и от сърце беше предложил да даде на Оскар и пете фунии, но и той беше човек и много обичаше кнек. Да седиш на ръба на канавката и да обелваш хартията от такава фуния е едно от най-приятните занимания в живота. Хартията е здраво залепнала, трябва да подържиш известно време цялата фуния в устата си, та хартията да се намокри. След това вече лесно се обълва и целият разкошен, жилав кнек се оголва. Ако го пестиш и го смучеш бавно, може да трае дълго, дълго. Ето как, каза Расмус поучително и вкара кнека с майсторско, бавно движение в устата си. Штом като Оскар го беше научил как да ходи. Защо пък той да не покаже на Оскар как си яде кнек? Дълго седяха там на слънце и смучеха своите кнекове, но както и да ги пестяха, те се топяха бавно и неумолимо. Накрая в устата им не остана нищо, освен малко карамелен вкус. «Хайде да си запазим другите», предложи Оскар. Може да дойдат изпитания в живота и тогава ще е добре да си имаме кнек. Оскар сигурно не подозираше колко е прав. Нямаше представа колко близко са изпитанията. При вечер спряха да си починат край едно езерце. През деня беше горещо и въпреки това извървяха дълъг път. Расмус бе изморен и всъщност му се искаше само да се просне по гръб на някой гладък камък, но желанието да си скъпе наделя. Съблече се бързо зад един храст. Не отивай много навътре, каза Оскар, защото ще дойде водният вещер да те грабне. Ами! Мога да плувам, отговори Расмус и усети лека тъга. Когато си спомни как Гонар и той се учеха да плуват в реката от дома. От тогава като че ли бяха минали хиляда години, водата се плъзгаше тъй топла и мека по тялото му. Хубаво беше да плува в тази мекота и цялата му умора сякаш изпари. Водните лилии се люшкаха насам натам, когато приближаваше към тях. Бяха толкова красиви и сияеха с някаква особена белута. Дали това не беше градината на водния вещер? Където той идваше през летните нощи да си набере водни лилии, Расмус се обърна по гръб. Полежа малко така, понесен от водата и разглеждаше философски големите палци на краката си, които стърчаха над водата. По бреговете наоколо цареше тишина. Само на отсрещната страна на езерото кукаше куковица, а песента и кратко звучеше хубаво и тъжно, и го накара да се почувства някак добър. Тази куковица трябва да е откачила, обади се Оскар. Средлетният празник 3 отдавна мина и тя е трябвало да се превърне в ястреб. Не го ли знае? Оскар седеше на брега и се бръснаше пред едно парче огледало, което беше извадил от раницата си, чието съдържание явно беше богато. Учителката ни каза, че това за куковицата, дето се превръщала в ястреб след средлетния празник, е чисто суеверие, просвети го размус от водата. Докажи го! Рече Оскар, докажи, докажи. Ти, дето си Божия куковица, нали не ставаш Божий ястреб след средлетния празник? Прав си, наистина не ставам, отговори Оскар, който беше свършил сбръсненето, а сега извади Месингов гребен и почна да реше ситно кадравата си коса. Никакъв ястреб не ставам. Чудна работа, че ти, дето си толкова малък, си толкова умен. На ливадата съвсем наблизо пасеха крави. Те дойдоха до оградата и застанаха да зяпат на тръпниците. Кравата водачка, тежка и широка, слезе до водата, за да пие и камбаната и кратко издаваше благозвучен, ясен звън. Летни звуци, помисли си Расмус. Както лежеше и пляскаше във водата, той не чуваше нищо, освен звънтенето на камбаната. Кокувицата на отсрещната страна на езерото и звука на собствените си движения във водата и всичките бяха летни звуци. Оскар сякаш също усети, че е лято, защото както седеше и се срещеше, почне разяно да си пее. Сега вече лято. Сега има слънце. И кравите. Торят те моравите. После млъкна и взе да оглежда на уверено резултата от ресането в огледалото. Косата му се кадреше точно толкова бойно, както и преди, и той пъхна месинговия гребен обратно в раницата. Няма ли да си скъпеш, Оскър? Подвикна му Расмус. Не, ама ще си измия краката. Оскър навидолния край на панталоните си и нагази водата. Защо да се къпя, като вече съм се къпал? Каза, кога, миналата година, отговори Оскар. Тогава го направих в чест на нашето любимо кралско семейство. На 15 май, имения ден на кралица София, и водата беше адски студена. Втори път няма да го направя. Човек може да бъде чист и като се мие малко по малко, на части. Докажи го! Рече Расмус, то се доказва от това. Че, подхвана Оскар, но точно тогава се подхлъзна и цопна в езерото. Седеше на дъното във вода до кръста и се облеждаше очудено. Раз избухна в чороликаш смях и Оскар му се опулия до сано. Както казах, то се доказва от това, заяви троснато, след като успя да стане. Но среднята му не трая дълго. Седнал на един камък, той изми краката си и после зашляпа обратно към брега с мокрите си панталони, като си пееше полугласно. «Сега вече лято. Сега грее слънце. И къпем се във водата. На езерата. Оскар, обичам те!» Изкреща Расмус подира му и сам не знаеше защо го казва точно сега. Малко по покъсно седнаха да вечерят. Оскар беше наклал огън на скалата, за да му изсъхнат панталоните и за да прогони комарите. «И за да си имаме лагерен огън като индианците», каза Расмус и се примъкна колкото можеше поблизо до огъня. Бяха минали през едно голямо, изискано имение и оттам им дадоха сандвичи и мляко. Оскари спя и свири толкова хубави песни, Затова получиха сандвичите. Беше пил за «Гроба не и за «Лъвската невяста» и сума други песни, които Расмус не бе чувал никога преди. Той разопакува сандвичите от вестника. Евиш, и тук пишеше за унези кръци. Никакви следи от обирджиите от Сандю, прочете той». Полицията претърсва местността. Расмус поднесе вестника под нос на Оскар и му показа малката балешка. Къде лежи Сандю, Оскар? мина не повече от 30-40 км от тук, отговори Оскар. Расмус подреди сандвичите върху плоската скала. Тези съсиране сирене са сандвичи, лъвска невяста, каза, а тези с шарения салам са сандвичи, гробът на Ида. Това пък е бученето на водопада Авеста, добави Оскар, като надигна бутилката с мляко. Расмус дъвчеше лакумо един сандвич със салам. Стопанката на това имение беше мила и красива, каза замечтано. Ама си има вече две кадрави момичета. Искаш да кажеш, че иначе би могла да вземе теб. А, да, отвърна Расмус и очите му светеха от отражението на огъня, горе-долу тъй ми се ще да живея. Искам да бъда при някого, който е красив и богат. Хехда, <съква> проточи Оскар. Комарите танцуваха около тях и докато огънят догаряше и ставаше все по-малък, те пък ставаха все по-нахални. «Сега ще измамим тези кръвопици и ще идем да си легнем», реши Оскар. Отида до езерото и донесе вода в канчето си, загаси жарта и събра всичките си принадлежности. Съвсем наблизо имаше едно стопанство. Оскар се беше отбил там преди вечеря да помоли за разрешение да преспят в плевнята. Цялото стопанство спеше вече когато двамата тихичко се качиха по рампата за коли и влязоха в плевнята. Расмус изрови място за спане и натрупа се на върху цялото си тяло. Та само носът му остана навън. Тук също имаше комари и той искаше да им сервира колкото е възможно по малко от себе си. «Удобно ли ти е?» Попита Оскар, след като и той се намести. «Да, макар че задните ми копита са малко уморени», отговори Расмус. «Оскар се прозина. И това ще мине» казал селянинът, когато паднал с колата си в езерото. Ще преспим и ще видим. Расмус остана още малко буден и се ослушваше. Сеното шумолеше и пръскаше много особено. Той сигурно щеше да се сплаши, ако Оскър не беше толкова близо до него в мрака. От обора под тях долиташе тихо звънтене на вериги. Там долу се движеха някакви добичета. А над него комарите брънкаха своята упорита песен. Това беше последното, което чу, преди да потъне в сън. Едно хармониум, музикален инструмент. Малък домашен орган. Бел пъра, две кнек, доста големи карамелени дъвчещи бомбони във форма на фуния, в чиято среда има помек крем. Бел пъра, три средлетният празник, най дългият ден на годината, лятното слънце стоене, юни който в Швеция е официален празник и на който се устроиват големи народни тържества. Бел Пъра, 6. Събуди се на разсъмване 2-3 часа по-късно. Събуди го един страшен глас, който каза, ето го къде лежи, видя двама полицаи само на около 2 метра от себе си и видя Оскар да се надига сънено от сеното. Но след това вече нищо не виждаше, защото Оскар метна светкавично един наръч сено върху него. Сърцето му почна да хлопа като чук. Сега-сега идва полицейският комисар да ме хване. И трябва да се върна при Орлицата. Какво има? той Оскар да пита. Това ще узнаеш после, отговори единият полицай. Сега ще дойдеш с нас, Оскар си ядоса. За Бога, не може ли поне да узнае защо? Нищо не съм направил. Всички скитници трябва да бъдат разпитани. Хайде, побързо. Оскър си ядоса още повече. Да ви вземе тоя и оня. Спаси аз, невинен като невяста, а вие идвате и ме будите по никоя време. Внимавайте да не се разлютя. Въпреки това се обърна бавно сеното, за да си справи и в същото време успя да пошепне на Расмус. Лежи мирно. Не мърдай. След това полицайите си тръгнаха, повели Оскър помежду си. Те му взеха Оскър, по-страшно от това нямаше. Просто щяха да изчезнат с него и Расмус дори не знаеше накъде. Бяха отнесли и раницата му. Той надникна през притворената врата и видя как Оскар се качи в една двуколка. Единият полицай е седна до него и хвана издите. Е Другият седна на задната седалка. Стопани на ти динрата стояха наблизо и зяпаха, а от кухненския прозорец се подаваха любопитните лица на стопанкът и слугините, за да видят позорното отпътуване на Оскар. Сега онзи, който щеше да кара, штракна с език на коня и двоколката потегли. Конските купита зачаткаха по пътя. Това беше ужасен звук в ушите на Расмус, сигурно никога вече нямаше да види Оскар. В отчаяние се хвърли сеното, като се мъчеше да приглуши риданията си. Тогава чу, че някой отвори вратата на обора под него. Някой тракаше със съдини за мляко, кравите мучаха, сякаш има пожар. И две слугини си говореха разпалено. Той изпълзя внимателно до капандурата за пълнене на хранилките, за да слуша. Може би щяха да кажат нещо за Оскар. За скитници можеш да си помислиш какво ли не, каза едната слугиня. Никак няма да се очудя, ако той е задигнал всичките пари от Сандю. И сега ще го водят на разпит при полицейския комисар, така ли? Обади се другата. Да, там ще го водят, потвърди първата. Ако го е направил, сигурно ще го тикнат затвора, продължи тя доволно. А кого го е направил? Подръжаваше и кратко на умръсму сгоре до капандурата, побеснял от яд. Глупави слугини! Как могат да си помислят такива лоши неща за Божията куковица? Той не можеше да остане повече в плевнята, просто не издържаше. Трябваше да открие Оскар. Да открие полицейския комисар. Ако можеше да узнае къде живее комисарят, може би щеше да успее по някакъв начин да говори с Оскар. Вярно, че това означаваше да си пъхне главата право в устата на лъва, комисарят може би щеше да задържи и него и да го върне в сиропиталището. Но ако тикнат Оскар в затвора, ще му е безразлично какво става със самия него. Бавно отвори вратата на плевнята, за да се увери, че наблизо няма никой. После хукна като лут надолу по рампата и побягна по пътя в посоката. На където беше поела двоколката. Тича докъдето където му стигнаха силите, след това се опита да върви с онази крачка, на която го беше учил Оскар. Не знаеше колко пъти има до полицейски участък. Надяваше се да срещне някого, когото би могъл да попита. Но толкова рано сутринта пътят беше безлюден. Най-сетне от една горска пътека излезе някаква старица. Също като в приказките, помисли си Расмус, в тях винаги се появява една бабичка, когато някой трябва да пита за пътя до замъка на змея или нещо подобно. Тази бъбичка носеше на гръб връзка дърва и вървеше много приведена напред. Едва когато стигна съвсем близо до Расмус, тя го забеляза и вдигна малко глава, так му колкото той да види старите и кратко, уморени очи под забратката. Бихте ли ми казали къде живее полицейският комисар? Смотолеви Расмус. В старческите очи се появи искрица подозрителност. Аз имам разрешение да събирам дърва в гората, каза бабичката и размаха по учител на единия си възлест, изкривен показалец. Имам разрешение. Комисарят не ми се бърка. Сетне забързано го отмина, като само се обърна два-три пъти, за да промърмори. Имам разрешение. Доста недоволен, Расмус продължи по пътя. В приказките стариците не отговарят така. Обаче след малко го застигна една каручка, която караше мляко. Кочиешът беше момче, много по-голямо от него. Оказа се услужливо, спря коня и попита. Искаш ли да те повозя? Расмус се покатери благодарно на седалката до момчето. Ех, колко беше хубаво, че няма нужда да ходи, а освен това може би щеше да узнае каквото го интересуваше. Комисарят ли? Той живее в градчето пред нас, каза момчето. Там карам млякото. Ще ти покажа, защото минаваме точно по край ареста, а комисарят живее зад него в една жълта къща. Изглежда, че комисарят не беше още излязал от жълтата си къща, защото когато каручката мина, тракайки, по край ареста, Оскар седеше отвън на една пейка, зорко охраняван от същите полицаи, които го бяха отвели. Расмус не посмя нито да извика, нито да спре. Продължи с лекарската кола Чак до мандрата. Там даде на момчето един от своите скъпоценни кнекове като възнаграждение за возенето и се върна колкото можеше побързо по същата тясна уличка, по която бяха минали. Оскар не седеше вече на пейката. Но от един отворен прозорец на полицейския участък долитаха гласове. Расмус се прокрадна поблизо, промъкна се толкова близо до прозореца, колкото смеше, а там за него в късмет имаше един жив плето дрян, зад който се скри. Приличам ли на двама маскирани мъже? Чу той раздразнения глас на Оскар. В тази страна и скитник не можеш да бъдеш, защото те изкарват виновен за всичко. Успокой се, Оскар, каза един глас, който сигурно беше на комисаря. Искаме само да узнаем какво си правил миналия четвъртък. Миналия четвъртък тогава ядох свинско с грах, отговори Оскар. Това всичко ли беше? Попита гласът на полицейския комисар. Да, не ме черпиха с палачинки. Искам да кажа, дали това е всичко, което си правил негоден, Оскар, каза гласът на комисаря търпеливо. Къде ще помня? Скитникът помни само какво е ял. Не държа сметка на дните. Обаче съвсем ясно си спомням, че не съм се превръщал в двама маскирани мъже и не съм крал пари, защото до ден днешен не съм откраднал нещо, пък ако ще да струвало само две юре. Е, ще трябва да ти повярваме тогава, обади се гласът на комисаря. Но може би знаеш някой колеги, които се въртят сега и с нашата местност. Оскар, колеги, какво значи това? Крацили Попита Оскар. Не, имам предвид скитници. Да му се не знае. Колеги ли се казвало по общинарски? Човек може да скита цял живот и да си мисли, че обикновен, прост скитник, пък току се оказва, че колега, комисарят го прекъсна. Е... Виждал ли си напоследък други скитници и сместността? Известно време беше тихо, но после Оскар каза. Срещнах вашкаря. И Седмака, и пълтека. Ама да не ми е името райски Оскар, ако някой от тяха обирджия. От канцеларията се чука как комисарят си изсекна, а после застана до отворения прозорец с гръб към Расмус. Е, добре, каза и пак си изсекна. Тогава ще те пуснем, райски Оскар. Ами да! Защото сигурно е смягчаващо обстоятелство, когато човек е невинен. А? Предположи Оскар. Комисарят не му отговори. Веднага след това Оскар излезе с раницата на гръб и пое надолу по улицата. Расмус припна тихичко подира му и когато Оскар завиза за нъгъл и изчезна от погледа на комисаря, Расмус мушна ръката си в неговата и каза. Сега те изненадах, нали? Оскар се усмихна широко. Я виж ти, моето другарче. Мислех, че като ме вкараха в дранголника, ще тръгнеш да скиташ съвсем сам. Ами! Не съм такъв поплювко. Освен това знаех, че скоро ще излезеш пак, защото си невинен. Не можеш да си толкова сигурен. Искаха да им кажа нещо за убира в Сандио, а той стана миналия четвъртък и тогава изобщо не се познавахме. Да, ама сега те познавам, каза Расмус сериозно. И за това знам. Де да бяха полицейските комисари толкова хитри като теб, рече Оскар и обгърна с ръка раменете на Расмус. Обаче комисарите мислят, че всички скитници са разбойници. Ахахах ах, ах, да. Намериха си свободна скамейка в една градинка и изядоха всеки по един сандвич, гробът на Ида, последните, които бяха останали. Сега трябва пак да свиря и да пея колкото ми глас държи, че иначе ще умрем от глад, каза Оскар. Слушай! Едно нещо спях все пак да измъкна от онези полицаи, дето ме возиха. Изглежда, че не е вдигната тревога за момче, изчезнал от сиропиталище, поне за сега. Но може би орлицата не е по бързите решения, а понякога е толкова бърза, че просто да не повярваш, увери го Расмус. Почна да рови в джоба си и извади кесията с кнек. Сега дойдох изпитания, заяви той, и смятам, че може да изядем кнека. Така и сториха. Изядоха двата останали кнека, а после Оскар каза. Много любезно беше от страна на комисаря да ме докарат тук с кола, защото без друго смятах да идвам насам. Тук свиря често пред къщите и пада малко повече печалба, отколкото по селата. От селените получаваш само храна. Ама и то не е лошо, възрази Расмус, който въпреки сандвича и кнека все още беше гладен. Оскар стана от пейката. Повече ми харесват пари в брой. Впрочем, смятам да посетя Хетбергица. Коя е Хетбергица? Най-добрата бабичка в света. Има много пари и лесно ги раздава. На нея обикновено и кратко пея. Всяка гора своя изворсима, А Хетбергица плаче и ми дава 50 йоре. Расмус подскочи от възторг. И аз знам, всяка гора своя изворсима. Леля Олга от кухнята я пееше. Добре е правила Леля ти Олга от кухнята. Хайде, ще отидем да почуроликаме двамата на хетбергица. Расмус заподскача весело по тротуара. Ех, колко щеше да е забавно да пее заедно с Оскар. А на всичкото отгоре ще да получат и пари за това. Той вдигна към Оскар поглед, изпълнен с обожание. Няма да зле, ако науча всичките ти песни. Оскар. В случай, че някой път прегракнеш, Оскар кимна. Да, в случай, че прегракна, ще е добре. Ако можеш да поемеш лъската невеста» и «Гробът на Ида». Къщата на Хетбергица се намираше далеч в покрайнините на градчето. Беше зелена, стара сграда под сянката на кичести кленове, която се държеше на изискано разстояние от своите съседи. Расмус и Оскар забавиха благовъзпитано крачка при портата. Не се полагаше на улични музиканти да нахлуят токотака, трябваше да приближат бавно и малко колебливо. В градината ухаеше жасминат. Адамското сърце сияеше в цялото си светло-червено великолепие. В лехите по край градинската пътека растяха разеде и Шибой, но навред се въдеха и кочалобуда, Лобода, и какви ли не други борени. Орлицата ще побеснее, ако види такава градина, каза Расмус. Госпожа Хедберг е много стара, обясни му Оскар. Няма вече сили да поддържа градината. А мога да си представя, че слугинята и кратко пет пари не дава. Тръгнаха по градинската пътека към къщата. Тя се издигаше съвсем безмълвна с спуснати транспаранти. Човек не би повярвал, че вътре има живот. Да не би пък маничката госпожа Хедберг да умряла? Разтревожи се, Оскар. Беше съвършено тихо. Само веселото чирикане на врабците на верандата нарушаваше тишината. Сега ще внесем живот в старата колиба, каза Оскар и извади акордеона. Почваме. Расмус преглътна и се приготви. За първи път щеше да пее слушатели. Всяка гора своя извор си има. Всяко поле има своето цвете. О, колко хубаво звучеше! Според Расмус Оскар и той пееха като ангели. Всяко сърце своя приказка има. По-далеч не стигнаха. Защото точно тогава се вдигна един транспарант и слугинята на госпожа Хедберг подаде глава през прозореца. Расмус поне предположи, че слугинята на госпожа Хедберг, защото носеше синя рокля и бяла престилка, каквито носят слугините на изисканите хора. Тук няма да пеете, каза тя. Госпожата е болна и не иска да е безпокоят. Махайте се! Оскар свали каските си. Бихте ли предали моите най-покорни поздрави на госпожа Хедберг? Предайте и кратко, че райски Оскар и кратко пожелава скорошно здравяване. Моля ви! Слугинята не отговори. Само дръпна транспаранта. Ух, каква злобарка! Рече е Оскар. Порано бабичката имаше една добродушна слугиня, която черпеше с кафе. Къде ли се е дянала? Расмус беше дълбоко разочарован. Така се радваше, че госпожа Хедберг може би ще им даде цели 50 йоре. Дори Оскар изглеждаше обесърчен. Животът е като слънчев ден. Каза и тръгна към портата. Хайде да си вървим, но Расмус го спря. Оскар, ужасно съм жаден. Не мислиш ли, че бих могъл да вляза и да помоля за малко вода, въпреки че госпожа Хетберг е болна? Може, разбира се, реши Оскар. Слугинята не би могла да ти откаже малко вода. Побързай, ще те чакам тук. Расмус хукна обратно. Изкачи се по стълбата към верандата и изплаши горките връбчета които трескаво се разхвърчаха на всички страни. Почука на външната врата, но тъй като никой не откликна, влезе в предверието. Там имаше три врати. Той избра средната и почука отново. Но всичко стана тихо и никой не извика «Влез». Замик Расмус се подволми, а после открехна вратата и пристъпи стаята. Там, на един футюел седеше стара дама, която го погледна с изцъклени очи, сякаш виждаше привидение. Онази слугиня, която преди малко ги беше прогонила, стоеше до нея и също го гледаше много особено. «Расмус се притесни. Исках да попитам дали бихте ми дали малко вода», каза плахо. Старата дама не откъсваше очи от него. Седеше като скована, но после сякаш направи голямо усилие и каза. «Анастина, дай вода на момчето!» Онази, която се казваше Анастина, не изглеждаше особено готова да го стори. Обаче отиде в кухнята и Расмус остана сам с госпожа Хедберг, тъй като старата дама можеше да е само тя. Той пристъпяше притеснено от крак на крак. Защо го гледа тя така втренчено и има вид изплашена до смърт? И защо не е налегло, щом като не е здрава? Много ли сте болна, Лелю? Попита най-сетне, когато не можеше да понася повече втренчения поглед. Не, не съм болна. Отговорът дойде с немощен глас. Сякаш два е събрала сили да произнесе думите. Не е ли болна? Тогава защо слугинята излъга и каза, че сега Анастина се върна с вода в едно канче, което му подаде намръщено. Водата беше студена и вкусна и той взе да пие на големи глътки. Докато пиеше, плъзна и следователски поглед и стаята. Това се казваше дом, истински, изискан господарски дом, какъвто до сега никога не беше виждал отблизо. Имаше едно канапе, тапицирано с червен плюш, ех, колко беше красиво! И футойли, също тапицирани с червен плюш, и кръгла маса от някакво хубаво лъскаво дърво, и скрин субков, който приличаше на злато. Килимът на пода беше меки пъстър, а пред вратата, която водеше към съседната стая, висеше тъмнозелена кадифена завеса и точно до нея почваше една красива стълба, която водеше към горния етаж. Но с тази завеса ставаше нещо странно. Тя мърдаше, да, честна дума, мърдаше. Расмус плъзна поглед надолу към пода. Из-под завесата се подаваше обувка, светла мъжка обувка сивица от черна лачена кожа над подметката. Какви странни обичаи имаха хората от такива изискани къщи? Зад завесата стоеше мъж, това беше ясно. И всъщност то не бе нещо, за което Расмус би трябвало да се тревожи. Може би тук си играеха на жмичка. Но това, което го плашеше, бяха очите на госпожа Хедберг. Той никога не беше виждал толкова ужасени очи. Госпожа Хедберг се взираше в завесата, сякаш зад нея дебне някаква опасност. Изглежда, че Анастина се съжали над госпожа Хедберг, задето се страхува толкова от обувката, защото изведнъж си намери някаква работа до вратата, като наминава на оправи завесата и тя покри обувката. А може би Анастина не искаше Расмус да разбере че зад завесата стоимаш, нещо от страха, който виждаше у госпожа Хетберг, се пренесе върху самия него. Усети, че тук става нещо отвратително и закопня да се махна от тази изискана стая с пуснати транспаранти и втрънчени, изплашени очи и непознати страхоти и зад завесите. Искаше да излезе на слънце при Оскар. Благодаря за водата, каза и върна канчето на настина, После се запъти към вратата. Трябва ли да си отидеш веднага? Не би ли могъл, чу зад себе си отчаяния глас на госпожа Хедберг. Расмус се обърна и я погледна. Какво бих могъл? Не, нищо по-добре си върви. Расмус си тръгна, обзет от почуда и тревога. Дали не е имала предвид, че той би могъл да и кратко помогне по някакъв начин? Разказа всичко на Оскар и го попита какво мисли. Е, не ми разправя и не бива си? Каза Оскар. Не, Оскар там вътре става нещо ужасно. Сигурен съм. Продължиха да вървят, но когато излязоха от зрителното поле на къщата, Оскар спря и се почеса по главата. Не можем да си отидем тук така. Трябва поне да се опитаме да разберем какви номера се разиграват там. Ела, ще се върнем. Тихо и предпазливо се промъкнаха пак през портата. Но вместо да тръгнат по градинската пътека към къщата, те се прокраднаха зад храстите с френско грозде и заобиколиха сградата, Та да стигнаха до задната и кратко страна. В нито един прозорец не се забелязваше живот. Обаче и двамата потръпваха, като си представяха, че зад пердетата може да стои някой и да ги види. Тук е спокойно, като на вечерна служба в черква, прошепна Оскар. Можеш ли ми каза как ще разберем какво става за тия пардета? Расмус можеше. Трябва да се вмъкнем вътре и да ги шпионираме. Как си представяш, че ще стане това? Расмус се замисли. Ако можеха да проникнат по някакъв начин на горния етаж, унази стълба щеше да е отлично място за шпиониране. Там горе човек би могъл да лежи проснат по корем и да чува какво правят стаята с завесата. Той обясни това на Оскар. Но Оскар поклати глава. Много опасна работа е да влезеш в чужда къща, особено пък за скитник като мен. Освен това не мога да вляза. Обаче аз мога. Прошепна Расмус разгорещено и посочи едно прозорче на горния етаж, което стоеше отворено. Беше малко и тясно и такъв широк мъжага като Оскар не би могъл да се провре през него, но за Расмус щеше да е лесно. Един от старите кленове простираше клони чак над покрива на къщата. И ако имаше нещо, което Расмус наистина умеше, то беше да се катери по дървета. Вещо прецени разстоянието между клона и прозорчето. Не беше повече от един метър. Като нищо щеше да се справи, ще ми изкараш шума. каза Оскар. Това е опасно за живота. Не смея да ти позволя да го направиш. Няма друг начин, отговори Расмус. Помогни ми само да се кача на клена. Расмус се страхуваше от много неща на този свят. Страхуваше се от бой с пръчка, страхуваше се от хора, беше се страхувал от орлицата, от това да не попадне в някакво сбиване с големите момчета от сиропиталището. И се боеше, че учителката няма да го обича и за това ще го наказва. Страхуваше се да остане сам на тъмно, страхуваше се изобщо от самотата, страхуваше се, страхуваше се, страхуваше се. За това пък притежаваше просто фантастична физическа храброст. Когато ставаше въпрос да се катери или да скочи, или да се гмурка, за него нямаше никакво значение колко опасно изглежда то. Слабичкото му телца беше изпълнено с чудновато, дори пресилено упование в своето умение и той не изпитваше нито следа от боязан. Затова изобщо не се вслуша във възраженията на Оскар. «Помогни ми само да се кача на клена», – ти казах. «Най-низките клони се намираха прекалено на високо, за да ги достигне сам. Ще ми скараш ума», – повтори Оскар, обаче вдигна Расмус сякаш беше ръкавичка, подхвърли го и той се хвана за един клон. Вкопчи се в клона и се изтегли нагоре. Ръцете му, краката, пръстите и палците на стъпалата го сърбяха да изпълни това, което му предстоеше. Но Оскар се страхуваше. Стоеше сянката на клена и наблюдаваше с голяма тревога как неговото другарче в скитничеството изчезна през тясното прозорче. 7. Расмус попадна в един дрешник, пълен с дрехи. Дрешник, голям колкото стая. На една полица стоеше препариран папагал. Ех, колко щеше да му е интересно, ако можеше да го разгледа подробно. Ама не сега. Сега нямаше време за папагали. Спря пред затворената врата на дрешника. Дали беше опасно да отвори? Какво имаше зад нея? Бавно, милиметър по милиметър, отвори вратата. Знаеше, че и най-слабият шум може да го издаде и му се стори цяла вечност, докато открехна вратата толкова. Та можа да се промуши през пролуката. После застана неподвижно и затайдах. Ослушваше се, не смейше да мръдне и само наблюдателните му очи шареха боязливо помещението, в което се бе озовал. Пак се намираше в красиво мебелирана стая. Там стоеше издут, мек диван на цветя, а по-нататък на пода, висок стар часовник, който тръкаше бавно и важно, и отсреща, стройна палма саксия. Ето я на изтълбата към приземния етаж. Изведнъж чу отдолу един полусподавен вик. Той ви изплеши и накара сърцето му да задумка ужасно силно. Но не можа да го спре. Трябваше да се добере до онази стълба и да види какви чудновати страхоти стават там долу. За сега само чуваше. И каквото чуваше бяха много тревожни звуци. Някой плачеше безпомощно и отчаяно, а някой друг ходеше забързан и изтаята. Всичко това звучеше заплашително. Понякога ставаше съвсем тихо. Тогава той чуваше само тръкането на часовника зад себе си, и то като че ли звучеше още по-страшно от всичко станало. Стъпка по стъпка Расмус приближаваше стълбата. Опитваше всяка дъска на пода, за да провери дали не скърца, и непрестанно се прокрадваше все поблизо. Заставаше съвсем неподвижно, когато долу отихваше и едва смееше да диша, но използваше умело всеки шум от долу, който можеше да заглуши собствените му дебнещи стъпки. Найсет не стигна почти до стълбата. Тогава се отпусна плавно на пода и изпълзе по корем последното разстояние до парапета. Сега можеше да надникне между колонките. Съвсем правилно беше преценил. Мястото бе идеално за шпиониране. Той не виждаше цялата долна стая. Но виждаше госпожа Хедберг. Тя седеше на своя стол, както преди. Именно тя плачеше, а настина стоеше до нея и я потупваше успокоително по ръката. И ето от онзи ягъл на стаята, който той не виждаше, се поляви един мъж, дори двама мъже, о, господи, и тук имаше двама маскирани мъже. Да, и двамата бяха с черни маски пред лицата, а единият носеше унези обуща, едната от които ОДВ се подаваше изпод завесата. Големият часовник зад него забръмча и по гърба на Расмус мина гореща тръпка на ужас преди да се досети, че часовникът се кани да бие. Прозвучаха десет тежки удара, а Расмус имаше едва ли не чувството, че самият той вдига шуми и си сплаши да не се качат мъже с черните лица по стълбата и да накарат както него. Така и часовника да замлъкнат навеки. Не, не! Не пипайте, скрина! Вайкаше се долу госпожа Хетберг, но никой не и кратко отговори. Мъжът до скрина, онзи с обущата, Започне да отваря чекмеджетата и да рови с тях тихо и зловещо. Так му в този миг раз му сусети, че някой го докосна «О, милостиви Боже!». Някой беше дошъл изотзад и го пипаше. Искаше му се да изкрещи от уплаха, искаше му се да умре, толкова силно се стресна, а то се оказа само едно малко, черно котенце, което се галеше в крака му. Той обожаваше котенца. Обаче не точно сега. Точно сега това малко черно палавниче не биваше толкова звучно да подскача и да мърка, и да фухти. Опита се да прогони котето и леко го подритна с босия си крак, но котато упорстваше. Тук беше някой, на когото можеше да се умилква и да му мърка, а тък му сега му се правеше именно това. Засили се, скочи по котешки и се озова пак при размус, при това точно пред лицето му. Взе да се гали в нежната момчешка буска, въртеше се и се усукваше. Мъркаш още по-доволно отпреди и мушно опашката си право в охото на Расмус. Расмус изпадна в отчаяние. Как може една котка да не разбере, когато в къщата и кратко стават страшни и опасни неща, а тя само мърка и си играе, въпреки че стопанката и кратко плаче там долу и се страхува до смърт. Той хвана здраво котето и този път го отблъсна малко по-грубичко. Котето се изпързаля доста надалеч по пода. Приседна на мястото където беше попаднало и загледа на одобрително Расмус. После се вратна и с гордо навирена опашка тръгна на някъде. Явно нямаше намерение никому да се подмазва, то си личеше. Сега госпожа Хедберг се завайка още по-желно отпреди. Не! Не взимайте огърлицата, молеше се тя. Вземете всичко станало, обаче на огърлицата. Тя е за дъщеря ми, за дъщеря ми в Америка. Онзи до скрина оглеждаше спокойно гърлицата, златната верига се плъзгаше между пръстите му и той сякаш изобщо не слушаше госпожа Хедберг. Просто пъхна огърлицата в джоба си и продължи да рови. Другият стоеше неподвижно до вратата. Изведнъж Расмус видя, че той държи в ръката си пистолет, насочен към госпожа Хедберг и Янастина. Беше страхотно зловещо. В ужас Расмус обгърна здраво с ръце колонките на парапета. И тогава се случи нещо. Едно малко парче от дървената подпора се беше откъртило. Това бе станало много отдавна, още преди Расмус да се роди, и през всичките тези години то си бе крутувало на мястото. До сега, докато Расмус случайно го бутна тъкмо в този най-злокобен миг. С доста звучно «бум», дървеното парче падна на пода точно зад мъжа до скрина. Той се обърна светкавично и в това време беше успял също да извади пистолет. «Кой е горе?» Попита с глас, който прозвуча като удърскан шик. «Ще умра», помисли Расмус в отчаяние. «Оскар, ела да ми помогнеш. Горе няма никой», каза Анастина. «Да не би парчета дърво да валят токута и от небето?» «Не мога да го повярвам. С пистолет, готов за стрелба, той тръгна бавно и предпазливо нагоре по стълбата». Обезумил от ужас, Расмуса беше вече изтеглял зад нишком и когато чу стъпките да наближават по стълбата, изпълзя светкавично зад пастроцветния диван. От всички скривалища, които си беше намирал при игра на криеница, това бе най-наудачното. Диванът беше плачевно укритие, обаче друго нямаше. А нямаше и време да потърси. Можеше само да лежи неподвижно и да се ослушва стъпките, които приближаваха. Чуваше всяка бавна стъпка и му се струваше, че на света няма по звук. За малко стана тихо. Крадецът навярно беше спрял и опитваше да си представи откъде би могъл да очаква нападение, в случай, че там има враг. Обаче врагът не замисляше никакво нападение. Той лежеше зад дивана и само искаше да е далеч от там, искаше никога да не се бе е впускал в тази работа, искаше да дойде Оскар и да го спаси. Но сега дори Оскар не можеше да му помогне. Ето ги пак зловещите стъпки. Приближаваха все повече и повече сега. Сега онзи беше вече толкова близо, че Расмус виждаше отвратителните му обуща слачения кант помощ. И помощта дойде, обаче от някого, от когото Расмус не очакваше. Черното кота си бе поиграло с тънките пардета, които висеха пред прозорците и така весело се полюшваха от течението. Да забива ногти в пардетата му беше забранено. Но за това пък бе много забавно и котето остана много доволно. Но изведнъж забеляза съвсем близо до себе си два момчешки крака, чието палци мърдаха някак боязливо. Това му се стори по-хубаво от пердетата. С радостен скок се хвърли върху своята жертва. Разпери острите си малки ногти, взе да драска и да хапа и си представяше, че големият палец е мишка. Не разбираше ли момчето, че това е весела игра? Не, момчето не разбираше. Защото грабна нещастното му мъничко котешко телце с коравите си момчешки ръце и го запокити на някъде, така че то попадна точно пред краката на друг човек, а той също не искаше да играе. Само каза много обидно, проклята мачка. Изчезна надолу по стълбата, преди то да успяло поне да го подуши. Расмус остана да лежи зад дивана с разступтяно сърце. От всички животни света котката беше най-доброто, а сред всички котки това черно мъниче беше номер едно. Котето го беше спасило. Онзи глупав мъж помисли, че проклятата мачка е накарала от небето да валят парчета дърво. Ех, колко хубаво, че помисли това. Расмус не смееше да напусне скривалището си, но напрягаше до край слуха си, за да чуе какво става там долу. Госпожа Хетберг не плачеше вече и дори не издаваше никакъв звук. Вместо това той чу изплашения глас на настина. Бошке, бабичката май е припаднала. Чувате ли? Сигурно е много зле. Хилдинг, какво да правя? Това си е твоя работа, отговори Оня с обущата. Расмус никога не беше чувал толкова студен и безмилостен глас. И Анастина. Вярно, каза Оскар, че тази слугиня е злобарка. Съязила се е с разбойниците, това е. Хилдинг, ще се обадя на доктора, каза Анастина и сега гласът и кратко звучеше ужасен. Да не си посмяла. Отговори безмилостният глас. Освен това съм прерязал телефонната жица. Ама госпожа Хедберг може да умре. Изкреща Анастина. Поспокойно. До довечера няма да викаш нито доктора, нито полицията. Ясно ли е, как ще им обясня? Кажи, че бабата е била толкова зле, че не си посмяла да оставиш сама. Ужасно ме страх, завайка се Анастина. Не искам да участвам в тая работа. Нещасна глупачка, помисли си Расмус, чак сега ли ти идва на ум да го кажеш? Какви отвратително лоши хора има на света. Расмус имаше милозливо сърчице и се тревожеше за госпожа Хетберг. Ех, да, да беше силен, най-силният света, би могъл да хване тези мушеници за вратовете, вместо да се спотаива тук като въшка. Сега долу се разбързаха, мърмореха, сбугуваха се. Той чу как хлопна вратата и глупашкия глас на настина. След като остана сама. Моля ви, госпожо, събудете се. Събудете се, госпожо, моля ви. Доста пребледнял Расмус се измъкна няколко минути покъсно при Оскар. Най-сетне. Възкликна Оскар. Най-сетне. Расмус го прекъсна. Видя ли ги? Прошепна възбудено. Видя ли мъжете? Оскар поклати глава. Жива душа не съм видял, откакто ти изчезна. «Леле, как се потих!» «И не си ги видял!» Възкликна Расмус разочаровано. Оскар можеше да наднича иззад ъгъла на къщата и вероятно щеше да види обирджиите без маски. Трябваше да дебнеш, окори го Расмус. «Какво си правил през цялото това време?» «Потих се, това правих». Отговори Оскар натъртено. «Осем, а сега какво?» Попита Расмус тревожно. След като разказа на Оскар своите преживелици. Оскар разтърси глава и се замисли. Добре почва тази седмица, каза Лонзи, когато ще ли да бесят в понеделник. Честна дума, не знам какво да направим. Светът е лош. Двамата се бяха отеглили в самотата на една приката на Борова горичка малко извън грачето, за да обсъдят своите грижи. Расмус лежеше по гръб в един пясъчен трап, огрян от слънцето. И се взираше нагоре в летящите бели облачата и във върхарите на боровете, които се полюшваха над него. Тръпки го побиваха, щом помисляше за горката госпожа Хедберг. Сега тя може би умираше, сама с ужасната си слугиня, а двама маскирани мъже бяха изчезнали кой знае на къде е с нейната огърлица. Да отидем при полицейския комисар, предложи Расмус. Оскар направи кисела гримаса. Тогава непременно ще ме тикне в ареста. Защото ще помисли, че съм забъркан както в обира в Сандио, така и в тази работа с Хетбергица. Но ако му кажеш, че си невинен, ах, ха да. Ако му кажа, че съм невинен, то ще ми се поклони и ще ме пусне, така ли? Ти изобщо не знаеш какво е да си скитник. Не, не смее да отида при комисаря. Оскар се почеса са по врата. Ама бихме могли да му пишем. Ти можеш ли да пишеш правилно? Е долу Отговори Расмус. Тогава ще напишеш няколко реда, защото аз съм зле с правописа. Оскар изрови от джоба на сакото си едно парченце Молив и откъсна един лист от Тефтерчето, в което беше записал своите песни. Хартийката имаше ужасен вид, като че ли тефтерчето бе лежало навън по дъжда, но все пак можеше да се пише на нея. И Расмус почна да пише под диктовката на Оскар. На госпожа Хетберго от зелената къща се случи нещо ужасно. Трябва да иде докторът и също полицейския началник, ама трябва да се бърза. Моли, приятел на вдовици и сираци. Дяволската слугиня и тя е забръкана. После напуснаха своето спокойно местенце и се върнаха градчето. Расмус се прокрадна пак зад плета на комисаря и хвърли през отворения прозорец хартийката, увита около един камък. Той тресна на пода стаята и Расмус се върна бегом при Оскар, който го чакаше задъгъла. Бяха направили каквото можаха за госпожа Хедберг и трябваше да помисля за себе си. За колко време умира човек от глад? Попита Расмус. Имаше чувството, че е вече единия крак в гроба. Времето за обед отдавна беше минало, а в този ужасен предобед той не беше хапнал нищо, освен един сандвич и един кнек. Да, ако искаме да се нахраним, трябва да се хванем за «Лъвската невяста», каза Оскар. Не, че точно сега се чувствам като пойна птичка, ама няма друг начин. И лъвската навяста се оказа наистина чудесна, когато се налагаше да съберат пари за ядене. Два часа обикаляха къщите и свиреха и пееха, а Расмус забрави лошотията на света и собствения си глад от възторг при вида на всичките монети от 5 и две йоре, които се сипеха връзтях. Хората явно харесваха песните на Оскар. Нямаха нищо против да платят по някоя паричка. За да чуят как жени биват разкъсвани от лъвове, изоставени от своя любим Алфред и застрелвани с пистолет. Та се къпеха в собствената си кръв. Случват се тъжни неща, пееше Оскар и Расму се струваше, че колкото потъжни неща се случваха, толкова подоволни оставаха хората. Скитаха от двор на двор и още при първия тон на акордео на слугините в кухните, зарязваха мръсните съдове в мивката. Провесваха се през прозорците и намигаха на Оскар. И с радост му даваха по едно петаче, сигурно защото слънцето грееше и те щяха да се срещнат вечерта със своя верен Алфред. Дори изисканите госпожи надничаха иззад пердетата на всекидневните си, смеяха се и пригласяха на песните, и изпръщаха децата си на двора с по няколко древни монети, грижливо загънати във вестникарска хартия. Расмус събираше парите, поштурял от радост. Ех, какъв прекрасен занаят беше да си скитащ музикант! Така ще стана, когато порасна. Каза той след това на Оскар. Така ли? Толкова много ли обичаш да пееш? Не, ама много обичам пари, отвърна Расмус откровено. Сиропиталището бях вечно беден като църковна мишка, пък аз обичам пари. Но заради това не трябва цял живот да събираш петечета, нали? Сигурно има някоя друга работа, с която ще можеш да печелиш повече пари. Расмус смушна последната жътва от медни монети в джоба на Оскар. Обаче аз най-много обичам петачета. Разбираш ли, по лицето му премина лека сянка. Всъщност никак не искаше да мисли за това какво ще прави, когато стане голям, защото тогава трябваше да мисли и за онова, което ще се случи преди той. Какво ще се случи, когато не може вече да скита с Оскар? Какво ще стане с него, ако не се намери никой в целия свят, който би пожелал да му даде дом? Реши за сега да не мисли за това, а да приема дните, каквито са и да се радва на всичко което в момента е забавно. «Щом като толкова много обичаш петачета, май ще е най-добре да си задържиш две», каза Оскар и мушна две парички в ръката на Расмус. Расмус се изчерви от възторг. Стисна здраво ръката на Оскар и се поклони, както го бяха учили да прави, когато получава нещо. Дълго време след това мълча като риба, но накрая помилва непохватно Оскар по ръкава на сакото и каза. «Ти си наистина най-добрият скитник света, Оскар». Толкова рядко беше получавал нещо в живота си. Всеки подарък беше голяма забележителност, да получиш нещо означаваше, че някой те обича. За Расмус двете петачета бяха доказателство, че Оскар го обича и за това вървеше и стискаше паричките, които тежаха на дъното на джоба му и го караха да се чувства богат. Ами! Аз съм като повечето скитници, отвърна Оскар. Понякога добър, понякога лош. Ела! Сега ще отидем в магазина на Хултман да си купим нещо за ядене. При мисълта за ядене на Расмус му се зави свят, а когато влезе в магазина за колбаси и други хранителни стоки на Хултман, едва не му се подкосиха краката. Там миришеше божествено на всякакви неща за ядене. Червени и кафяви салами лежаха на големи купчини върху тездяха, тлъста пача и пушена шумка се трупаха до пастет от чердроп и каквили на сирена. Имаше и отделна лавица, пълна шоколади. Котии с шоколадови бомбони и буркани с най-различни други бомбони. Над всичко това царуваше любезният търговец, който дотърча, щомчо звънтенето на камбанката на вратата, изпълнен от желание да им продаде каквото пожелаят. Той имаше малки, дебели ръце с черни ръбове под ногтите, но, ах, колко пъргаво режеше разкошните розови фили шумка и саламените колелца. И колко чевръст извади един самон хляб и масло и сирене. И тютюн за Оскар и колко дружелюбно разговаряше през цялото време. Това беше търговец по вкус на Расмус. Лятото май започна на насериозно, каза, когато подаваше тютюна на Оскар. А след това се обърна към Расмус и изрече нещо още по-хубаво. Какво ще кажеш за едно шоколадче? Без да дочака отговор, взе от лавицата един шоколад. Е, вярно, един от най-малките, ама все пак. Беше овид в червен станил и светеше. И блестеше като скъпоценен камък между дебелите му пръсти. Заповядай, да ти е сладко! Каза, Расму се ръкува и пак се поклони, а Оскар рече одобрително. и правят войниците на Карл 12. А сега да видим дали париците ще стигнат за една бира и една лимонада, иначе смятам, че купихме всичко, което ни трябва. Часът минаваше три и те решиха колкото може по-бързо да се върнат в боровата горичка и да се нахранят там на спокойствие. Веста за обира явно още не беше се разчула. Грачето изглеждаше съвсем спокойно, улиците бяха съвършено тихи и безшумни под следобедното слънце, когато Оскар и Расмус тръгнаха по уличката край реката. Почакай само, докато хората научат какво се случило. Тогава ще видиш каква шумотевица ще настане, каза Оскар. Но онзи глупак, комисарят, може би още не е намерил писмото. Сигурно не е достатъчно да му хвърлиш големи камъни в участъка, а трябва да му метнеш цяла бомба по кратуната, за да се събуди. По-надолу, до реката, се намираше страноприемницата с гостилница сред малка красива градинка. Там седяха хора и си пиеха следобедното кафе. Доста много народ седеше около кръглите бели градински масички и Оскар каза, «Знам, че си гладен Расмус, но тук трябва да свирим, пък ако ще да се гътнем от глад». Толкова много петачета не можем да отминам. Извадия Кордеона и двамата застанаха на почтително разстояние от посетителите, които пиеха кафе, подрънкваха с лъжичките и хрускаха толкова благоприлично канелени корабийки и виенски кифлички. Повечето бяха дами, изискани дами с големи шикозни шапки, рокли с волани и дантеленияки и Расмус ги гледаше с удоволствие. Те изглеждаха богати и красиви, а той много обичаше богати и красиви дами. Точно такава една би искал да му стане майка, стига да можеше да издири някоя, която би го пожелала. Беше вече осъзнал, че това няма да е лесна работа. Дамите го гледаха в очакване, но то бе само защото искаха да го чуят да пее. Него и Оскар. И по-скоро Оскар. Сигурно нито една не си мислеше, това момченце бих искала да е мое. Расмус въздъхна. Но тък му тогава Оскар разтегли кордона и той трябваше да му пригласи на песента. Узнахте ли вече е случката страшна? Онзи ден стана и е ужасно, че царят на Северната Америка. Застрелян в сърцето, умрял го намериха. Размусно учаваше с лекота и думите и мелодиите на песните, и след няколко часовото скитане изграчето вече знаеше наизуст всичките кървави песни на Оскар. обтралала, фалералала, пееше той, докато очите му шареха по дамите, за да види коя би си взел за майка, ако можеше да избира. Една бела лелка седеше на масата най-близо до него и сигурно тя притежаваше тази страноприемница, защото от време на време подвикваше нещо на момичетата, които сервираха. Но повече говореше с двамата изискани господа, които седяха на същата маса. Личеше си, че ги харесва. Накланише глава в страни и изглеждаше много заинтересувана, и тук се смееше съвсем без причина. И казваше: Моля, скъпи господин Лив, вземете си още един сладкиш, може ли да ви налия още кафе, господин Лиандер? Звучеше, като че ли няма нищо на света, което би направила с по-голямо удоволствие. Господата, които се казваха Лив и Лиандер, бяха много елегантни. Двамата имаха малки, добре подстригани мустачки и бели сламени шапки, а единият беше дори втъкнал цвете в петлицата си. Чули обтрълала. Фалера лала, -ла, пееше Расмус, а високият му глас се смесваше много хубаво с дълбокия на Оскар. Те бяха облечени със светли летни костюми с много тесни панталони и единият носеше обуща, които обуща, които, че царят на Северната Америка. Гласът на Расмус секна насред песента. Обуща носеше той, господин Лив носеше обуща, горе от светла кожа, а долу с черна лачена ивица. Цялата страхотия на сутрешните часове оживя отново. Ужасът се върна. Спомни си плача на госпожа Хедберг и страшните стъпки, докато лежеше за дивана. Тогава заплашително приближаваха два крака, обути в такива обуща. И за това не можа да продължи да пее, след като видя отново един чифт обуща, абсолютно същите като онези. Не помогни това, че Оскър го гледаше строго и се чудеше какво го е прихванало, той просто не можеше да пее повече. Дори ако господин Лив може да е бил съвършено невинен човек, Расмус не можеше да пее. Чувстваше цялото си тяло изпълнено с отвращение към тези обуща и дори не беше вече гладен. «Слушай, Хилдинг, утре ще тръгнем малко по рано на лов», каза другият господин. Хилдинг Господин Лив се казваше Хилдинг, както крадецът, и носеше същите обуща като крадеца. «Да, добре е да използваме дните, които ни остават», отговори господин Лив. И гласът му беше същият, като на Крадеца. Ама все пак ще останете до края на седмицата, нали? Обади се дебелата дама разтревожено. Непременно. Тук много ни харесва. Расмус обаче не му харесваше. Никак дори. Имаше чувството, че всеки момент ще припадне. Затова, това, що Москър завърши песента за царя на Северната Америка, той го задърпа настойчиво за ръкава, за да го накара да се махнат оттам. А сега какво ще правим? Попита Расмус. Двамата лежаха пак в своя пясъчен трап. Светът беше все още зъл и Расмус бе повърнал малко за един бор. Храната не искаше да остане стомаха му, когато имаше толкова много неща, за които трябваше да се тревожи. Оскър подръпваше от лулата си и дълго време размишляваше. Не остава нищо друго, освен да отида при комисаря. Ахахах ах, ах, да. И да му кажа, че съм убеден, че тези двама благородни господа в гостилницата са ограбили госпожа Хетберг. Но как ще накарам полицейския комисар също да се убеди, е вече съвсем друг въпрос. Той чукна лулата в един камък, за да изпразни и нарами раницата. Краката ми като че ли се противят, когато трябва да отида при полицейския. Ама все пак трябва да отидам. Да, и дано небето ни пази, обади се Расмус. Така казваше винаги Леле Олга. Когато във Вестерхага идвах инспектори, а полицейският комисар сигурно беше още пострашен от инспекторите, но ще мине много време, преди да дойда пак тук, каза Оскар. Какъв Вавилун? По-добре човек да ходи по селата. Там поне няма разбойници. Грачето, което Оскар доста преувеличено нарече Вавилун, беше забележително променено сравнение с това, което представляваше преди да отидат горичката. Сега поъглите на улиците стояха групички хора и разговаряха на висок глас. Отдалеч се виждаше, че говорят за нещо много важно и не беше никак трудно човек да се досети какво е то. «Иска ми се да чуя какво говорят», каза Оскар, преди да отида при комисаря. После мушна в ръката на Расмус едно петаче. «Вземи това и тичай да купиш една кесика бомбони и се ослушвай с двете уши. Така ще се услушвам, че ще ми пламнат ушите». Обеща, Расмус. Хукна по улицата, докато намери един магазин. През стъклото на витрината видя, че вътре има много хора. Това беше добре. Трябваше да чака доста време, докато му дойде редът и можеше да подслушва. След това щеше да купи бомбоните. Изпълнен с радостно очакване, отвори вратата. А две минути покъсно се върна бегун при Оскар, обзет от страшна паника. Лицето му беше бяло като платно. Оскар трябва да се махаме. Бързо. Какво има? Мечки ли ни гонят? Расмус стисна отчаяно ръката на Оскар. Оскар, Анастина е казала на комисаря, че ти си ги нападнал. Оскар ококори очи и почервеня отят. Аз? Ами тя не ме познава и дори не знае как се казвам. Казала, че дошъл един скитник, който свирал на акордеон и водал със себе си едно момче. И след като свирил, влязал вътре. И заплашил нея и госпожа Хедберг с пищтов и взел смъргдената огърлица на госпожа Хедберг. Оскър се удари и съмрук рук по челото. Тая слугиня е вещица и ако ми беше под ръка, бих и кратко натъпкал лъжите обратно в греховната уста, та да и кратко присъдне. А госпожа Хедберг? Тя какво казва? Мислят, че ще умре. Нищо не можела да каже, защото лежала до сушт като мъртва сърцето и кратко биело едва едва. Докторът е ходил при нея. Вените после по на Оскар си издуха. Беше почервенял от озлобление и непрестанно се удряше съм по челото. Добре се наредихме. Словинята може да лъже колкото си иска и комисарят и кратко вярва на всяка дума, разбира се. Расмус го задърпа за ръкава. Оскар, да се махаме! И презум не ми минава. Викна Оскар сърдито. Ще притисната я слугиня до стената при комисария и тогава, ако смее, нека каже пак, че аз съм го направил. Расмус се просълзи и прошепна унило. Оскар, комисарят ще те затвори. Ти съм каза, че той не вярва на скитници. И ако те тикне в дранголника, той млъкна. Просто нямаше сили да си представи какво ще стане, ако затворят Оскар в дранголника. като че ли и Оскар нямаше сили да си го представи. Озлоблението изведнъж го напусна. Стоеше с отпуснати ръце и изглеждаше тъжен и огрижен. Да, прав си. Ако отида при комисаря, с мен е свършено. Ако кажа, че са го направили Лив и андер, той така ще се разсмее, тъчав ще почне да хълца. И тая вещица, слугинята, ще продължава да лъже, добави Расмус. Оскар Кимна. Да. А госпожа Хетберг лежи и не може да каже нито гък в моя защита. Прав си. Ако отида при комисаря, с мен ще е свършено. Той хвана Расмус за ръката. Хайде да се мъхаме, докато не е станало късно. Бързо повлече момчето със себе си по улицата. Ако вече не е късно, промърмори той. Да си измъкна от това място, където всеки човек се отваряше очите на четири, за да открие скитника с акордеона, сигурно щеше да е трудно. Обаче имаха късмет. Прокраднаха се тихо и бързо по пусти задни улички и скоро отминаха по крайнините, където пътят ги очакваше със своя безлюден покой. Тук ще тичаме като двойка двойни убийци, каза Оскар, когато най-сетне пак отвори уста. Расмус забави ход. Така се беше задъхал, че едва смогваше да говори. При това си съвсем невинен. Оскар. Невинен като невяста. И аз също, каза Расмус. И ти също. Потвърди Оскар. Обърна се и хвърли сърдит поглед към грачето, чието червени покриви се подаваха над лятната зеленина. Вавилон. Каза Добре, че сме пак на пътя. Расмус се съгласи от дън душа. По пътя нямаше кръци и бандити, пътят беше спокоен, край канавките му цъфтяха жълтурчета и разпукничета, а от ливадите се носеше приятното сладко ухание на детелина. Слънцето беше се скрило и цареше за тишие, като пред дъжд. По небето се носеха, спокойно, като кораби в морето, издути, бухнали облаци, а под небето криволичеше пътят, пуст и безлюден, докъдето очи виждаха. Далеч, на хоризонта, където небосводът и земята се срещаха, той сякаш продължаваше направо в небето. Къде ще отидам сега? Попита Расмус. На едно място, където можем да се скрием, отговори Оскар. Кълна се, че такова място никога не си виждал. 9. Пусто село лежи край морето. Пет малки, сиви къщи, сгушени в падините между високи скали и те сиви. Хем бедняшко сиво, хем преисторическо сиво. Самото море посивява, когато летният ден при вечер се навъсва и над селцето, където никой не живее, надвиснат сиви облаци, натежали от дъжд. Тук идват скитниците. Мястото е подходящо за човек, който иска да се скрие, тук няма хора. Тук цари само пустота, безмълвие и, възможно, най-сивата занемареност. Оскар, къде са седянали хората? Попита, Расмус. Уния, дето са живели тук, Оскар седеше на една плоска скала. Беше свалил обуштата и чорапите си и с наслада разперваше и въртеше пълците на краката си във вечерния хлад. Май всичките заедно са заминали за Америка. Преди много, много години, защото не са искали да живеят повече тук. Мисля, че животът сигурно им се сторил прекалено беднишки, сив и мизерен в тези колиби. И рибата в морето може да е намаляла. Пък и жалките им нивички се ги докарали до пълна нищета. Раз такова нещо можеше да разбере. Да, гадна е да си беден. Обаче са имали хубави места за къпане, каза, като гледаше одобрително прозрачно бистрата вода, която пляскаше по скалата. Такива места за къпане сигурно не са намерили в Америка. Ха, може би е трябвало да търсят най-бистрото езеро в Минесота, ако непременно са искали да се къпят, предположи Оскар. Расмус се усмихна. Най-бистрото езеро в Минесота звучеше много хубаво. Доща му се и той някой ден да го види. Това езеро и всички езера и планини, и реки, които имаше по земята. Помъчи се да си представи как онези хора в Америка са обикаляли и са търсили най-бистрото езеро в Минесота. Тогава може би са си спомняли за крайбрежните скали и са се питали дали някой живее в техните сиви каштурки край морето. Трябва да ги разгледам, каза той и хукна към най-близката къща. Искаше да види дали вътре е останало нещо от заминалите за Минесота. През едно прозорче, щупено от вятъра... Надникнава възможно най-бедняшката малка кухня с опушени гради по тавана и зацапано отсъжди открито огнище. Колко давна ли никой не е приготвял ядене там, стана му жал за тези къщи, в които никой не живееше. Текато че ли копнееха да дойде някой да се засели в тях, някой, който ще наклада огнището, ще сложи кафеника или ще вари каша за децата. Расмус махна няколко парчета стъкло от рамката на прозореца и се вмъкна вътре. Сухи листа и други буклуци лежаха на пода, и той скърцаше старчески под босите му крака. Отиде при огнището и нацърна в комина. Кога ли е горял последният огън тук? Никога нямаше да узнае. Обаче на времето тази каштурка е била истински дом. Ех, да да беше такъв и сега, та човек да влезе и живее тук. Но ако беше истински дом с хора в него, тогава трябваше да стоят пред кухненската врата, както правят всички скитници. И хората ще да имат собствени деца. И нямаше да искат някакво си момче от сиропиталище. Обаче все пак можеше да си представя. Изтича до прозореца. Оскар, тук ли ще останем? Да, поне тази нощ. Провикна се Оскар от своята скала. Известно време няма да посмея да живея с други хора, пък и поначало не обичам много хората. Расмус се забавляваше с празните къщи на отпътувалите за минесота. Тичаше нагоре и надолу по стълбите им, влизаше и излизаше изпред предверия и кухни. И малки, ниски стаички. Много искаше да си избере къща, и накрая се спря на една, която лежеше най-прикатено и беше най-малко повредена от времето и ветровете. Там имаше тясна, малка кухня и тясна, малка стаичка, също както в другите къщи, и също както в тях стръмната, но стойчива стълба водеше към жалък таван и една още по-жалка таванска стаичка. Но все пак беше къща и Расмус можеше да си внуши, че е истински дом. Почти успя да си въобрази, че Оскар уше негов баща. И ако се потрудеше сериозно, можеше дори да си представи, че Оскар не е никакъв скитник, а богат търговец. Вярно, че търговецът за жалост нямаше съпруга, но Расмус можеше да се преструва. Че тя е заминала за известно време, може би за минесота. и скоро ще се прибере от дома с Дантелено Чадърче и синя шапка с пера. Щеше да е много красива и да донесе чудесни подаръци за него и за Оскар. И после щяха да си живеят тримцата в къщата и да са богати, страшно богати. Но в един дом трябва да има мебели. Трябва да има маси и канапета, както госпожа Хедберг, и Килими, и Пердета, и Завеси. Той така горещо си пожела мебели, че те всъщност би трябвало да изникнат от пода, да си представя, че в тази гола стая уши махагонови маси и дивани на цветя беше свръхчувашко усилие дори за Расмус. Тогава си спомни че недалеч беше видял едно сметище край пътя. И хукна нататък. Хората изхвърляха толкова неща на сметищата, та може би там имаше неща, които биха могли да послужат за мебели. Върна се с едно празно сандъче от захар и с две касетки от маргарин и редица други неща, които беше намерил. Сандъчето щеше да представлява маса, след като го измия в морето. Но първо трябваше да почисти къщата. Набрав разка клонки и с нея измете колкото може от мръсотиите по пода и ги схвърли навън. После внесе своята маса и сложи върху нея вместо ваза една празна бутилка с обичничета. Маргаринените касетки станаха столове, а килимът, пердетата и завесите бяха на ушки. Оскар го нямаше. Беше отишъл в гората да нареже борови клонки, върху които да спят и когато се върна, Расмус му подвикна. «Донеси постелите тук!» Способността на Оскар да си играе на ушким не беше особено голяма, но той все пак разбра, че влиза в една изискана стая. Застана на вратата с огромен наръч оханни борови клонки и взе да си стрива краката. Май трябва да си почистя копитата, преди да вляза. Къде да сложа похените възглавници, тук или в салона? Само кажи и ще го направя. Сложи ги и там. Каза Расмус и посочи единия ъгъл на стаята. Оскар послушно ръсла клонките като легло и Расмус остана много доволен. Зелените клонки сякаш греха, можеха да представляват както килим, така и легло, и внесоха от стаята. Добре, че си успял да подредиш, каза Оскар, защото всеки момент ще плисне дъжд. Едва го каза и дъждът наистина плисна. Биеше по напуканите стъкла на прозорците и тропаше силно по покрива, а навън притъмня. Но Расмус се чувстваше добре. Тъй като валеше, той изпита още по-силно усещането, че има дом. Да хапнем ли нещо? Предложи колебливо. Бяха яли набързо край пътя преди това, но недостатъчно, а когато имаш маса, ти си иска да използваш. По-голямата част от това, което бяха купили в магазина на Хултман, беше останало и сега Оскар нареди хляб, масло, сирене, шунка и салам върху съндъчето. Седнаха всеки на по една маргарина на касетка, ядяха и слушаха дъжда. А раз му си помисли: Никога няма да забравя това. Никога няма да забравя колко ни беше хубаво, когато валеше, а ние си хъпвахме. Не можеше да разкаже на Оскар как си е образявал, че ушимат истински дом. А още по-малко можеше да му каже, че всъщност Оскар е богат търговец с отсъстваща съпруга, която носеше синя шапка с пера. Обаче над филията със са салам, която ядеше, погледна за на своя другарски скитник и каза: Представиш ли си, Оскар, ти да си ми баща и да живеем заедно в една къща. Оскар отхапа голям залък от своя сандвич. Да, да, чудесно би било. Да имаш за баща някакъв си скитник изискано, като студено свинско, а, Расмус се замисли. Наистина му се искаше неговите родители да са богати и красиви. Един скитник не беше точно това, за което беше мечтал. Ех, да да беше Оскар богат и красив търговец. Дъждът спря така внезапно, както беше започнал. Скитниците привършиха вечерята и си легнаха върху боровите клонки въгъла. Оскар извади парчето от одеяло, в което увиваше акордеона си и го метна върху Расмус, за да не му е студено. Татко, помисли си, Расмус, ме загръща с червената копринена на завивка. Защото мама е в Минесота и не може да го направи. Тя се къпе в най-бистрото тамошно езеро и ни пише писма. Скоро ще се върна и ще ви донеса много хубави неща, а ти завивай вечер добре, размус, с червената копринена завивка. Да, ще се върна скоро. Навън се мръкваше. От към морето нахло вятърът, който беше задържал дъх, докато валеше. Сега задуха бурно. Плесъкът на вълните се усили и вятърът за да скубе кривораслите брези отвън. В каштурката се обадиха множество странни звуци. Стените пукаха и от щупените прозорци се чуваха стонове и свистене. Някъде се блъскаше врата, неуморно думкаше и тряскаше, докато Оскар се ядоса. Брей, каква упорита врата! Ако човек иска да спи тук, няма да му е трудно да остане буден, това е ясно. Расмус никак не харесваше това пукане и пръщене. Страхуваше се. Широко отворени очи лежеше в своя ъгъл и се взираше в полумрака като изплашено животинче. Ами ако тук има призраци, прошепна той, ако дойдат призраци и ни грабнат. Но Оскар не се боеше. Ако видиш призраци, предай им от мен да отидат да се хвърлят в морето, защото иначе ще дойде Божията кукувица и ще ги направи на призрачен мишмаш. Расмус не се успокои. Леля Олга от кухнята веднъж видяла куче, дето нямало глава, а в гърлото му нещо светело като огън. Оскар се прозя. Твоята Леля Олга от кухнята май също останала без глава. Призраци няма. Как да няма, като има? Възрази Расмус. Знаеш ли какво казва голям Петър? Казва, че ако някой тича 12 пъти около черквата в 12 часа през нощта, тогава идва дяволът и го отнася. Според мен дяволът има пълното право да го направи, защото какъв смисъл има да търчиш посред нощ около черквата? Който върши такова нещо, сигурно е съвсем откачен и си го заслужава, защото сам си виновен. Оскър не искаше да говори повече за призраци. Искаше да спи. На Расмус също му се спеше, въпреки че беше поспал малко, докато лежаха в песъчния трап. Много му се искаше да заспи, но всичко, което стенеше и свистеше между стените, го държеше буден. Оскар вече захърка, обаче Расмус лежеше в мрака и се ослушваше. И тогава чу гласове. Да, да, чугласове. Сиви стари каштурки могат да стенат и пръщат от нощния вятър, но когато чуеш гласове, това значи, че са дошли призраците. Сжално ридание Расмус се хвърли поблизо до Оскар. Оскар, дойдоха призраците. Чувам ги да говорят. Оскар се надигна полусънен от боровите клонки. Говорят, кой говори? Събуди се напълно и напрегнато се услуша. Да, Расмус беше прав, някой говореше съвсем наблизо. Втъсахме я. Пак ще ме водят при комисаря», – прошепна Оскар. После изпълзе до прозореца, застана на колене и се взря неспокойно навън в полумрака. Расмус също се взираше, беше изплашен до смърт и си хапеше ноктите като луд. «Настоявам още сега да вземем мангизите и да се чупим от тук», – чуха един глас. Той идваше от някого, който стоеше точно пред прозореца, и съвсем не звучеше като де на полицейския комисар. Оставиме аз да решавам, отговори друг и Расмус позна този глас. Той би разпознал глас на Хилдинг и Лив между хиляда други гласове. Расмус се вкопчи в лакатя на Оскар. Стискаше го, силно-силно го стискаше, защото Лив и Лиандер стояха съвсем близо, точно пред прозореца, а това го плашеше повече от призраците и комисаря. А сега те влязоха, помощ. Влязоха в къщата. Вече бяха в кухнята и той чу пода да скърца подстъпките им. Какво правеха тук посред нощ и нямаше ли поне едно местенце на земята, където разбойниците да те оставят на мира? Нези си говореха, а вратата между кухнята и хубавата стая на Расмус не беше затворена и през широката пролука се чуваше всяка дума, казана в кухнята. Да, обаче мисля, че е опасно да чакаме по-дълго, обади се другият глас, който беше на Лендер. Искам да се махна от тук. Не, не. Не, възрази Лив. Не бива да ни хващат нервите и да развалим всичко. Няма да изглежда добре, ако изчезнем тъй на бърза ръка, так му когато на бабичката си и кратко откраднали огърлицата, разбираш ли? Не, ще останем странно приемницата до събота, защото това ще изглежда добре, разбираш ли? Никога не сме били сандио, разбираш ли, и е чиста. Човек не живее близо две седмици страноприемница на 20 км от Сандю, ако не му е чиста съвестта, нали разбираш? Да, разбирам, отговори Лендер, понеже си ми го повторил вече поне 14 пъти. Обаче аз все пак искам да вземем парите и да се чупим, защото мисля, че ще си седим тук с нашата чиста съвест, докато ни спипат и тогава ще се разхвърчи парушина. Ще стане каквото съм казал аз. Рече лив? Събота сутринта идваме тук да вземем мангизите и спокойно си заминаваме с влака в 2 часа. И на никого няма да му се пръкнат чутурата някакви идеи за огърлицата или за нещо друго. Чуха се звуци, сякаш разместват откъртени дъски, а след това прозвуча гласът на Лив, тихо и доволно. Добре ти става на душата, като видиш толкова с много мангизи. Настъпи кратко, благоговейно мълчание, после Лив продължи. Смятам... Че и огърлицата струва къде е 5-6 хилядърки. И въпреки това искам да се отървем от нея, каза Ляндър. Това в Санджо беше добре, ама тая работа са настина не беше добра. Е, нищо, че си попаднал на една от старите си отритнати годеници, Ама да вършиш сделки с жени е направо самоубийство. Да не са те хванали нервите? Попита Лив подигравателно. Нерви просто имам лошо предчувствие. Това е. Какво ще стане? Ако бабата дойде на себе си, няма да дойде на себе си. И без друго е живяла достатъчно. Ако, казах. Ако дойде на себе си и каже как е било, и комисарят притисне Анастина за онзи скитник, тогава? Каква глупачка е тая Анастина. Не е трябвало да наклепа скитника, защото ако комисарят разбере, че е излагала за него, няма да минат и пет проклети минути, докато измъкне от нея, ако и след това пак няма да минат и пет проклети минути, докато ни хванат и за Сандю. Спокойно. Обади се Лив. Цял ден ми опяваш и вече ми писна. Анастина не е вчерашна, така да знаеш, пък и бабата няма никога вече да си отвори чувката. Лиандер изпрах тя недоволно. Имаме си сигурно скривалище за мангизите, продължи Лив. Много по-сигурно, отколкото ако ги заровим в гората. Лесно се намира и все пак на място, където никой не идва. Стига ти да не го намериш сам преди събота, обади се Ляндер. Лив си едоса. Нямаш ли ми доверие? Лиандер се изсмя кратко и невесело. Нямаш ли ми доверие? Попитала лисицата и отхапала главата на кокошката. Имам ти толкова доверие, колкото ти на мен, така да знаеш. Расмус стисна ръката на Оскар, това като че ли беше повече, отколкото можеше да изтърпи. Непоносимо напрежение и много страшно. Колко ужасно, че има хора, които искат други хора да умрат и още по-ужасно, че тези жестоки разбойници са толкова наблизо, само на няколко метра от тях. Искаше му се да е далеч от там, поточно, една част от него искаше да е далеч от там. Но другата част искаше той да остане и да види какво ще стане и тази част от него беше изпълнена с лудешко желание за приключения. Напрегна слух и чу, че те пак хлупат с дъските. Сигурно затуляха отново парите, но да видят те какво ще стане, когато си отидат. Тръгваме ли? Попита Лиандър. Да, отговори Лив. Размостък му се канеше да въздъхне от облегчение, но тогава Лив каза нещо страхотно. Искам само да видя дали ще си намеря лулата, която забрави Хонзи ден. Мисля, че аз сложих там вътре на прозореца. Там вътре можеше да означава само вътре стаята където Оскар и Расмус се бяха свили в своя ъгъл. Расмус се притисна още по до Оскар, толкова изплашен, та чак му се виеше свят. Почувства как мускулите на мишците на Оскар се стегнаха и той се приготви за бой, обаче разбойниците имаха пистолети, сигурно бе настъпил последният им час. Приближиха бързи стъпки, вратата рязко се отвори и светлината на едно джобно фенерче се плъзна по пода. А насред пода стояха хубавите мебели на Расмус. Но светлият лъч премина бързо по съндъчето от Захар и на разбойника, като че ли не му се стори странно, че то стои там. Не възкликна, не се очуди, ама сигурно щеше да си изненада, когато види Оскар и Расмус. Те се се в своя ъгъл и зачакаха. Мускулите на Оскар се напрегнаха още по-силно. Но тогава, лулата ти е тук, чуха глас на Леандер от кухнята. Лежи на този прозорец, Лив бързо се върна. Опасният светъл лъч изчезна и разбойниците излязоха, без да открият двамата въгъла. Това беше същинско, славно чудо, защото дори в най-тъмния ъгъл на стаята не беше съвършено тъмно. Но онзи, който търси една малка лула, навярно не забелязва двама големи скитника. Слепок Обади се Расмус, след като разбойниците изчезнаха във ветровитата нощ и той посмя да проговори. Ела! Каза Оскар и извади своето фенерче. Ела да огледаме това си и горно скривалище, дето толкова лесно се намира. Леле бошке, колко ще е интересно! Двамата се втурнаха в кухнята, а Расмус направо поштуря от възбуда, представяше си огромно скривалище, пълно с петачета. Лъчът от джобното фенерче на Оскар се плъзна разознавателно по голите подови дъски. Той оглеждаше всяко от тях и пробваше с крак дали са здраво закрепени. Ето го! Стрескави ръце извади една дъска до огнището, после още една и освети с фенерчето отвора под тях. Там беше изровена четвъртата дубка и в нея имаше голям пакет, овид в мушама. Той разгъна крайщата. Ай! Възкликна Расмус. Една до друга, в дълги редици там лежаха грижливо подредени пачки с банкноти по 100 крони и по хиляда крони, всичките пари за заплатите на хората от фабриката Сандю. Нямаше никакви пътачета. Но Расмус позна по почти изплашените очи на Оскар, че тези хартийки, които вижда, също са пари. Възможно ли е да има толкова пари на света? Обади се Оскар. Никога не бих повярвал. В пакета имаше и една огърлица, златна верига с пандантив от големи зелени камъни. Тя беше най-красивият накит, който Расмус бе виждал, но, каквото си е право, той не беше виждал много накити. Сега въздъхна доволно. Ето, че госпожа Хедберг може да си получи обратно огърлицата. Ако оживее, Оскар плъзна златната верига между пръстите си. Надявам се да оживее. Надявам се да и кратко изпея поне още веднъж. Всяка гора своя извор си има и тя да ми даде 50 йоре. Утре, каза Расмус, сиещ от радост, утре ще занесем парите на комисаря и огърлицата на госпожа Хедберг. Оскар поклати глава. О, не, нищо подобно няма да правим. Всичко си мацаката, казала бабата и взела да лови въшки с на краката си. Но какво друго можем да направим? Попита Расмус. Още веднъж няма да си мушна главата в това гнездо на уси със слугини, дето лъжат и какви ли не разправи и... Какво си правил в четвъртък, Оскар? Не, ще скрием всичко това на друго място и ще напишем ново писмо до комисаря. Молим да си приберете парите, защото иначе ще ги стървате. И след това ти и аз ще хванем пътя и ще оставим полицейския да свърши останалото, защото за това му плащат, пък аз не съм се ценил да бъда нещо като помощни комисар. Оскар донесе раницата си и почна да тъпче в нея пачките банкноти. Само дано комисарят не ме спипа, докато се разхождам с половината държавна банка на гърба си, защото тогава сигурно ще ме окошарят до живот. Той взе огърлицата и на шега е надяна на врата на Расмус. Нека поне веднъж живота си и ти да бъдеш красив. Приличаш на самия цар Соломон в цялото му великолепие. Но може би имаш повече лунички от него. Цар Соломон стоеше светлината на фенерчето с доста слабички ръце и крака и са зелените смарагди на врата си. Освен това имам права коса, каза и гласът му беше доста тъжен. Задърпа гърлицата. Не искаше да се кичи с нея. Обаче не му остана време да махне, защото в същия миг ги чуха пак гласовете. Десет. «Бързо!» Прошепна Оскар. «Бързо да бягаме!» истичаха в преддверието. Но беше късно. Гласовете бяха вече пред външната врата. Пътят от тук беше затворен за тях. Бързо на тавана! Оскар подгони Расмус пред себе си по тясната стръмна стълба, по която Расмус преди това бе тичал толкова весело. Сега преплиташе крака като болник и наистина чувстваше, че му става лошо. Че му става лошо от страх пред ония двамата, които в този миг отвориха рязко вратата и влязоха в тъмното предверие. Оскар и Расмус спряха на стълбата. Не смееха да помръднат. Едва смееха да дишат, за да не ги издаде полъхът от едно дихание. Расмус се взираше ужасено в двете черни сенки там долу. Те бяха превърнали живота му в кошмар. Ох, как ги мразеше. Да, прав си. Тук нямаше никакви съндаци, когато идвахме предишния път. Това беше гласът на Лив. Следващия миг той отвори стрясък вратата на кухнята. И въпреки това нямаш достатъчно ум в главата да се стреснеш, когато видиш, че тук се е пренесъл цял склад от съндаци, обвини голиандер. Можеше да се сетиш, че не са ли сами. Чак след това ми дойде на ум, каза Лив. Нали, знаеш как става понякога? Тук видиш нещо, а сякаш не го виждаш. И едва малко по-късно. Бам! Ти штръква мозъкът. Откъде, по дяволите, са се взели тия съндаци? Видял, пък не видял. Такива неща не може да си позволява човек от нашия занаят. Сега, обаче, ще изнесем мангизите от тук. Ха, мангизите вече ги няма, помисли си Расмус. Въпреки страх си, злорадо тържествуваше. Но това чувство бързо угасна. Защото от кухнята се чу яростен вой и още по-яростният вик Лив. Бързо аплодира им. Не може да са отишли далеч. Двамата изкочиха в предверието. Бяха настървени като ловджийски кучета, надушили кръв. Втурнаха се към вратата, за да търсят, търсят, търсят непознатия враг, който им бе отнел плячката, и да го унищожат, когато го намерят. Бяха почти излезли през вратата, но внезапно ли спря. Стоп! Първо ще видим дали не са още в къщата. Тук долу няма никой. Но може би са на тавана. Хукна нагоре по стълбата и се блъсна право в песника на Оскар. Лив изкръща и политна назад в ръцете на Лиандер. Расмус застанал зад широкия гръб на Оскар и спища. Но то беше, защото видя Лиандер да вади своя отвратителен пиштов и го чудаказва с глас, който трепереше от злоба. Аз си ръднал, а съм те застрелил. Сега и Лив беше стъпил пак на краката си. Лъчът от фенерчето му се плъзна по двамата на стълбата и той яхна, когато видя цар Соломон в цялото му великолепие. Хлапето си е окачило огърлицата. Обирджиите зяпнаха, сякаш не вярваха на очите си. Бягай, Расмус. Кресна Оскар. Широко плещ и огромен, той прегради тясната стълба. Бягай. Викна пак с грамовит глас. И Расмус побягна. Като подгонена мишка хукна нагоре по стълбата, втурна се през малкият таван в таванската стайчка, където вятърът разтрисаше празните рамки на прозорците и те дрънчаха. Пред прозореца беше покривът на кухнята. Расмус се прехвърли през рамката, умееше да се катери по покриви, умееше и да скача. Имаше няколко метра до земята, но той би скочил и от църковната кула, ако трябваше. Удари се малко по коленете, но нямаше време да ги опипа, той беше една изплашена до смърт мишка, подгонена от котката. Чуваше вече Лив да тича за тъгала на къщата, за да му пресече пътя и хукна, сякаш от това зависи животът му, да, чувстваше, че животът му наистина е в опасност. О, всички вие, далечни пътешественици до Минесота, да знаехте само какво става тази нощ във вашето сиво сълце край морето. Там едно ужасено момче тича между каштурките ви с мъръгдена огърлица на врата. Подгонено от един разбойник. Няма кой да му помогне. Защото сивите къщички са смълчени и изоставени, прозорците им са мъртви и празни. Няма дружелюбна ръка, която да отвори някоя врата в бурната лятна нощ, няма дружелюбен глас, който да извика през някой отворен прозорец, ела тук, ние ще те скрием. Не, то трябва да се спаси съвсем само, това го момче са сиропиталищна риза на сини раята, с шаячни панталонки, целите в кръпки и със мъръгдена огърлица. А сега тича и търси прикритие зад най-близката къщурка. Някога тя се е казвала Пер къща, но момчето, което бяга тук много години след като Перандерше заминал за Америка, не знае това. То спира за секунда с разтоптяно сърце и се мъчи да реши в коя посока да хукне. Няма много време, защото преследвачът му вече завива край крайъгъла на къщата. Косата му се е разхвърчала от вятъра и сега той не е онзи изискан господин със сламената шапка, а само един отчаян разбойник, който трябва да залови това момче, на всяка цена трябва да го залови. Расмус бяга в див ужас. Тича бързо, но преследвачът му има толкова дълги крака, че тича още по-бързо. Обирджията го настига, приближава все повече и повече. Колчем Расмус обръща глава, вижда тези дълги крака, които се движат толкова бързо. И косата, дето се вее от вятъра. В съседство с къщата на Перандерш е къщата на Карл Нилса със сума стопански бараки. Расмус внезапно спира зад бившата дърводелска барака на Карл Нилса. Стои неподвижно и чака в ужас своя враг. И ето, че той идва. Обаче в бързината отминава. Не вижда момчето, притиснало се у стената на дърводелската барака и Расмус може да отдъхне няколко секунди. Но кот като открива отново мишката, Лив вижда своята жертва, запътила се обратно към Перандършовата къща и се втурва по дире и кратко. Размостича, задъхва се и тича, и има доста голяма преднина, но в това надбягване с Лив все пак не може да наделее. Трябва да намери скривалище и то бързо. Къщата на Перандерш влиза там, но, милостиви небеса, какво скривалище има в една съвършено празна къща, там има сандък за дърва. В течение на годините много дечица се играли на криеница в пер андършувата къща. Вмъквали се са с сандъка за дърва и с доволно усмивка са затваряли капака над себе си. Но до сега никой не е седял там с толкова силно тупкащо сърце и не се ослушвало е с такъв страх. Като момчето, което се свива там сега и чака две безмилостни ръце да го изтръгнат от скривалището му. Сега капанът е штракнал за мишката. Ако Лив го намери тук, той е загубено, а ето, че лив пристига. Расмус чува стъпките му да тропат по пода на кухнята. Разбойникът е съвсем близко, всеки миг може да повдигне капака. Обаче той може би никога не е играл на криеница и не е чувал за съндъци за дърва. Защото продължава навътре, влиза стаята, после изтичва в предверието, нагоре по стълбата към горния етаж, трополи по тавана. Та нали знае, че хлапето трябва да е някъде в тази къща и той кълне и крещи там горе като луд? Но в това време Расмус се е измъкнал вече от сандъка и е избягал навън. Надява се да е подвел лив и се моли на Бога да бъде оставен на мира. Обаче през ставанското прозорче Лив вижда босоногото хлапе да прекосява двора. Тънките му крака се движат като пръчки на барабан. Из два три скока надолу по стълбата, крадецът отново го погва, неомолим като съдбата. Сега гонитбата се пренася на старата селска уличка. На времето тук са се движили мирни волски колисове са на Перандерш и сеното на Карл Нилса, а в летните вечери децата преспокойно са търкаляли колелца по цялата и кратко дължина. Никога до сега не се е случвало някой да тича тук, за да спаси живота си, но сега по уличката тича едно босоного момче, подгонено от разбойник. Изминава цялата селска уличка и продължава към морето. Дали хлапето не е решило да се хвърли във вълните? Крадецът ускорява крачките си. Иска не да сложи край на тази работа. В морето навлиза един порутен мостик и накрая му се издига разнебитен навес за лодки. Расмус се втурва по мостика и той се разлюлява под стъпките му. Разлюлява се още повече, когато идва и лиф. Но по лицето на разбойника се разлива тържествуваща усмивка. Сега вече ще хване момчето. Да хукне по мостика беше най-глупавото което можеше да направи, защото нямаше откъде друга да, да се върне. Сега ще спипа хлапето, освен ако е решило да скочи в морето и да се удави. В края на мостика има напречен мостик. Той почва от навеса за лодки. Расмус тича по се мостик. По време на гонитбата ризата му се измъкнала от панталуните и се вее от вятъра, и последното, което Лив вижда, е едно крайче риза на сини раята, когато Расмус завива по край навеса. Мостикът прещи, докато Лив тича по него. Сега-сега най-после това закоравя хлапе ще си получи заслуженото. Лив се втурва край ъгъла на навеса. След това кънтящите му стъпки не се чуват повече. След това се чува само един силен плясък. Господин Лив дори не успява да изпсува, преди солените морски вълни да го погълнат. Опитва се, но излиза само едно малко блоп. В продължение на един кратък микросмус Расмус е почти щастлив. Освен да окупаваш картофи, във Вестерхага можеше да научиш поне още едно нещо – да подлагаш крак. Кашлейки и похтейки от злоба, Лив излиза пак на повърхността. Не остава във водата, въпреки че мястото е толкова хубаво къпане. Разярен като бик, той се покатерва на мостика и Расмус, готов да заплаче, осъзнава, че никога няма да успее да се отърве от този безмилостен човек. Обаче ще напрегне всичките си сили. Ще тича, докато падне. А то сигурно ще стане скоро, защото сърцето му хлопа, сякаш смята да се пръсне. Обратно по дължината на мостика. По протежение на селската улица. През двора на Карл Нилса. Стопанството на Пер Андерш. Има чувството, че тича в някакъв кошмарен сън. Пак има преднина, обаче подира му идва неговият враг, Мокър. С ще обуща и съвсем безпощаден, и няма начин да му се изплъзне. Ето там избата за картофи на Пер Андерш. Расно се влизал в нея преди, когато се избираше къща. Постоя вътре и си представяше, че уж притежава 50 чувала картофи, които ще направи на картофени бухти. Съвършен изтощен, той се скрива в мрака на избата. Отчаяно се надява, че може би ли все пак не е толкова близо. Та да го види и че няма да му хрумне да търси точно тук. Това е една жалка, мъничка надежда и не трае дълго. Вече чува как някой хваща голямата брава. Сега ли Фидва? Той е разярен и мокър, и овладяното злобление срещу този гамен, който си позволява да му свива такива номера. Вторва се право навътре. Обаче във Вестерхага можеш да научиш и други трикове, освен подлагане на крак. Научаваш да стоиш засада зад някоя врата и когато противникът се втурна безразсъдно навътре, ти бързо изкачеш навън за гърба му. Точно това прави и Расмус. Бърз като невестулка, изхвърча от избата, затръшва в паника вратата на избата след себе си и завърта раздесалия ключ. Едва когато чува ужасните крясъци на лиф отвъд вратата, той разбира напълно какво е направил. Обзет от ужас, но и тържествуващ, Расмус стои там и осъзнава. Че заключил своя враг в бившата картофена изба на Перандърж, е, той естествено не знае, че тя е била именно на Перандърж, а сега копне е толкова силно за Оскар, че би могъл да се разплаче. Краката му треперят. Уморен е до смърт. Копне е за Оскар, тъчак да сърцето го боли. Но Оскар може би е мъртъв. След като е събрал малко сили, той се промъква обратно към своята, собствена къща. Приближава много внимателно. Та нали не знае нито къде е нито къде е Оскар. Вече се съмва. Скоро слънцето ще изгрее над старото сълце на заминалите за минесота хора, в което през тази нощ никой не е могъл да мигне. Расмус легна по корен в тревата и пропълза до кухненския прозорец. Надигна се бавно на колене и надникна през рамката, чието стъкла отдавна ги нямаше. Съвсем близо, с гръб към прозореца. Бе застанал Лиандер. А в дъното, до огнището, стоеше Оскар с дигнати ръце. Лиандер държеше пистолета си, а раницата на Оскар лежеше до краката му. Стреляй, ако искаш, каза Оскар. Един скитник повече или по малко на света няма никакво значение. Можеш да ми повярваш, че направо ме сърбят пръстите, обади се Лиандер. И не съм те убил още, само защото не мислеща да натъжа полицейския комисар. Понеже той много иска да окошари за грабежа в Сандю. Знаеш ли това? И задето си ограбил госпожа Хедберг. Знаеш ли това? Как може да съществуват такива свине като теб, каза Оскар Кротко. Ами ако аз взема да разкажа на полицейския комисар, що за птици сте ли фити, Расмус се просълзи. Нали знаеше, че комисарят никога не би повярвал на един скитник? И знаеше, че Оскар също го знае. Лиандер се изсме грубо. Да, да, хай да опитай, де. А преди малко не се ли тревожеше самият ти, каза Оскар, че госпожа Хедберг може да дойде на себе си и да свидетелства за Тойоной. Например, че Анастина е излъгала, когато ме набедила. Представи си, че бабичката все пак се свести. А, няма да се свести, отговори Лиандер тихо. След това, което стана тази нощ, имам чувството, че госпожа Хетберг никога няма да се свести. Той риск няма да поемем нито ние, нито пък настина. Расмус сключи ръце като за молитва. От всички зловещи хора на света Лив и Лиандер бяха най-страшните. Стори му се, че Лиандер има предвид нещо ужасно, когато каза това за госпожа Хедберг, Огромен тъпанър такъв. За всичко си виновен ти. Продължи Лиандер в кухнята. За какво ти беше да си навираш нос, където не ти е работа? Така ти се пада, полицейският сега да те окошари. Впрочем, не го взима и много при сърце. Затворите не са чак толкова лоши, мога да ти кажа. Да. Достатъчно си лежал в тях, да знаеш, отговори Оскар. И ти обещавам да направя каквото мога, за да лежиш пак. Абе, ти си бил още по-голям идиот, отколкото те мислех, каза Лиандер. Не разбрали, че само да опиташ да ни вкараш в дрънголника, ти ще лежиш там? Тапушев ще се дига. Ако имаш поне малко в кратуната си, ще офейкаш колкото може по-далеч от тук и ще си затваряше мурдата. И никога вече няма да се мернеш по тия места. Да. И никога вече няма да имам спокоен миг, когато видя полицай. Сопна се Оскар с горчивина в глас. Просто не мога да разбера как някои хора стават такива мръсници като тепилив. Ох, да да можеш да ти хвърля сега един хубав бой, че да ми дойде сърце на място. Коленичил пред прозореца. Расмус кимна в знак на съгласие. Колко щеше да е хубаво, ако Оскар можеше да напердаши здравата Лиандер. Оскар беше силен като бик, много по-силен от Лиандер. Обаче Лиандер, застанал от другата страна на прозореца, имаше този страшен пистолет, с който се прицелваше в Оскар. Да го нямаше пистолетът, на земята под прозореца лежеше стара дъска. И без напълно да осъзнава какво прави, Расмуса грабна. Действаше като на сън, не мислеше, просто взе дъската. Изправи се бързо и всички сили блъсна с нея десния лакът на Ляндер. Той изкръща от болка и озлобление, а пистолетът описа красива дъга и падна на кухненския пот. С доволен рев Оскар се хвърли върху Ляндер и двамата се стовариха на пода. Обзет от ужас, Расмус застана да ги гледа. От притеснение взе да подскача и да си хапе ногтите, всъщност от край време не понасяше да гледа как хора се бият. А тук се биеха, та хвърчеше перушина. Изглежда, че Лиандер също беше доста силен. Те се търкаляха един през друг по и стенеха, и двамата се мъчеха да грабнат пистолета. Пистолетът. Расмус изведнъж се окопити. Пистолетът. Лиандер не трябваше да се добере до него, по никакъв начин не биваше да го докопа. Бързо, колкото го държаха разтреперените му крака, Расмус се втурна в кухнята. Целият подцелюлеше. Те се търкаляха, та от размахващи се ръце и ритащи крака едва можа да намери местенце, откъдето да се мине. Ето го и пистолетът, а ръката на Ляндер се протягаше към него, протягаше се и пак се протягаше. Расмус рит на отвратителното черно нещо и той схвърча в единия ъгъл. После го вдигна с треперещи ръце, сякаш беше отровна змия. Колко гаден беше този пистолет! Струваше му се непоносимо да го държи и непоносимо да гледа и слуша как двамата се въргаляха и биеха на пода и как стенеха. С пистолета в протегнатата встрани ръка, той изтича на площадката пред кухнята. Много му се искаше да повърне, но нямаше време. Стоеше, хлипаше тихичко и гледаше как вятърът скубе клоните на брезите. Слънцето тък му беше изгряло зад островите в морето, то блещукаше. Гърбовете на вълните лъщеха и чайките също се бяха събудили. Летяха над старото сиво селце и кръщяха, сякаш и те се страхуват, но сигурно не беше така. Само той се страхуваше. А беше толкова уморен, че искаше да легне и да умре. И още нещо искаше, да се отърве от пистолета. Разплакан, хукна покрай брежните скали. Вятъра духаше толкова силно, че раз смъка се държеше на крака. Но в края на краищата стигна до най-хубавото място за къпане на пътешествениците за Минесота. С гримаса от на отвращение погледна пистолета, сетна го запрати с все сили в синьо-зелената вода. Веднага след като го направи, осъзна, че навярно е сбъркал. Оскар може би щеше да има нужда от пистолета, за да се защитава. Но беше късно. Пистолетът лежеше на 10 метра дълбочина при рибите и там щеше да се остане вовеки веков. Повлече се обратно по скалите. И видя Оскар, който идваше насреща му с дивашки раздърпани дрехи и чурлава коса и сраницата на гръб, едновременно мрачен и доволен. Когато го видя, Расмус искаше да се разхлипа още повече, но преглътна силно и накара бучката, заседнала в гърлото му, да изчезне. Хайде, да се махаме! Каза Оскар. Лиандер? Попита Расмус. Лиандер ще подремне известно време до огнището в кухнята. Но къде е Лив? Заключих го в избата за картофи. Отговори Расмус уморено. Оскар го погледна и се усмихна широко. Кралят на бойците каза. Не си от страхливите, ами. Ужасно много ме страх, изхленчи Расмус и сега вече се разплака. Лив сигурно скоро ще излезе, защото вратата на избата е съвсем прогнила. Къде е пиштоват? Попита Оскар. Хвърли го в морето. Отвърна Расмус и се разплака още по-силно. Сега Оскар сигурно щеше да му се разсърди. Ако Лиф излезе, пистолетът щеше да му потрябва. Обаче Оскар не се разсърди. Само Кимна и каза. Да-да, добре стана каквото стана, каза Лонзи, комуто се запалила косата. Ти и аз май не сме от уния, дето стрелят. Ама сега ще е най-добре да се разбързаме и да изчезнем от тук. Расмус въздъхна. Нямаше сили да бърза. Нямаше сили и за нищо повече. Погледна умолително Оскар. Сега мога само едно. Оскар. Мога само да спя. Единадесет. Явно, че се е върнал във Вестерхага и всеки момент ще дойде госпожица Орлен и ще му каже да върви да скуба коприва. Защото се събуди от коткодякането на кокошки, познатото, глупашко коткодякане на тъпите кокошки, които той така ненавиждаше. Предпазливо отвори очи. Да, наистина, две стари кокошки щапукаха и къляха около него. Обаче за щастие не бели вестерхавски лехорни, а някакви съвсем непознати древни и пастри кокошки. А той лежеше на пода в една стая, която никога преди не беше виждал. Там имаше открито огнище и до огнището седеше Оскар и пиеше кафе заедно с една малка, белокоса бабичка с пръстилка на ивици. Бяха си се и пали кафето в чиники. Духаха го, отпиваха и си говореха. «Да, наистина ми е жал за скитниците, дето вечно бродят по пътищата», каза бабичката Кротко. Пък на всичко отгоре и в рая няма да ги приемат. «Ха, това май съвсем наопаки си го разбрала, малка Сара», възрази Оскар. «Мислиш, че ще отидеш в рая само защото вечно си седиш в къщи край огнището, ама може да ти излезе крива сметката». Бабичката муш бучка захар без зъбата си уста и взе да кима ки като някой съзнайко. Ще видиш ти, рече. Ще видиш ти какво ще стане. Расмус се размърда. Искаше оскар да забележи, че се събудил. Но малката бабичка го видя първа. И тига, че ли ще искаш малко кафе, каза и го погледна с две благи, простодушни очи. Кафе и една филия хляб, ама май ще ти трябват доста пити хляб, докато станеш мъж. Оскар се изсмя и посочи Расмус. Този е истински боец, мога да ти кажа, Малка Сара. Кралят на бойците, това е той. Но въпреки това ще има нужда от малко хляб. Тогава Расмус си спомни. Спомни си дългите нощни часове, когато беше кралят на бойците. Цялото тяло го болеше от тези похождения. Обаче не можа да се сети как е попаднал в каштурката на Малка Сара. Помнеше само смътно че Оскар го носеше и чайките пляскаха с криле и крещяха над тях. Огледа се в стаята, където кукушките ще сякаш и въобразяваха, че живеят там. Беше бедняшка стая, разхвърляна и мръсна. Обаче му се струваше приказно хубава и уютна стри краката кана за кафе в огнището и Оскар, който седеше и тъй спокойно се смееше. Малка сара му наля кафе в една синя чаша бездръжка. После взе нож за хляб и му отряза голяма филия ръжен хляб. Масло ще получиш друг път, каза, защото нямам. Расмус взе филията. Беше лепкава и средата и кратко имаше тъмна тестена ивица, но той обичаше Клиса в хляб, та не му направи впечатление. Топеше филията в кафето и ядеше, и му беше страшно вкусно. Малка Сара е добра към скитниците, обади се Оскар. Да-да, малка Сара сигурно ще отида в рая. Малка Сара кимна одобрително. Ама преди всичко трябва да оправим тази работа с комисаря, продължи Оскар. Ще е най-добре да занесеш писмото, колкото може по-скоро. Малка Сара се почеса са огрижено по главата. Косата й кратко приличаше на малко кълбо бяла вълна. Обаче няма да говоря с него, каза боязливо. Нито дума няма да продумам. Само ще му дам писмото и ще си вървя. Иначе веднага ще ми заповяда да отида да живея в приюта за бедняци. Оскара потупа успокоително по рамото. Добре, няма да му казваш нито дума. Стига да получи писмото, всичко ще е наред. Поне се надявам, че ще е наред. Малка Сара все още изглеждаше неспокойна. Приличаше на дете, което се бои от някаква неизвестна опасност. Не искам. Ама все пак ще го направя, защото пастурът казва... Бъдете добри към бедните. Пък ти си беден, Оскар. Оскар се изсня, сякаш смяташе, че е много хубаво, дето е беден. Ахахах ах, да, малка сара, към мен трябва да си добра. Беден съм като църковна мишка. Малка сара поклати тревожно глава. Ама първо трябва да нахраня кокошките, каза. Ахахах ах, да, бъдете добри и към кокошките, рече Оскар. Малка сара прикътка пъстрите кокошки и изчезна през вратата. Оскар погледна Расмус, който седеше в парцеливото легло и допиваше последните капки кафе от чашата. Закуска в леглото, това се казва Лукс. Закачи го той. А виж сега какво правих аз, докато ти лежеше и хъркаше. Написах цял роман на комисаря. Извади от джоба на сакото си един изписан лист хартия и го подаде на Расмус. Искаш да го прочита ли? Да, ако се чете, отвърна Оскар. Расмус взе листа и зачете. Оскар наистина не пишеше особено правилно, дори почти по-лошо от самия него. Ни съм го направил, невиннен съм кат невяста. Не, не съм го направил и трябва да ми повервате, гостин комисар, там в Санджо са вралували два мафини типове и имената им са Ли Филиандер и Сиживуркът Гостоприемницата, ако не са се пренесли. Пък Хедбергицата пак беха същите двама, ма макар слугинята да лъже и казва, що съм била сама аз не съм го направил. Аз съм невинен кат невяста, ама запомнете, че стоях отвън и пеях всяка гора своя извор си и и питайте в спужа Хедберг, ако е жива, а матя си горнее, ама ако е жива махнете настина. Що ти начинема да живей дълго, в спужа Хедберг, дъщо тия хора си немат ни срамни страх. А мал гърлието съм прибрали парите също и такава с громада пари никоги преди не съм виждал и прочетете на добавената хартийка и къде съм ги скрил и гуздин комисар трябва е вие да ги вземете оттам, иначе ще ги загубите. Сега ще дойде малка Сара с това, що аз не смея, че никой не верва на скитници, а пък аз ще си тръгна по пътя, що искам да съм свободен, щом съм невинен като невяста и щот не съм го направил. Най-любезно, Райски Оскар. Но оставайте Анастина сама с кспужа Хедберг. Расмус сгъна хартията и я върна на Оскар. Къде си скрил парите? Попита, на едно тайно място, отговори Оскар. Обаче не ме питай къде. Може да си кралят на бойците, ама не ще да те намесвам още повече в тая каша. Ще узнаеш друг път. Написал съм го за комисаря на тази хартийка и ще сложа в писмото. Друг път ще узная и друг път ще ми дадат масло за хляба, помисли си Расмус. Двамата лежаха на склона зад къщурката на малка Сара и чакаха. Оскар не искаше да си тръгне, преди да е разбрал дали комисарят наистина е получил писмото. Обаче малка Сара се бавеше. Нямаше я вече цели 4 часа и Оскар почна да се тревожи. Малки, изкуфели бабички не ги бива да разнасят писма, каза той. Никога не знаеш какво може да им дойде на ум. Обаче на Расмус му беше хубаво да лежи и да си почива. Беше поспъл още малко и двамата бяха хапнали. Слънцето припичаше така топличко. От боровете, които пазеха каштурката на малка Сара от всички бурни ветрове. Се носеше ухание на Смола, а бялата котка на малка Сара дойде и почна любоубилно да му се умилква. Много си му беше хубаво да лежи там. Когато видя котката, си спомни своя сън. Беше сънувал, че си има котка, но тя беше черна, също като малкото коте на госпожа Хетберг. През целия си живот бе мечтал да си има собствено животинче, и Гунар също. Колко често бяха говорили за това Гунар и той. Но във Вестерхага никоя дете не бивало да има други животни, освен въшки в косата, казваше Гонар. Впрочем и тях не биваше да имат, защото тогава пристигаше госпожица Орлен, като размахваше гъстия гребен. Но тази нощ, на пода на малка Сара, беше сънувал едно мъничко черно коте, което си беше само негово. Той го хранеше, даваше му скумрия и пюра от картофи. Сигурно само котките в сънищата ядяха такива ястия. Засни се тихо, като си спомни колко сладко беше това котараче. На какво се смееш? Попита Оскар. Но ще сънувах пак, че си котерак, каза Расмус весело. Но ще сънувах пак, че си котерак. повтори Оскар закачливо. Това се римува. Ти май както си лежиш, измисля стихове. А знаеш ли какво ядеше моето котераче? Попита, Расмус. Мишки, надявам се, отговори Оскар. Не. Ядеше само скумрия и пюре от картофи. И беше толкова сладичко. Котетата не ядат скумрия и картофено пюре, заяви Оскар. Ама моето ядеше. Полежаха известно време без да говорят и се взираха във върхарите на боровете, а Расмус държеше в прегръдките си котката на малка Сара. Оскар запя тихичко. Но ще сънувах пак, че си имам котарак. И хранех го с юре и с кумрия, продължи Расмус и след това се разкикоти весело. Оскар помисли малко и после запя. Да вярва, който ще, но за риба и бюре, котаците дори, ушите си ще мият. Искреща Расмус, сиещ от радост. Оскар, това почти стана песен. То стана песен, каза Оскар и извади акордеона. И свири замислено мелодиката, която беше на наникъл. И докато продължаваха да чакат малка Сара, свириха и пяха пак и пак своята котешка песенчица. Но ще сънувах пак, че си имам котарак, и хранех го с пюре и с кумрия. Да вярва, който ще, но за риба и бюре, котаците дори ушите си ще мият. Ей, колко било лесно да се измислят песни. Расмус реши да се чини много, много песнички. За котки и за кучета, и може би за гънца. Е, нямаше да са толкова увлекателни, разбира се, като заради те побих едно дете и узнахте ли вече случката страшна, но трябваше ли непременно винаги да текат кървища? След ужасната нощ с и лиандър, той се беше пренасител на страховити събития. Тогава пристигна малка сара. Изглеждаше доволна. Комисарят го нямаше у дома му, каза с добродушна, беззъба усмивка. Тръгнал да арестува хора. Пък това може да трае дълго и не можех да го чакам. Обаче си предала писмото «Малка Сара, нали?» Каза Оскар, леко разтревожен. На някои от полицайите. Малка Сара поклати виновно белокосата си глава. А ние толкова дълго те чакахме, възробта Оскар. Какво си правила през цялото това време, малка Сара? Бързах. Увери го, малка Сара. Само дето пинах чаша кафе у Карли Саковата Фия. Четири часа. Каза Оскар. Имахме да си кажем много неща, отговори малка Сара с достоинство. Некратко се слушаха упреци. Дай ми писмото. Рече Оскар и Расмус забеляза, че го беше ядна малка Сара. Сега малка Сара пак взе да гледа виновно. Оно и писмо го забравих у Карлисаковата Фия, каза. Важно ли беше? Стоеше пред тях скарираната си забратка и пръстилката на ивици до един от своите храсти с френско грозде, скубеше повехналите листа и изглеждаше. Сякаше занимава с нещо извънредно важно и просто няма време да мисли за някакви си писма. Оскар въздъхна. Не, не, малка Сара, не беше много важно. Може би все пак ще отидеш в рая. Добре стана каквато стана, каза Лонзи, на когото му пламнала главата. Но аз написах това писмо с кръвта си, каза той малко покъсно на Расмус, когато се бяха запътили при Карли Саковата фия, за да си вземат загубеното известие. Не мога да напиша два такива романа в един и същи ден. Дано фия да е запазила писмото. Обаче не стигнаха до Карли Саковата фия. Оставаше им съвсем малко пъти, вече виждаха каштурката на фия край пътя, но тогава внезапно, сякаш изникнали от земята, пред тях застанаха двама полицаи. Същите полицаи като предишния път. Същите проклети полицаи. Оскър беше ядосан. толкова ядосан Расмус още не го бе виждал. И нямаше нищо чудно в това. Полицаите се отнесоха към него, сякаш го смятаха за най-големия и най-опасния престъпник света, а не за добродушен скитник. Вземи му пистолета. Крес на единият и двамата се нахвърлиха отгоре му и взеха да го опипват и щикят навсякъде. Нямам никакъв пистолет. Викна Оскар и никога не съм имал. Дори детско пистолетче не ми подариха, когато бях малък, въпреки че плачех и молех майка си. После ги отведоха в полицейски участък, а сега единият седеше и пишеше нещо за тях, докато другият стоеше и държеше Оскар, сякаш мислеше, че иначе Оскар ще избяга. Обаче не държеше Расмус. Нямаше и нужда да го държи, защото Расмус се притискаше колкото можеше поплътно до Оскар. Що за кучешки живот беше това всъщност, нито минутка спокойствие, а цялото време само да се страхуваш. То от разбойници, то от комисаря, то от полицаите. Но Оскар не се страхуваше. Беше ядосан. Искам да говоря с комисаря, викна той и удари съмрук по преградата пред онзи, който седеше там и пишеше. Комисарят е на гоштавка и ще дойде на работа чак от сутринта, каза полицаят, който го държеше. Нагощавка ли? Кресна Оскар. Пъка ще се бия тук, невинен като невяста. Това го чухме вече, обади се онзи, дето пишеше. Майче се казваше Берквист, или поне другият полицай така го беше нарекал. Така лъжеш, че сам си вярваш, продължи Берквист. Ама този път ще те осъдят и те ще е най-добре, защото такива като теб не трябва да се разхождат на свобода. Оскар изтена от озлобление, обърна се към полицая който го държеше и посочи Берквист. Бива ли да нарека той е там «Дръвник» или то се наказва, можеш да бъдеш абсолютно сигурен, че се наказва «Отговори полицаят», който го държеше. Стой поспокойно и сега да чуем цялото тиме, ти та Берквист да го запише. Оскар, каза Оскар. А ти как се казваш? Казвам се Андършон, ама за това не става дума. Как се казваш, освен Оскър, за това не става дума. Викай ми, Оскар, това поне не се наказва. Андершон се ухили. Изглеждаше по-добродушен от онзи, дето пишеше. Но Берквист се ополи кисело и каза: Тонът, който държиш, е неподходящ. Бъди любезен да го промениш. А ти бъди любезен и върви да пасеш, рече Оскар. После се обърна пак молително към Андершон. Наистина ли не бива да нарека Берквист дръвник? Наистина ли може да ме накажат за това? Ами ако срещна един истински дръвник и го нарека Берквист, за това поне не могат да ме арестуват. Тази мисъл го накара да се разсмея лудежки. Сетне се наведа през преградата, погледна Берквист право в очите и каза на натъртено. Берквист. Същински Берквист. Това си ти. Лицето на Берквист стана тъмночервено и той каза на Андършун. Тикни го в номер две. Пък утра комисарят ще го научи да се държи прилично. Андершон погледна Расмус. А този какво ще го правим? И тогава Берквист каза нещо ужасно. Нали е избягал от Вестерхага? Ще го закараме обратно там. Пред Расмус сякаш отвори бездна и цялата мъка и всичкото нещастие на света го заля като огромна черна вълна. Щеше да се върне във Вестерхага и това сякаш означаваше, че животът е свършил. Да, сега животът му свършваше. Оскър беше загубен за него, Оскар щяха да го тикнат в затвора, а самия него, в едно сиропиталище, където не искаше да бъде. Той не искаше да живее там, всяка частица от него отказваше да се съгласи с това. За Расмус застана като вкаменен, в перил ужасени очи в Берквист. Но там милост не можеше да се очаква и в отчаянието си той взе да се озърта за помощ от друго място, все някъде трябваше да има изход отворения прозорец грееше слънцето и хвърляше широка златиста пътека по пода, която осветяваше мрачния полицейски участък, ето го, златният път към свободата. Расмус изобщо не се замисли. Хукна безразсъдно като животинче, което вижда, че го заплашва пленничество. Чу, че крещят подирамо, обаче не спря да чуе какво казват. Като светкавица се втурна по безлюдната улица. Оттук беше минал с лекарската кола вчера сутринта, но сега не помнеше това. В главата му нямаше нито една бистра мисъл, той просто бягаше надолу по склона към мандрата като подплашено зайче и подскачаше по нагретия от слънцето калдърам, без да се оглежда ни надясно, ни наляво. Тичеше слепешката и не знаеше накъде се запътил. И улицата наистина беше пуста. Но точно преди мандрата от една странична уличка внезапно изкочиха двама души. Расмус ги видя едва когато беше съвсем близо до тях. Едва не заби глава в корема на единия от тях. Въпросният човек го хвана здраво за раменете и го спря. Кротко постръмното. Каза Лив. Много искаме да си поговорим с теб. Два Да, сега наистина ще водим един малък разговор с теб, каза Лив и бързо завлече Расмус зад високия дъщен стобор, който ограждаше мандрата. По това време на деня там нямаше жива душа. Расмус беше беззащитна жертва. Лив го раздруса здравата. Отговаря и сега бързо, иначе може да ти се случи нещо. Къде е твоят приятел, онзи скитник? Полицията хвана Оскар. Отговори Расмус отпаднало. Почти нямаше сили дори да се страхува, все пак, едва ли биха го убили. Лив и Лиандер се спогледаха в ням ужас, като че ли се изплашиха повече от Расмус. Задържали са го. Обади се Слушай, Хилдинг, сигурно знаеш кого ще обвини. Сега трябва да се махаме от тук колкото може по-бързо. Лив държеше Расмус в желязна хватка. Отговори бързо. Оскар носеше ли парите, когато го хванаха? Расмус не можа да реши дали е поумно да отговори с «да» или с «не» и затова си замълча. Но Лив го раздруса така, сякаш мислеше че отговорът му е приседнал на гърлото и може да се изтръгна оттам със сила. Какво е направил с парите? Скрил ги е, отговори Расмус. На някакво тайно място. И аз не знам къде. Хилдинг, трябва да бързаме, настоя Лиандер нервно. Мълчи. Викна Лив. Ясно е, че той тип ще се оправдава и ще обвини нас, но ако офейкаме, все едно, че сме си признали пред комисаря. Не. Сега повече от всякога ни трябват ледени нерви. После се обърна към Расмус. Ти беше ли там, когато комисарят разпитваше Оскар? Расмус поклати глава. Комисарят още не е разпитвал Оскар, защото е на гощавка. Целият ден. Лифи свирка и за миг изглеждаше почти доволен. Амида, да, той е на гощавката по случая 50 годишнината на госпожа Русена, разбира се. Какъв късмет? Цялата вечер ще е страноприемницата и няма време да разпитва никого. Какъв късмет? А може би изобщо няма да има разпит, утре сигурно ще е вече късно. Наведе се към Лиандер и му пошепна нещо на ухото, но Расмус не можа да чуе какво. Надълго и на широко се съветваха, шепнеш ком над главата му, а после ли вказа: Слушай, хлапък, какво ще кажеш, ако измъкнем твоя оскар от дранголника. Расмус се окукори и смаяно насреща му. Толкова силно искаше Оскар да излезе на свобода, колкото искаше да живее, но че ли Филиандер смята да му помогнат, беше просто невообразимо. Дали пък от тях все пак имаше нещо добро? Може ли да им е станало мъчно за Расмус, задето е толкова самотен? Изведнъж и на него му стана жал за себе си. Когато помисли колко е самотен без Оскар, очите му се наляха със сълзи и той промърмори. Ще е много мило, ако измъкнете Оскар. Лив го стисна силно за врата. Да, ние сме много мили. А сега си отваря и две туши, за да чуеш добре каквото ще ти кажа и го запомни. Защото ще отидеш да го разкажеш на Оскар. Расмус го погледне изплашено. Не мога да отида, защото ще ме пипнат и ще ме върнат в сиропиталището. Лив почна да губи търпение. Ще правиш каквото ти казвам. Когато вземе да се сетем до вечера, ще се промъкнеш при Оскар. Арестът е в една отделна малка сграда в двора на комисаря, но ако полицаите стоят там и го пазят, попита Расмус, няма да го пазят. След като го заключат, ще го оставят сам. И ти ще можеш да говориш с него през решетката на прозореца от към задната страна. Расмус Кимна. Ако беше само това, нищо. Заради Оскар беше готов да понесе много опасности. И тогава ще му кажеш, че ще дойдем да го измъкнем тази нощ. Чичът и Лиандер страшно губива да отваря ключълки. Не дрънкай излишни приказки, каза Лиандер рязко. Ще дойдем да го вземем, но при едно условие, разбираш ли? Да, сега ще стигна и рече речелив. Искаме да ни върна унези пари, ясно ли е? Трябва бързо да сменим климата, а това струва мангизи. За това си искаме парите. Но ако Оскар не се съгласи, попита Расмус боязливо, ще му дадем огърлицата, каза Лив. И той ще трябва да признае, че сме свестни. Тези хора явно не знаеха нищо за Оскар. Мислеха, че могат да подкупят Божията куковица с някаква си огърлица. Те, естествено, смятаха, че е задигнал парите и огърлицата, защото ги иска за себе си. Не, те не знаеха нищо за Оскар. Ами ако все пак не иска? Попита Расмус. Лив си доса, Знам, че той е типа е смутан, ама все пак не вярвам да е чак толкова глупав. Питай го дали иска да лежи няколко години. Защото той ще кисне зад решетки за тая работа, а не ние. Предай му това. Аз се наемам да убедя комисаря. А освен това не става дума за той какво Оскар иска или не иска. Един пистолет наистина ни свихте. Обаче моят си умен и тази нощ ще го нося със себе си. Това също му предай. Расмус получи и други наставления за поведение. До вечерта трябваше да лежи скрит зад една купчина дърва в двора на мандрата и по никакъв начин не биваше да се показва изгръдчето и да рискува да го хванат. Не трябваше да се издава, че познава Лив или Андер и Оскър също. Никога. Отиваш там, щом се постъмни, каза Лив. И след като свършиш каквото трябва, се връщаш тук да ни чакаш. В полунощ ще дойдем да те вземем. Ама съм гладен, възробта Расмус. Бръкна в джоба на панталунките си и извади двете петачета, които му беше дал Оскар. Не може ли да отида да си купя няколко кифли с тях? Никъде няма да ходиш. Сопна се Лив. Дай парите! Грабна петачетата и заедно с Лендер си тръгнаха. Расмус седна дълбоко възмутен зад купчината дърва. Какви проклети бандити? Само грабят и грабят, и постепенно става все по-лошо. Грабежът с Сандио е грозна работа. Да откраднат огърлицата на госпожа Хетберг, още по-грозна. А да вземат неговите собствени петачета е най-отвратителното престъпление. Но той беше подценил Лив. След пет минути този се върна. Подхвърли бързо една кесия на Расмус и каза «Яш сега!» А после ще седиш мирно за дървата и няма да мърдаш от мястото си, докато не стане време. След това изчезна. Расмус гледа дълго подирамо. Странни хора са разбойниците. В единия миг те гонят като диво животно, а в следващия ти носят кифли. Отвори лакомокесията кесията и надникна в нея. И тогава се смая още повече. Там имаше петка на лени кифли, а те струваха по две йоре, значи ставаха десет йоре. Но в кесията имаше и много бисквити и емеденки, и тях Лив трябва да е купил със свои пари. Известно време, но недълго, Расмус почти обичаше Лив. Поне нямаше нужда да умре от глад в своя затвор. Да, защото малкото тясно пространство между купчината дърва и стобора, където той седеше, беше почти като затвор. Приличаше на дълъг тесен затворнически коридор, само че беше отворен в двата края, а това не му хареса. Един затвор трябва да е добре заграден, за да не могат затворниците да избягат. И след като без друго трябваше да лежи в затвор, можеше поне да го направи като хората. Свали клони от купчината и прегради двата изхода, а след това си представи, че е каторжник в крепостта Елсборг, точно като онзи мъж в песента на Оскар. Затворен съм като в кафес. О, аз нещастен пес, за керасмус, но всъщност не беше чак толкова страшно да лежиш в затвор, както си въобразяват хората. На него поне му беше доста приятно. В стобора имаше малка дупка и през нея той надничаше навън, за да види дали ще доплуват гондоли, окичени светя. Но единственото, което виждаше, беше пустият калдъръм. Тогава почна да проверява купчината дърва и чу нещо, което внезапно сгря душата му. Чу някакви тихи писукания сред дървата и когато се вгледа, открив една пролука малко птиче гнездо. Ай, прошепна Расмус, ай, ай. В гнездото имаше три пиленца, три манички благословени пиленца, които пиякаха и бяха живи живенички вълшебства, и той застана неподвижно да ги гледа в почуда. Дълго-дълго стоя неподвижно и разглеждаше пиленцата, и беше най-щастливият затворник. Но постепенно дойде на себе си и се сети, че е гладен. Седна на земята пред гнездото и отвори кисията. Липсваше му само нещо за пиене, защото беше много жаден. А изглежда, че имаше хора, които емилееха за добруването на затворниците. Но оградния стълб до входа на мандрата стоеше кана с мляко. Сигурно някоя залиса на слугиня бе идвала с нея за мляко и я беше забравила там. Расмус взе да спори със себе си колко жаден трябва да бъде човек, за да има право да си вземе малко от млякото на други хора? В тази лятна горещина то просто щеше да се вкисне. Реши, че онзи, чието е млякото, не може да има нещо против той да спаси част от него, преди да се е превърнало в извара. Канелени кифли с мляко са вкусни, бисквити с мляко са вкусни и емеденки с мляко са вкусни. Известно време той прекара чудесно в своята самота зад купчината дърва. Наливаше си мляко в капака на каната и топеше в него сладкишите, а от време на време надигаше капака и отпиваше по малко. Не взимаше повече мляко, отколкото му беше необходимо, за да му стигне за сладките, но въпреки това го гризеше малко съвестта, когато пиеше. Обаче едновременно в главата му се въртеше неясната мисъл, че тъй като е затворен тук против волята си от двама опасни разбойници, хората бяха повече или по-малко длъжни да го поля с мляко, докато трае това. Подаваше на квасени трухи и на пиленцата. Натрупваше купчинка влажни трохички върху показалеца си и го протягаше към тях. Те го кълляха с маничките си човчици и от това му ставаше приятно. Колко сладки бяха тези пиленца, а той бе пленник, който гинеше зад железните решетки на затвора и птиците бяха единствените му приятели. Останалият свят отдавна го беше забравил в неговото нещастие, но пиленцата го ободряваха с черикането си и му бяха верни. Щяха да споделят пленничеството му чак, докато дойдеше смъртта. Когато помисли за това, той си поплака. А сетне престана да бъде като ружник и беше само размус, и тогава заплака още по-силно откопнеш по Оскар. И по-късно, когато застана зад ареста и чу познатия глас на Оскар през решетката на прозорчето, направо поштуря, хлипаше и шепнеше в мрака. Оскар, трябва да ги оставиш да те извадят, иначе нямам никого. Ах, ах да, въздъхна Оскар загрижено, но нали разбираш, че човек не може да се съюзи с кръци? Не го ли разбираш, момченцето ми? Расмус плачеше и хлипаше. Да, ама после можем пак да скитаме «Нямам никого», при когото да отида, Оскар. «Наистина нямаш», каза Оскар. Пък този проклет комисар само ходи по гощавки. Ама сега ще се срещна с него, дори ако трябва да съборя ареста. И почна да реве като бик. Ако ме чувате, елате тук, всички берквистовци и дръвници по света. Елате, преди да съм съборил ареста. Искам да говоря с полицейския комисар. Расмус подскочи от уплаха, когато Оскар започна да крещи и взе да се оглежда за скривалище. Между ареста и градината на комисаря се точеше пресъхнал ров и през него беше прехвърлено мостче, за да има комисарят пряка пътека от своята жълта къща до участъка. Расмус се сви под мостчето и слушаше как Оскар крещи и боиства в ареста. Доведете комисаря, ви казах. Чувате ли ме, глухари? Искам да си призная, да доведете комисаря и то на часа. В жълтата къща на комисаря беше тъмно и в участъка беше тъмно. Берквист и Андершон сигурно също бяха отишли на гощавката. Така или иначе, никой не дойде, докато Оскар викаше и накрая той скреща: Сами ще сте си виновни, ако избягам тази нощ. Расмос се сепна, когато го чу. Значи Оскар все пак смяташе да избяга. Ей, колко щеше да хубаво! Расмус му беше съвсем безразлично какво ще стане с парите и с и всичко станало, стига той и Оскар да можеха пак да тръгнат по своя път. И два часа по късно те наистина бяха отново там, на пътя. Обаче като две черни сенки зад тях вървяха Лив и Лиандер, а Лив държеше в ръка пистолета си. Лив имаше право, когато каза, че Лиандер много губива да отваря ключалки. Не мина и четвърт час, докато освободи Оскар. В това време Лив стоеше и пазеше. Расмус също стоеше и пазаше, здраво стиснат за врата от желязната ръка на Лив. Обаче не се беше появил никакъв полицай и никакъв комисар. Да, сами са си виновни, повтори Оскар, докато се прокрадваха в нощния мрак през грачето, където всички спяха, сякаш по света няма никакви разбойници. Само в страноприемницата цареше веселие. Оттам се носеше музика на акордеон. Докато те вървяха на пръсти по тихата улица към покрайнините, а сега бяха вече на път към къщурката на малка Сара. Къде си скрил парите, Оскар? Прошепна, Расмус, след малко ще видиш, отговори Оскар мрачно. Вече стигнаха. Ето я там къщичката на малка Сара в сумрака на лятната нощ, сред храстите с френско грозде и престарели абълкови дървета. Малка сара сигурно спеше дълбоко и дори не подозираше какво странно шествие се заниза през портичката и по край къштурката и кратко, превали склона и навлезе в гъстата гора зад него. Малко по навътре в гората имаше огромна грамада едри камъни. Защо беше там никой не знаеше, как беше попаднала там никой не знаеше и ако беше развалина от древни времена, то никак не приличаше на развалина от древни времена. Беше просто огромна камара от камъни и нищо повече. Когато стигна до грамадата, Оскар спря. Обърна се и изгледа злобно лив и ляндър. Евиш, ето ви и вас, добрите момченца от неделното училище. Опасявах се да не съм ви загубил по пътя. Затова няма нужда да се тревожиш, каза Лив. Поне за сега толкова лесно няма да ни загубиш. В ръката си държеше пистолета, готов за стрелба, и лицето на Оскар се разкриви в гримаса, когато го видя. Нали няма да стреляш това нещо, защото не обичам да се гърми? Няма, стига да извадиш мангизите и да ни ги дадеш, каза Лив спокойно. Ах, хах да, въздъхна Оскар. Но къде ли ги скрих? Бутна напред къската и взе да се чеше по врата. Тук някъде беше, каза и разпери ръце с жест, който обхващаше цялата каменна грамада. Нямаме намерение да си играем на търсачи на съкровища, ако си намислил да ни разиграваш, обади се Лив. А Ляндер беше толкова нервен, че трепереше. Извади ги бързо, защото е спешно. Разбираш ли, вол такъв, над върхарите на дърветата небето почна да просветлява и в бледата виделина на зората лицето на Лиандер изглеждаше набраздено и съсипано. Дърпаше яростно от цигарата си и не можеше да стои мирно. Е, какво става? И той, Оскар въздъхна и се обърна умолително към Расмус. Сега комисарят трябва да вини себе си, каза. Ти си ми свидетел, че направих каквото можах. Да, отговори Расмус, стана му много мъчно за Оскар. Колко отвратително беше, че разбойниците ще вземат парите. Като единствено от оставаше, че Оскар ще вземе огърлицата и че пак ще тръгна да скитат, след като отминат всичките тези страхоти. И дори ако госпожа Хедберг на оздравее, поне дъщеря и кратко в Америка ще получи красивата смъръгдена огърлица на майка си, това също беше утеха. Оскар се покатери на грамадата. Лив и Лиандер го последваха по петите и Расмус си помисли, че приличат на настървени чакали. Расмус също тръгна след тях. Седна на един камък, колкото можеше поблизо до Оскар. Тресеше се от студ и откъсваше поглед от Оскар. Тук беше каза Оскар и почна да отмества камъни. Хвърляше ги в страни и те се търкаляха във всички посоки като големи дюлета и страшният звук от ударите на камък в камък кънтеше ужасно в горската тишина. Лив и Лиандер стояха точно зад него и следяха всяко негово движение. Очите им бяха изцъклени и те непрестанно преглъщаха от напрежение. А ето го и познатия емошамян пакет. Лив и Лиандер се нахвърлиха едновременно върху него. Ето ви грешните пари, каза Оскар и си изплю презрително. Преброй всичко. Изкръща Лиандер. Може да е откраднал сума нещо. Въшкари. Процеди Оскар и пак си изплю. Лив даде пистолета си на Лиандер и почна да брои. Седеше сред камъните и броеше стотачки и хилядарки, докато всичко се замая пред очите на Расмус. Там лежеше и огърлицата и Лив си я пъхна в джоба. Слушай какво. Каза Оскар. Не прибирай огърлицата. Нали аз щях да получа. Да, така беше замислено, отговори Лив, само че взех друго решение. Реших, че не ти трябва никаква смъргдена огърлица. Но Лиандер взе да крещи като побъркан. Дай му огърлицата, глупак такъв. Не разбираш ли, че това е единственият начин да му запушиш устата, защото става съучастник. Дай му огърлицата. Ти казвам, съучастник ли е върви по дяволите? Каза Оскар. И презум не ми минава да ставам съучастник на кръци и бандити. Обаче искам огърлицата, за да я върна на госпожа Хедберг. Можете ли да разберете това с разбойническите си глави? Лив и Лиандер се спогледаха и на каменната грамада настъпи зловеща тишина. Чули го какво каза? Попита Лив. На такъв не можеш му запуши устата, като го направиш съучастник. Не, това е сигурно, както че до вечера ще се мръкне, рече Оскар. Ваш съучастник няма да стана, докато съм жив. Няма, докато си жив, каза Лиандер и впери в Оскар поглед, от който нарасмус му стана още постудено. Няма да станеш, докато си жив. Само, че има по добър начин да ти запушим устата, разбираш ли? И насочи пистолета. Не стреляй. Кресна Лив. Да не си Лут, Лиандер. Ще съм Лут, ако не стрелям, каза Лиандер. Тук има двама свидетели в повече и смятам да останат в тоя камънак. Отново се прицели. Но Расмус нададе Дивик. Не стреляй! Писна той и се хвърли като обезумел към Оскар. Прегърна краката му и продължи да крещи. Не стреляй! Не стреляй! Но тогава гръмна изстрел. Гръм на изстрел. Обаче на от пистолета, който със смъртна заплаха се прицелваше в Оскар. Гръм на друго оръжие и куршумът изби съ страхотна сила пистолета от ръката на ляндър, така че изхвърча през цялата каменна грамада. Оскар, мъртъв ли си? Изпища Расмус. Не, не съм, отговори Оскар. Гледаше втренчено към гората. Онзи, който беше стрелял, навярно се намираше зад гъстите борове. Лив и Лиандер бяха пребледнели и също се взираха на татък. И пребледняха още повече, когато видяха полицаите. Полицайите, които се полявиха и зад боровете и държаха пистолети в ръце. Те тичаха, прескачаха кръглите камъни и приближаваха на умолимо малката група в средата на грамадата. Протестирам, кресналив, когато белезниците штракнаха около китките му. Протестирам, ей този скитник, на него трябва да сложите белезници. Заповядайте! Погледнете този пакет, овид в мушама, който той беше заровил тук. Спестете си останалото, обади се полицейският комисар, който внезапно също изникна на каменната грамада и заоглежда Лив или Андер с мрачен поглед. Оскар го хвана отчаяно за ръкава. Господин комисар, кълна се, че съм невинен като невяста. Комисарят кимна. Да, Оскар, от половин часто я за този бори знам, че сте невинен като невяста. 13. Какво стана всъщност? Попита Оскар. Седеше на стола за посетители в личния кабинет на комисаря в полицейски участък, а комисарят го беше почерпил с една хубава пура от съндъчето на писалището си. Как успяхте да дойдете точно на време, господин комисар? Оскар гледаше въпросително комисаря, докато си пушеше пурата. Зад стола му стоеше размус. Вдъхваше прекрасното ухание. Но се правеше колкото е възможно по-малък. Искаше му се комисарят да забрави, че е там. Вярно, че комисарят се беше отнесъл много добре с тях. Дойде и им спаси живота, и ги покани в жълтата си къща да прекарат остатък от нощта. А слугинята му им бе поднесла закуска в кухнята и после той седна до писалището си и записа всичко, което Оскар му разказа за Ли Филиандер, пък накрая почерпи Оскар спора. Сигурно беше добър. Но все пак именно той имаше властта да праща момчета в сиропиталища, независимо дали искат или не. И за това Расмус се изплъзваше от погледа му и се правеше колкото е възможно по-малък. Нали получих писмото ви, Оскар отговори комисарят. Без това писмо сега нямаше да държим Лив или Андер за трешетките. Писмото ли? Каза Оскар Смаяно. Но вие не сте получили писмото ми, господин комисар. Как да не съм го получил? Отговори комисарят. Получих го късно с нощи. Бях на гощавка страноприемницата и както си седяхме на кафе и пунш, дойдоха да ми съобщят, че някой искал да говори с мен. Казах да му предадат, че съм заед и не мога да изляза, но не трябваше да го правя, защото тогава пристигна една малка, разярена бабичка, наричата Карлисаковата фия. Карлисаковата фия. Възклик на Оскар. Трябваше да се сетя, че не е била малка Сара. Не, тази се казва Карлисаковата фия. И едно дребно, сърдито бабе, което знае какво иска, трябва да призная. Дойде и ми даде писмото, както си седях на масата. Как може да седите тук и да си взимате голямата заплата, пък нищо да не правите, рече. И освен това каза, че намерила писмото на пода в предверието си. Ех, тая малка Сара. Промърмори Оскар. Разбрала, че е нещо важно, защото прочела какво пише вътре. И сега, господин комисар, бъдете любезен да свършите останалото, каза накрая. Фия заслужава медал, обади се Оскар. И вие заслужавате медал, Оскар, каза комисарят. Постъпих несправедливо и глупаво, защото повярвах каквото каза слугинята на госпожа Хедберг за скитника, който ги заплашил с пистолет. Но щом прочетох писмото, «Ми стана ясно, че сте невинен, а не съм чак толкова глупав, че да не си осъзная грешките». Оскар кимна доволно. «Да, да. Сега и аз вече виждам», казала бабата, след като си отрязала клепачите. Добре, че най-сетне всичко се изясни. Той изпусна облак дим и размус вдъхна уханието. Пурите миришеха те господарски и разкошно. Обаче той не откъсваше поглед от комисаря. И не забравише мисълта за сиропиталището, въпреки че това, което комисарят разказваше, беше толкова интересно. Комисарят благодари на Оскар, че го е предупредил за Анастина. Щом прочетох писмото, хукнах право при госпожа Хедберг и мисля, че пристигнах тъкмо на време. Защото точно с нощи госпожа Хедберг дошла в съзнание. И не че искам да вярвам най-лошото за тази глупава Анастина, но май беше най-добре, че арестувахме тъкмо тогава. Мислите ли, че госпожа Хедберг ще се оправи, господин комисар? Попита Оскар оживено. Надявам се, отвърна комисарят. Преди малко и кратко занесох огърлицата и мога да ви кажа, че много се зарадва. Тогава сигурно следващия път ще ми даде пак 50 оре, каза Оскар. Значи Анастина също е арестувана? Разбира се! Възкликна комисарят. Точно когато идвахме да я е пъхнем в ареста, забелязахме, че вие се готвите да бягате. И през цялото време вървяхме по диреви, Берквист, Андершон и аз. Той е Берквист дръвник, каза Оскар спокойно. Може и да е, отговори комисарят, обаче е един от най-добрите стрелци с пистолет в цялата страна, както сигурно сте забелязали ноще с Оскар. Да, никога един дръвник не е идвал толкова на време, и сме се Оскар. После се надигна от стола. Надявам се, че сега съм свободен и мога да вървя където си искам. Естествено! Ама този малък храбрец от Вестерхага, Расмус не дочака да чуе продължението. Не му от и две секунди, за да изхвъркне през вратата и после хукна през глава да бяга. Но изведнъж чу Оскар да вика подирамо. му. «Чакай ме, Расмус!» Обърна се и видя Оскар да тича така, че раницата подскачаше на гърба му. «Не му давай да ме хване!» Оскар, и Расмус за Пахтяно, когато Оскар го настигна. Искам да бъда с теб, ахахах да, въздъхна Оскар огрижено. Но тогава може скоро да ме арестуват за отвличане на дете. Освен това такива като теб всъщност не бива да скитат по пътищата. Само докато намеря някого, при когото мога да остана, взе да се моли Расмус. Сигурно скоро ще се намери някой, дето ще ми иска. Дълбоко в себе си сам не си вярваше. И имаше едва ли не чувството, че се опитва да измами Оскар, като говори така. Не, той не вярваше, че някога ще намери човек, който да го иска. Обаче този път грешеше. През целия дълъг ден бяха вървели и Расмус почна да усеща умората си. Къде смяташ да спим тази нощ, Оскар? Оскар продължаваше да крачи невъзмутимо по праха на пътя. Като че ли можеше да ходи безкрайно дълго, без да се умори. «Все ще намерим някое местенце. Където да преспим, утеши го той. На колко различни места съм спал, откакто избягах. Каза Расмус. Две нощи спах се новали, една нощ на пода в онази празна къща и у малка Сара и една нощ о комисаря. Чудя се къде ли ще спа тази нощ. Много е напрегателно никога да не знаеш отнапред. Ах хах да, въздъхна Оскар. Расмус се загледа мечтателно в червеното вечерно небе. Чудя се, къде ли ще спи всички останали нощи от живота си? Ах, хах да, въздъхна пак Оскар. Повървяха малко, без да продумат. Пътят беше стръмен и тесен, криволичеше и по него имаше много порти едно. Днес съм отворил вече 16 порти, обади се Расмус. Броих ги. И е и там има още една, ама тя е вече отворена. Да, по този път от край време има много порти, отговори Оскар. Откъде знаеш? Идвал ли си тук и друг път? Да, много пъти. Минаха през отворената порта. страничния и кратко стълб беше закувана табела и разно спря и зачете. Затвори портата, диване. Аз го правя, а ти не. Майче диването е минало последно от тук, каза Оскар. Ела да поседнем и да погледаме природните красоти. Точно от другата страна на портата имаше хубава полянка с мека зелена трева и много цветя. Расмус затвори добре портата след себе си, той поне нямаше да постъпи като диване. Оскар седеше вече в тревата, сред сини камбанки и маргарити, и Расмус се хвърли на земята до него. Колко беше хубаво да отпуснеш уморените си крака. Ако бях крава, бих останал на тази полянка и бих отказал да мръдна от тук, заяви Оскар. После се почеса замислено по главата. Същност е много странно, че човек не си стои на едно място, а вечно върви ли, върви. Където и да отидеш, е все същото. Трева и цветя, и дървета, и небе, и гора, и слънце, и луна, и къщи, които хората са си построили. Същност е много чудновото, че човек не може да стои мирно на едно място. Да, макар че е забавно да вървиш ли, вървиш, каза Расмус. Поне е лятно време. Ама през зимата сигурно е хубаво да живееш в къща. Да, зимно време ти се пукат ногтите на краката от студ, отговори Оскар. Тогава наистина е по-добре да живееш в къща. Отдалеч долетя тропот на конски копита и шум от колела и Расмус се втурна през глава към портата. Кой знае, може би щеше да припече ли някоя паричка като отвори портата? Две. Подир малко видя колата да приближава. Беше една от онези коли, спредна и задна седалка а на предната седеше сам мъж. Това е Нилсон от Стенсетра, каза Оскар. Той е добър стопанин. Расмус отвори широко портата и се поклони дълбоко, когато стопанинът на Стенсетра мина през нея. Вижти, какъв вежлив вратар. Каза стопанинът на Стенсетра и спря коня. После зърна Оскар, седнал в тревата край пътя. А ето го и Оскар. Пак ли си дошъл в нашия край? Време му беше. Оскар кимна. Да, да, отново съм тук. Ще може ли да се повозим малко? Може, как да не може, отговори стопанинът на Стенсетра. Оскар и Расмус се покатериха бързо на задната седалка и колата потегли. Май трябва да си получиш наградата, каза стопанинът на Стенсетра и подаде на Расмус едно петаче. Расмус се изчерви от радост. Чудна работа, колко петачета го бяха засипали тази седмица, Откакто намери първото до землянката за лед, взе с да оглежда стопанина на Стенсетра. Той изглеждаше добродушен и не беше никак стар, с лице, почерняло от слънцето и ясносини очи. Къде си намерил този момък, Оскар? Попита стопанинът на Стенсетра и посочи през рамо с палеца си Расмус. Прибрах го по пътя, отговори Оскар. За сега ще поскита малко с мен. Няма ли си баща и майка, които да се грижат за него? Не. Няма, горкият мълчуган. Расмус седеше мълчаливо и се взираше опорито в залеза. Беше му стеснително, струваше му се странно, че могат да говорят за него и той да чува какво казват. Ако искаш да знаеш точно каква е истината, Нилсон, мога да ти кажа, че момчето е избягало от едно сиропиталище. А сега търси някого, при когото да живее. Стопанинът на стен се трекимна. Така значи. Помислих си аз. Че момчето от Вестерхага, което търсеха вчера чрез вестниците, обърна глава и се взря с добродушен поглед право в очите на Расмус. Защо избяга от сиропиталището? Попита. Расмус продължи да гледа опорито залеза и не отговори. Но когато стопанинът на Стенсетра повтори въпроса си, каза тихо. Не исках да остана повече там. Стопанинът от Стенсетра може би сметна това за достатъчно обяснение, защото не зададе друг въпрос. Пътят правеше завои и криволици, изкачваше на горнища и се спускаше отново, и по него имаше още порти, които Расмус услужливо отваряше. най настигнаха стигнаха до едно дълго на горнище, толкова стръмно, че Оскар и Расмус не искаха да се возят, а скочиха на земята и тръгнаха до колата. «След малко ще пристигнем Стансетра, каза Оскар. И когато стигнаха върха на склона, видяха стопанството. То лежеше високо на един хълм с красива червена къща и както беше огряна от залеза, тя изглеждаше много приветлива и уютна. Може ли да попитаме дали бихме могли да преспим тук? Пошепна Расмус на Оскар. Но когато стигнаха до отклонението към стопанството, собственикът на Стенсетра сам попита. Искате ли да дойдете и да хапнете у нас? Искаме ли, Расмус? Подхвърли Оскар закачливо. Да, благодаря, побърза да отговори Расмус. Оскар го беше научил, че не се отказва, когато ти предложат ядене, защото никога не знаеш кога ще се яви следващата възможност. Предполагам, че няма да има само ядене, каза Оскар и погледна стопанина на Стенсетра. Сигурно ще има и малко конско евангелие. А, обаче не получи отговор. Малко по-късно седяха около голямата маса в кухнята на Стенсетра и ядяха хлебна кървавица 3 и свинско месо заедно с домакина а жена му наливаше мляко на Расмус и му даваше филии, намазани дебело смасло. По едно време се позасмя и каза, «Това е най-малкият скитник, който е седял в кухнята ми, а тук наистина са седели много скитници». Расмуса хареса. Тя имаше руса, ситно кадрава коса и кротко сериозно лице, а беше и хубава. Той ядеше и слушаше как Оскар разказваше за Или Андер и за огърлицата на госпожа Хетберг. «Тия дни сигурно ще излезе във вестника». Заяви Оскар Гордо. И тогава може да прочетете за мен и за Расмус, краля на бойците. Госпожа Нилсон седеше и гледаше Расмус. Гледаше го толкова настойчиво, че той накрая обърна глава. Горкичкото, каза тя, не ти ли харесваше във Вестерхага? Расмус втренчи поглед в чинията си и не отговори. Как е там във Вестерхага? Продължи, госпожа Нилсон. Много пъти смятахме да отидем и да си осиновим едно дете, но все не успявахме. Зимаска се бяхме наканили, но тогава ме заболя много ръката. «Да, все нещо се случваше да ни попречи», добави мъжът ти кратко. Расмус вдигна очи от и погледна госпожа Нилсон. «Сигурно сте искали да си вземете момиче», каза той плахо. Госпожа Нилсон се усмихна. «Не, мислехме за момче». Нали имаме това стопанство и след като не ни се родиха собствени деца, няма кой да поеме някой ден стопанството? Да, смятахме да си вземем момче, каза стопанинът на Стенсетра. Скадрава коса, нали? Попита Расмус. Госпожа Нилсон го погледна смаяно и се засмя. Как позна? Аз наистина си го представях скадрава коса. Расмус кимна. Разбирам, каза и захрупа настойчиво една свинска кожа. Въпреки, че, ако питаш мен, бихме го взели и с друг вид коса, каза Стопанинът на Стенсетра и подръпна закачливо един от правите кичури на Расмус. Да, честна дума, косата не е най-вожното, обади се Оскар. Ако бях на ваше място, бих взел Расмус, краля на бойците. Стига и той да иска, разбира се. Госпожа Нилсон се усмихна на Расмус. Искаш ли? Нещо подскочи в Расмус, възможно ли беше те да го искат? Можеше ли наистина да има хора на този свят, които да го искат? Искаш ли? Попита тази хубава госпожа, сякаш не беше нищо особено. И как още искаше? И двамата бяха толкова хубави и мили, и Нилсон, и жена му, а сигурно бяха и богати. Кухнята беше тъй красива с излъсканите бакарени тенджери по стените и домашно тъкани черги на пода, къщата беше голяма, с много стай, имаха две слугини и голям червено бор. сигурно бяха богати. Богати и мили, и хубави, и на всичко отгоре го искаха. Може да останеш на първо време няколко дни, за да видим дали ще се разбираме, предложи Нилсон. Такъв въпрос може би не трябва да се решава на бърза ръка. Но колкото до мен, бих искал, каза Расмус срамежливо. Да, по-добро момче не можете да намерите. Възклик на Оскар. Госпожа Нислон загледа изпитателно Расмус. Да, мисля, че бих могла да те обикна, каза тя. Покъсно им поднесе кафе на верандата и там Расмус остана насаме с Оскар. Едва тогава осъзна, че сега ще трябва да се раздели с Оскар и почувства нещо като удар с нож в гърдите. Оскар каза, ти смяташ, че трябва да остана тук, нали? Ще останеш, разбира се. По-добро място няма да намериш. Расмус и замълча. Несъзнателно се беше надявал Оскар да каже нещо друго, да каже, че не може да се раздели с Расмус да каже, че те двамата са свързани един с друг. Обаче той не го каза. А каквото си е право, Расмус му беше в тежест, докато скиташе по пътищата. Сега ще можеш да ходиш много по-бързо, като не съм с теб, каза и гласът му лекичко потрепери. Ще можеш да ходиш много, много километри повече на ден. Да, естествено, че ще мога, призна Оскар, ама всичките километри са горе-долу еднакви, та всъщност няма значение колко много ще извървиш. Расмус въздъхна. Дано не попаднеш на други кръци, след като вече няма да съм с теб. Е, чак такова гъмжило от краци все пак няма по света. Пъка ще правя каквото мога, за да ги избягвам. Расмус помълча малко, после каза. Когато отидеш да си легнеш тази вечер, ще си сам. Оскар хвана ръцете му своите. Ще съм сам и няма да му е леко на стария Оскар. Но ще се радвам, като знам, че ти спиш в една хубава стаечка в Стенсетра, тази нощ и всички останали нощи на живота си, и че няма да ти се случи нищо лошо по пътищата. Расмус преглътна смъка. Ами ако никога вече не се видим, Оскар? Оскар не пусна ръцете му. Разбира се, че ще се видим. Някоя вечер, когато седиш и вечеряш с татко и мама, ще се потропа на вратата и ще влезе Божията куковица. И ще каже, искам само да попитам дали може да преспя тази нощ сеновала, а ти ще седиш там, си ти напълнял, и весел, и ще кажеш, разбира се, че може, Оскар. Нали ще е хубаво? Обаче Расмус не можеше да си го представи като нещо хубаво. Очите му почнаха да се увлажняват и Оскар продължи. Освен това ще видиш, че ще идвам тук по-често, отколкото си мислиш. Обещавам ти, че ще се виждаме пак. Съвсем сигурно ли, Оскар? Толкова сигурно като Амин в черквата. А сега трябва само да си мислиш колко ще ти е забавно с всичките коне и крави, и теленца, и прасета тук. А дали има котка? Попита Расмус. Госпожа Нилсон, която тък му идваше да прибере подно с чашите за кафе, чу въпроса му и каза. Не, котка няма, защото не понасям котки. Обаче нашата кучка роди вчера пет кученца и утре ще отидем да ги видиш. За пет кученца забравяш всички грижи на света, когато си на 9 години. Расмус подскочи от радост. Утре щеше да бъде наистина весело. Ех, колко весело щеше да бъде. Май ти се спи вече, каза госпожа Нилсон. Ей сега ще дойда да ти покажа къде ще спиш. После си влезе с подноса. Най-добре още сега да си кажем довиждане и на добър час, рече Оскар. Тази нощ ще спи в сеновала, а утре сутринта ще тръгна много рано. Но ще ми дойдеш скоро на гости, нали? Попита Расмус плахо. Някъде вътре в него се обади един глас, който му нашепваше, че може би никога вече няма да види Оскар и че не би могъл да го понесе. Но сега не искаше да мисли за това. Спеше му се, а освен това, мислеше за онези кученца, които щеше да види утре. Хвана ръката на Оскар. Благодаря ти, че ме взе да скитам с теб. И благодаря, задето беше толкова добър към мен. Аз ти благодаря, отговори Оскар. Според мен ти си един чудесен мълчуган с права коса. После си тръгна. Расмус остана на верандата и се взираше подира му с очи, които го смъдяха. Ето, Оскар вървеше там вздрача с раницата на гърба. Искачи се по рампата към сеновала. Расмус го видя да отваря голямата врата. След това Оскар не се виждаше повече. Едно в Швеция селските пътища често минават през частните землища населените, които са разделени с огради. Затова и по самия път има порти, които пътниците трябва да се отварят, за да преминат и после да ги затварят след себе си. Бел Пъра Две, по това време, малките момчета често седели до портите и ги отваряли и затваряли, за което обикновено, но не винаги, получавали по някоя дребна паричка за награда. Виж, Емил от Люнеберя. Бел Пъра Три хлебна кървавица, вид хляб, Замесен в место с вода, с кръвта на току заклано животно, обикновено, прасе. Бел Пъра, 14. На другата сутрин се събуди рано. Усети, че е рано, защото слънцето, което се процеждаше по край синия транспарант едно, беше раното утринно слънце, и звуците, които чуваше в къщата, бяха утринни звуци. Някой тракаше в желязната печка и някой ямелеше кафе. Огледа се сънливо и стаята. Наистина беше хубава малка стая, а леглото бе най-мекото, в което някога беше спал. Чу стъпки долу в кухнята, сигурно там ходеха новият му баща и новата му майка. Опита се да си спомни как изглеждаха стопаненът на Стенсетра и жена му и съсети за добродушните им лица, те бяха точно такива родители, за каквито толкова пъти беше мечтал във Вестърхага. Да, какво голямо чудо беше станало, имаше свой дом и свой баща и своя майка. Но защо тогава не се радваше? Защо усещаше такава странна тъга? Колкото повече се разбуждаше, толкова по-тъжен ставаше, и накрая се чувстваше по-нещастен, отколкото се бе чувствал, откакто избяга от Вестерхага. Нещо притискаше сърцето му и той изпитваше толкова голяма мъка, та му се струваше, че непременно ще умре от нея. Опита се да мисли за кученцата, които щеше да види днес, но се оказа невъзможно да се интересува от кученца когато усещаше в себе си тази тъга. Оскар За Оскар копнеше той, и то така, че го болеше сърцето, и против тази болка имаше само един цар. Трябваше да намери Оскар, трябваше да говори с него, да го помоли с цялата си душа да го вземе пак със себе си по пътищата. Но сигурно беше вече късно. Оскар трябва да е тръгнал и разно си го представи как върви сам под утриното слънце по един път далеч от тук. Ох, това не можеше да се преживее. Но положително беше вече късно. С тих вик той скочи от леглото и почна да си навлича дрехите. Толкова бързаше и беше толкова нещастен, че стана несръчен, ръцете му трепереха, докато закопчаваше ризата си и едва успя да си обуе панталоните. Тък му се беше приготвил и госпожа Нилсон влезе, защо трябваше да дойде точно сега, когато той нямаше време за дълги обяснения. Искам само да кажа нещо на Оскар, смотолеви той и профуча по нея. Слушай, мисля, че Оскар вече си отиде, извика тя по дирамо. Преди половин час го видях да излиза от сеновала. Заслепен от сълзи, той хукна надолу по стълбата и изкочи на двора. Разбираше, че Оскар си отишъл, но трябваше да провери сам. Трябваше да се убеди, че всяка надежда е загубена. Като Луд се втурна през двора към обора и нагоре по рампата, където с нощи бе видял Оскар да изчезва. Смъка отвори голямата врата и влезе в сеновала. След силната слънчева светлина навън, вътре му се стори съвършено тъмно. Нищо не виждаше, само се разкреща. Оскар! Оскар! Не дойде никакъв отговор и той се разрида на висок глас. Очите му привикнаха към мрака и той огледа пустия сеновал. Стенсетра още не бяха почнали да докарват сеното, та сеновалът беше празен като пустиня и в него нямаше никакъв оскар. Расмус се завайка, толкова много го болеше отвътре, че просто не можеше да се сдържи. Едно жално, отчаяно ридание се откъсна из дъното на душата му. Облегна чело стената и изобщо не направи опит да се овладее. Тогава че вратата на сеновала зад него да се отваря, сигурно идваше госпожа Нилсон да го вземе, точно когато той имаше нужда да бъде сам. Тя не трябваше да го чуе да плаче и той се опита с всички сили да престане, но беше безсмислено. Плачеше така, че се тресеше. Тогава се засрами и скри лице в ръцете си. Стоеше облегнат на стената и оставяше сълзите да текат на воля между пръстите му. Изведнъж чу един глас да казва. «Брей, какви тъжни утринни звуци!» Не беше гласът на госпожа Нилсон. Оскар Оскар стоеше там. Расмус хукна слепешката към него и се вкопчи в ръката му. «Оскар, искам да бъда с теб». Трябва да му оставиш да бъда с теб. Хайде, хайде, хайде, успокояваше го Оскар. Ела, ще седнем на слънце да си поговорим за тая работа. И поведа Расмус навън. Седнаха на рампата с гръб към вратата на сеновала. Оскар обгърна с ръка раменете на Расмус. Гледай сега, Расмус, каза и посочи широк замах стопанството и къщата. Виж в какво красиво стопанство ще живееш. След малко ще откарат млякото и ти ще се возиш в колата и ще караш, а когато се върнеш, ще отидеш да видиш кученцата и ще си поговориш с майка си и баща си. Искам да бъда с теб, Оскар изхлипа с твоите собствени майка и баща. Помисли за това, рече Оскар. Тези, които толкова дълго време си търсил. Ама повече искам да бъда с теб и да скитам по пътищата. Не можеш ли ти да ми бъдеш баща? Гласът на Оскар прозвуча почти Адосано. И да имаш баща скитник. Това пък на какво ще прилича? Не е възможно да искаш за баща един скитник. Искам. Такъв скитник като теб, промълви Расмус. Ама нали през цялото време казваше, че искаш да бъдеш при красиви и богати хора. Расмус извърна глава и погледна кисело Оскар. Ама аз мятам, че ти все пак си доста красив. Тогава Оскар се разсмя. Да. Красив съм като невяста. Освен това съм и богат. Полицейският комисар ми даде 10 крони и за това съм богат. Човек няма нужда от много пари, когато скита по пътищата, промърмори Расмус. И пет пари надавам, че зимно време ще ми се пукат ноктите на палците на краката. Въпреки това искам да скитам с теб. Молете, молете, Оскар. Не може да продължи, защото пак се разплака. Оскар мълча дълго време. После потупа Расмус по рамото и каза замислено. Добре, ще стане както го искаш. Каквото става е най-доброто, казала бабата, когато дядото се обесил. Да, ще стане както го искаш. От гърдите на Расмус се откъсна въздишка, една дълбока, щастлива въздишка. И постепенно по лицето му, подпухнало от плач, се разля усмивка. Задърпа Оскар за ръкава. Хайде да тръгнем веднага. А, не. Първо трябва да отидеш да кажеш на госпожа Нилсон, че си решил да не останеш при тях. Расмус изглеждаше оплашен. Трябва ли? Не можеш ли ти? Не, момчето ми, това трябва да го уредиш сам. Не е лесно да кажеш на добри хора, че не ги искаш за баща и майка. А за срамежливия то е ужасно начинание. Но Расмус беше готов да понесе всичко, само и само да може да тръгне с Оскар. Отида до чешмата на двора и изми всички следи от сълзи по лицето си. После махна на Оскар, за да си вдъхне смелост и тръгна решително към кухнята. Там бяха и двамата, стопанинът на Стенсетра и жена му. Седяха край масата и закусваха. Расмус спря на прага, както правят скитниците. Тръпки го побиха. Сега трябваше да почне да обяснява, а какво ли щяха да кажат и дали щяха да се разсърдят много? Предпочитам да остана с Оскар, промълви той. Първо в кухнята настрепи тишина, после госпожа Нилсон каза. Седни да се нахраниш, пък ще ни разкажеш защо предпочиташ да си с Оскар. Расмус взе да стъпва от крак на крак. Свикнал съм вече с него, каза тихо. Госпожа Нилсон искаше да го заведе до масата, но той се заинати. Опа на крака и се съпротивляваше като опорито яре. ужасно се боеше, че ще се опитат да му попречат да тръгне с Оскар. Ако ще скиташ по пътищата, трябва да сиял, каза стопанинът на Стенсетра и се засня. И няма да зле, ако побързаш, защото Оскар сигурно те чака, добави госпожа Нилсон. Това не звучеше като че ли искат да го задържат на сила. Той престана да се опъва и позволи да бъде отведен до масата. Предпазливо седна на ръба на един стол и погледна притеснено тези двамата, които наскоро щяха да станат негови родители. Значи не ни помогнаха и коченцата, каза госпожа Нилсон. Расмус све да очи. Повече искам да остана с Оскар, промълви той. Госпожа Нилсон го помилва по бузата. Не трябва да тъгуваш заради това, рече. Не ни остава нищо друго, освен да отидам до Вестерхага и да видим дали ще си намерим друг малък гледач за кученцата. Расмус изведнъж така се оживи, че забрави цялата си стеснителност. Знам кого трябва да вземете, провикна се той. Трябва да вземете Гонар. Той има права коса. Ама иначе е чудесен. Да, той е най-добрият. Познавам всичките деца и знам, че Гонар е най-добрият. И не иска да скита по пътищата, а... Попита стопанинът на Стенсетра малко язвително. Не той иска повече от всичко да живее в някакво стопанство, защото много обича животни. И не като голям Петър и Емил, и почти всички останали. Гонар е най-добрият. Ами тогава ще отидем да видим този Гонар. След като е толкова добър, заяви госпожа Нилсон и поднесе на Расмус голяма порция каша. След това, когато си тръгваше, той подаде на двамата тържествено ръка за сбогом. Погледна госпожа Нилсон с разширени, сериозни очи. Не взимайте момическа драва коса, каза омолително. Не дейте. Гонар е най-добрият. През нощта бе валяло. И те вървяха по пътя в слънчевото лятно утро, пречистено от дъжда. Оскар прекрачваше локвите с дълги разкрачи, но Расмус уреше право през тях, тъкълта пръскаше надалеч. «Толкова ми е щастливо на краката», каза, когато видя глинестата каша да се просежда между пълците му. «Изобщо ми е щастливо на цялото тяло». Оскар се изсмя. «Да, сигурно е хубаво да знаеш, че си се отървал от едно голямо стопанство с коне и крави и всичките му глупости». Расмус заура доволно през следващата локва. «Знаеш ли какво си мисля?» Оскар? Не, ама мога да си представя, че е нещо умно и хитро. Мисля си, че когато човек скита по пътищата, всъщност притежава всичко, което вижда. Е, значи не си сбъркал си с избора си, каза Оскар. Особено, ако притежаваш всичко това, добави и посочи пейзажа, който се ширеше около тях под утринното слънце, измит и свеж. Спря за миг и се огледа. Боже господи, колко е красиво по това време на годината! Нищо чудно, че човек иска да бъде навън и да скита. Расмус подскача весело до него. И всичко е наше. Всичките брези са наши и морето е наше, и ливадата е наша, и всичките камбанки, и пътят, и локвите са наши. Локвите са твои, каза Оскар. На мен ми стига една, пък и нея мога да ти подаря, ако се наложи. Само, че къщите не са наши, обади се Расмус. Защото там навсякъде живеят хора. С това няма да се съобразяваме, заяви Оскар. И къщите са наши. Една поне трябва да си имаме. Расмус стана сериозен и взе да оглежда мечтателно сивите къщурки, по край които вървяха. Да, една поне трябва да си имаме, ти и аз, каза с лека въздишка. Една къща, където да живеем през зимата, за да не ни се покат ноктите на краката. Ах, хах да, въздъхна и Оскар. Но слънцето грееше и зимата беше толкова далеч трябвало им сега да тъгуват за къща. Продължиха нататък, а Расмус вървеше по пътя и притежаваше всичките зелени ливади и всичките зелени полянки, и всичките блестящи водни площи, които виждаше, така да къщите му станаха безразлични. Освен това сега оставиха зад себе си откритата населена местност. Тук нямаше вече каштурки, а само гора. Слънчевата светлина се процеждаше между високите прави стволове на боровете и огряваше зеления мъх по земята и ситните розови камбанки в туфите от линея, които сякаш звънтяха в чест на най-хубавия летен ден. Сега вървим през гората на Стансетра, каза Оскар. Всичките тези дървета можеха да станат наистина твои. Ама аз искам повече да бъда с теб. Отговори Расмус и погледна Оскар с преливащи от очи. Оскар го загледа както вървеше до него. Бос. Изпохапан от комари, слабичък, дългокоси си с скръпки по шеячните панталонки и сриза на сини раята, която отдавна е трябвало да бъде спрана, жив живеничък скитник от главата до петите. Тогава ще ти кажа нещо, рече Оскар. Аз също искам да бъда с теб. Раз се изчерви и не отговори. За първи път Оскар му казваше направо, че иска да бъде с него. Стана му още пощастливо на цялото тяло. Взе да прескача луквите и имаше чувството, че може да върви до края на света. Но скоро гората свърши, а пътят по-есплавни завой надолу към едно езеро. Край брега на езерото стоеше каштурка, малка сива каштурка като предишните, с няколко ябълкови дървета отпред и заобиколена от доста порутена ограда. Оскър спря пред портата. Естествено, че притежаваме и къщите. Оставаше само да не е така. Например, тази къща. Хайде да решим, че тя е наша. И отвори портата. Расмус се разня. Какъв си, Штурчо, Оскар? Тук ли ще пеем? Не. Тук трябва да пеем колкото е възможно по-малко. Въпреки това продължи към къщата, без да му мигна окото, и Расмус го последва. Тогава видя, че в двора стои една жена и простира пране. Стоеше с гръб към тях и простираше кърпи за лице на въже, опънато между две ябълкови дървета. Мартина каза Оскар. И тогава жената се обърна. Имаше широко, грубовато лице и се наваси, когато зърна Оскар. Тъй значи. Сега ми пристигаш. Расмус беше спрял на няколко крачки разстояние. Това явно беше жена, която Оскар познаваше. Обаче тя не се държеше особено любезно с него, изглеждаше направо ядосана. А сега посочи Расмус. Този пък кой е, дето си го довел, Оскар погледна насърчително Расмус. Знаеш ли, като че ли ми се пръкне едно момче по пътя? Ама е толкова малко, че почти не се забелязва. Расмус му е името. Жената продължи да гледа навасено, както преди и на Расмус му се прища да се отидат. Как преживя, докато ме нямаше този път? Попита Оскар и гласът му прозвуча почти плахо. Ти какво си мислиш? Отговори жената. Претрепах се от работа и стая си ромашия и мизерия човек просто да полудее. Ама нали най-вожното е ти да си навън и да се развяваш по пътищата. Много ли ми се сърдиш, Мартина? Попита Оскар смирено. Да, много, отговори жената. Толкова ти се сърдя, че ми се иска да те шамарусам. После млъкна. А след това направи нещо съвсем забележително. Хвърли се на врата на Оскар, засмя се и каза. Да, сърдя ти се. Ама да знаеш само как се радвам, че се прибра пак у дома. Расмус беше съвсем объркан и нищо не разбираше. Нима Оскар живееше тук. Имаше ли наистина едно място, където Оскар живее? Такова нещо изобщо не му беше минавало през ума. Оскар беше човек, който скита и ходи по цели дни, както лете, тъй и зиме. Но ако все пак живее тук, коя е тази Мартина? Женен ли е за тази жена? Расмус стоеше до ябълковото дърво и се опитваше да проумее как стоят нещата. И радостното чувство се изпари от тялото му. Изведнъж се почувства съвсем изоставен. Оскар и Мартина се гледаха и се смееха. Като че ли Расмус изобщо го нямаше, за него хич не ги беше грижа. Но изведнъж Мартина пусна Оскар и дойде при него. Застана отпреда му Едри широка, почти колкото Оскар. Сега очите и кратко бяха благи, весели и закачливи. Исни се, но смехът и кратко беше добродушен, сякаш нещо и кратко се струваше забавно. Тъй значи, Оскар, пръкнало ти се едно момче по пътя, каза и огледа Расмус от главата до петите. Да, едно странно хлапенце, можеш ли да си представиш, иска да има баща скитник. Повече иска аз да му стана баща, отколкото Нилсон от Стенсетра. Какво ще кажеш за това? «Щом иска ти да си му баща, няма много в главата си», рече Мартина. «Това може и да е вярно. Но ако ти му станеш майка, няма да ма зле. Доста наочаквано идвата и работа», отговори Мартина. «Ама твоите щуротии винаги идват наочаквано, Оскар». «Няма ли си родители, това момче?» «Не», каза Оскар, «няма други родители, освен теб и мен». Мартина хвана Расмус под брадичката и вдигна лицето му, за да му види очите. Гледа го дълго и изпитателно, а после попита. «Искаш ли?» «Наистина ли искаш да живееш тук при нас?» И внезапно Расмус почувства, че иска точно това. «Иска да живее с Оскар и Мартина в тази сива каштурка край езерото. Оскар и Мартина не бяха нито красиви, нито богати. Мартина нямаше синя шапка с пера, но това му беше безразлично. Той искаше да живее тук. «А ти искаш ли момче с права коса, Мартина?» Попита срамежливо. Тогава тя го взе своите обятия, ръцете й кратко го прегърнаха и силно го притиснаха. Никой не го беше прегръщал, откакто го бе заболяло ухо и седия в скута на госпожица Орлен. Ръцете на Мартина бяха корави и силни, но въпреки това той ги чувстваше някак меки. Да, много помеки от ръцете на госпожица Орлен. И как още искам момче с права коса? и сме се, Мартина, не го ли разбираш? За какво ми е едно кадраво хлапе? Когато собствената ми коса е права като клечки. Стига ми един кадра в Рошлю семейството, добави и погледна Оскар. А Оскар седеше на стъпалата пред входа. Играеше си с едно малко черно коте, което беше дошло да се гали в краката му. Момче с права коса или никакво, обади се Оскар. Това си мислехме от край време, Мартина и аз. Очите на Расмус заблестяха. Цялото му лице е засия. Ей, Расмус, каза Оскар. Видя ли вече това котераче? Расмус притича и седна на стъпалата до Оскар. Ръцете му се плъзнаха галевно по котето, той го взе в скута и го притисна към себе си. Точно такова беше котето, което сънувах, каза. «Значи то си е твоето коте», заяви Оскар. Ако щеш вярвай, Мартина, но Расмус и аз измислихме една песен за едно коте, дето яде риба и бюра от картофи. Риба и бюра от картофи стоят вътре на печката. Искате ли ги? Попита Мартина. Оскар кинна. Да, благодаря, рече, а после зек е така, че проех тя надалеч. Да вярва който ще, но за риба и бюре мълчуганите дори ушите си ще мият. След това хвана здраво размо за врата. Хайде да влезем. Може би някога се е родил в такава сива и споличарска две каштурка. може би първото, което е видял в живота си, е била точно такава една си кухня си стъркан до бяло дъщен пот. С разтегателно легло. С маса и муш по прозорците. Може би за това имаше чувството, че се прибира от дома, когато прекрачи високия прак, протрит от много крака. Седеше с оскари Мартина до кухненската маса и ядеше риба с картофено Пюре. Струваше му се, че някаква топлина се разлива в тялото му, беше се прибрало дома. Мартина говореше и поднасяше, смееше се и вдигаше шумотевица. Просто да не повярваш, че същата Мартина която преди това изглеждаше толкова начумерена. Нямаше как да се стесняваш пред нея, тя говореше с теб, ако щеш или не. Обаче той нямаше чувството, което изпитваше понякога, когато големи хора говореха с него, че го правят само за да се покажат мили. Мартина говореше с него, защото на самата нея и кратко беше забавно. Това е просто налудничаво, каза, когато и кратко разправиха за Лив и Лиандер. С тия мошеници бих искала да си поговоря. А, те и без теб ще си получат достатъчно наказание, рече Оскар. Но има други, с които трябва да говориш. Трябва да отидеш и да уредиш работата с общинарите, Тарасмус да остане при нас. Аз не разбирам нищо от общинарски язик и няма смисъл да ходя, защото само ще ме питат, какво си правил в четвъртък, Оскар? И аз бих искала да узная това, каза Мартина. Бих искала да знам какво си правил в четвъртък. Когато стоях в пералната барака на пастора и се трепах до 11 часа вечерта. И докато ръжеше хляб и им поднасяше рибата, започна да разказва колко било трудно да се омъже на за такъв мързалан като Оскар. Разбираш ли, Расмус, тук се събудиш някое сутрин и Оскар го няма, а върху кухненската маса лежи бележка: Пак съм на път. Само една малка бележка, че пак бил на път. Какво ще кажеш за това? Оскар не изглеждаше никак засегнат а продължи да се тъпче с риба и бюре, и рече доволно. «Карай ми с още, Мартина, карай ми с още!» Не знам какво повече да кажа, след като вече те нарекох Марзелан, отговори Мартина. Тогава Расмус се намеси в защита на Оскар. Оскар не е истински мързелан. Каза ми, че просто не му се работи непрестанно. Но когато работил, работил като вол. Мартина кимна. «Да, така е, знаеш ли». Оскар, какво ми каза онзи ден Нилсон от Стенсетра? Ей така ми рече, Оскар е най-добрият ми поличар, когато иска. А сега искам, заяви Оскар. Ще се моля на Бога да източи скитническата ми кръв и да долее повече поличарска. Но след това погледна Расмус и се усмихна хитричко. Обаче другата пролет Расмус и аз пак ще направим една обиколчица. Расмус отправи към него поглед, преливащ от обожание. Прекрасно беше да имаш баща Скитник, прекрасно беше да ти е баща Божията Коковица. Ама сега ще я караме ден за ден, каза Мартина. Утре ще поправиш оградата и ще прекопаеш картофите. А в други ден ще отидеш в Стенсетра да караш сено. Оскар Кимна. Да, Нилсон ми го каза, та вече знам. Но утре Расмус и аз ще станем рано и ще отидем на Риболов за Костури. Имаме една стара лодка в езерото, Расмус. Ще я вземем и ще гребем до нашето костурско място. Сигурно обичаш да ходиш за риба? Расмус яше. Никога не съм ходил, каза. Тогава е крайно време да започнеш, отсече Оскар. Да, прекрасно беше да имаш баща скитник. И майка като Мартина. Страхотно прекрасно беше да имаш баща и майка. Нали това бе казал на Гунар, че трябва сам да тръгнеш и да си намериш някого, който ти иска? Внезапно, като светкавица, му просветна една мисъл – Гонар. Пърчето риба едва не заседна в гърлото му, когато се сети. Ако Гонар наистина дойде да живее в Стенсетра, О небеса, тогава той ще може да се вижда с него. През гората не бяха повече от 5 км и той би могъл да отива там, когато Оскар отработва дните си стопанството. Ще вижда кученцата на Гонар. И Гонар може да идва и да вижда неговото коте. А дали пък Гонар не би могъл понякога да идва с тях на риболов? Разбира се, отговори Оскар, когато го попита. Гонар ще идва с нас да лови костури. И да вижда котето ми, добави Расмус. Разбира се, че ще вижда котето ти. Расмус не го свърташе на едно място. Няма начин да седиш мирно, когато цялото ти тяло е толкова щастливо. Представете ли си, каза, че във Вестерхага не беше позволено да имаме други животни. Освен въшки в косата. Мартина избухна в смях. Тук не искаме никакви въшки. Освен това и двамата сте мръсни като прасета. Хайде, вървете да се хвърлите в езерото и си скъпете. Оскар въздъхна. Сега се започва, каза Лонзи, дето вода мечката. Расмус изтича навън. Какъв късмет, че си имаше и езеро. Това беше ден на чудесата, попрекрасен от всички останали. Спря на площадката пред вратата да чака Оскар. Там лежеше неговото коте и спеше на слънце. Да, наистина беше ден на чудесата. Той си имаше езеро и коте, и баща, и майка. Имаше си дом. Тази сива къщурка беше неговия дом. Дървените трупи, от които бе изградена, бяха стари и гладки, почти като коприна. Колко беше хубава, каква красива къща си имаше! Погали плахо дебелите стволове. С слабичката си, мръсна ръчица разму погали къщата, която от сега нататък щеше да е негов дом. Едно заради светлите летни нощи, през които почти не се мръква, швеци използват тъмносини или тъмнозелени транспаранти, за да могат хората да се накят. Бел Пъра, Двех и Споличър, Ост Човек, който взимал земя и малка къща под аренда от едър земевладелец, срещу което или отработвал известен брой дни в имението, или предавал част от своя земеделски добив. В Швеция арендата най-често се заплащала с работни дни, но понякога се оговаряли по-малко работни дни в замяна на известна част от добива. В началото на 20 век тази практика постепенно била заменена с други начини на заплащане на арендата. Бел Пъра, Астрит Линдгрен. Астрит Линдгрен е родена на 14 ноември 1907 г. във фермата Нес, Област Смоланд, Южна Швеция. Тя е второто дете в семейството на Самуел Аугуст и Хана Ериксон. Има по-голям брат и две сестри. Като малка чете много, най-вече книги, в които главните герои са момичета. Сред любимите и кратко романи са Ан от фермата Green Gables от Луси Монтгумари, "Поляна" от Елинор Портер. От 1914 до 1923 година посещава училището в близкия град Вимербю. След като го завършва, работи за кратко в местния вестник. Три години по-късно се премества в Стокхолм, където изкарва курсове за секретарка. През 1931 година се омъжва за Стуре Линдгрен и приема фамилното му име. Раждат им се две деца, момче и момиче. През 1944 г. Астрид Линдгрен написва първия си роман за деца, пипи дългото чорапче като подарък за десетия рожден ден на дъщеря си. Книгата е публикувана на следващата година от издателство «Рабен и Сьогрен». Линдгрен получава предложение да работи в същото издателство като редактор на детска литература. В продължение на 25 години, въпреки световната слава и финансовия си успех, тя върши своята редакторска работа. Напуска издателството през 1970 година. Астрит Линдгрен е най-популярната детска писателка света. Автор е на повече от 100 книги, романи, сборници с приказки и разкази, иллюстровани книжки. По нейни произведения са снимани над 40 игрални филма за деца. Като израз на изключително признание, през 1996 година в един от парковете на Стокхолм е поставена нейна бронзова статуя. За своето богато творчество Астрит Линдгрен е получила повече от 50 отличия, между които наградата Нилс Хулгерсон – 1955, немската награда за детско литература – 1956, медал Ханс Кристиан Андерсен – 1958, златен медал на Шведската академия – 1971, наградата Луис Карол – 1973, златен медал. Присъждан от шведското правителство, 1985. Международната литературна награда на ЮНЕСКО, 1993. И Дъра. Издателска къща, ПАН има привилегията единствена в България да представи творчеството на Астрит Линдгрен на български язик. Издание. Автор Астрид Линдгрен. Заглавие Расмус и Скитникът. Преводач Теодора Джабарова. Издател ИК ПАН. Град на издателя. София. Година на издаване 2011. Тип. Роман. Редактор. Теодора Станкова. Художник. Ерик Пънквист. ISBN 954-657-449X. Адрес в Библюман. двоеточия двойна наклонена черта. наклонена черта. BOOKS наклонена черта. 6263. Заслуги. Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. http.double.info Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.